Kármály, Vinetto A zöldfülű Nem akarom részletesen elmesélni, mi késztetett arra, hogy száz hazámat fiatalon elhagyjam, és Amerikába menjek szerencsét próbálni. A szülői ház nyomasztó szegénysége, az akkori politikai viszonyok mindez érthetővé teszi, hogy nem volt kedvem otthon maradni, de mitagadás, része volt benne a fiatalos kalandvágynak is. Elég az hozzá, hogy még húsz évesen voltam, amikor nagy reményekkel, de üres zsebbel megérkeztem New Yorkba, s onnan a Mississippi partjára, St. Louisba. Itt végre sikerült munkát kapnom egy kedves családnál, mely felfogadott nevelőnek és házi tanítónak. Kenyere megelőre biztosítva volt, sőt fizetésemből arra is futatta, hogy kiruhászkodjam. Már az első héten bemutattak Mr. Herrinek, aki a család régi ismerőse volt, és gyakran megfordult a házukban. Megtudtam, hogy ez a pirosposgás arcú őszhajú ember a város egyik nevezetessége. Puska műves és feltaláló volt. Nagyon szerett a mesterségét, újításokat eszelt ki, és a keze alól kikerült fegyverek háromszoros áron keltek el. Nyers, a furcsa, modora miatt mindenki azt mondta rá, különc. Sok tekintetben igazuk lehetett, de nekem szerencsém volt vele. Már az első percben megkedvelt, és nem sokára minden okom megvolt rá, hogy atyai jó barátomnak tekintsem. Amikor először meglátott, meghökkenve nézett rám, aztán lehorgasztott a fejét, és valamit mormogott magában. Jó fülem van, erre is éles szememre mindig is büszke voltam. Ha nem is értettem tisztán, mit dünnyög, ezt a két szót véltem felismerni. Micsoda hasonlatosság? Nem értettem, mire gondol. Csak később tudtam meg, hogy nagy bánat nyomja a lelkét. Feleségét és egyetlen fiát egyszerre vesztette el. Indiánok ölték meg őket sok évvel azelőtt, amikor farmját távollétében megtámadták. Mr. Harry búrs komorsága és zárkózottsága akkor kezdődött. A városba költözött és visszatért eredeti mesterségéhez, melyet valóságos művészetté fejlesztett. Munkájában keresett feledést és vigasztalást. Életkorom, arcom és termetem úgy látszik fiára emlékeztette. Mindjárt meg is hívott, látogassam meg a műhelyében. Természetesen megígértem. Mikor jön el? kérdezte. Talán holnap este. Várom. De csak három nap múlva állítottam be hozzá. Első szava ez volt. Hol járt tegnap, fiatal ember? Dolgom volt. És tegnap előtt nem értem rá. Nem ért rá? Hát nem ígértem meg, hogy felkeres. Nem gondoltam, hogy olyan fontos. Fontos hát, nem is annyira nekem, mint inkább önnek, fiatalul. Miért? Majd meglátja, egyelőre foglalja a helyet. Beszélgessünk egy kicsit. Valósággal kivallatott. Tudni akartam, mit tanultam, milyen pályára készültem, mivel töltöttem az időmet, mielőtt Amerikába jöttem kérdéseire teljes nyíltsággal válaszoltam. Elmondtam, hogy tanító akartam lenni, de kénytelen voltam az iskolából kimaradni, hogy évvel foglalkoztam, amivel becsületes úton pénzt lehet keresni, és hogy legkedvesebb időtöltésem a sport, melynek minden ágát eredményesen gyakoroltam. A puskához is ért? Azt hiszem, elég jól. Elég jól? Ilyen elbizakodott csak egy zöld lehet. Átlapozott néhány könyvet, és azt gondolja, kanállal lette a tudományt. Úszkált, egy kicsit, birkózott talán, az ökölvívást is gyakorolta, és már nagy sportembernek tartja magát. De az életiskolája sokkal nehezebb, mint az, amit eddig kiárt. Az őserdőben meg a prérin egészen más dolgokat kell tudni. Itt a sport nem játék, a birkózás nem babra megy, hanem életre halára. Mintha úgy érezte volna, hogy túl sokat beszélt, hirtelen elhallgatott. Tárcájából szivart vett elő és rágyújtott. Legalább tíz percnyi hallgatás következett. Nem akartam gondolataiban megzavarni és én is hallgattam. Végül újra odalépett a satú asztalhoz és kezébe vett egy puska csövet, amilyen megérkezésemkor éppen dolgozott. A cső végét a világosság felé tartotta, belenézett és hosszasan vizsgálgatta. Szóval azt állítja, hogy ért a puskához. No, akassza le azt a fegyvert, amely ott lóg a falon a keze ügyében. Mutassa meg, hogyan célozna vele. Kicsi nehéz fegyver, medveölő, de jobbat kívánni sem lehet. Leakasztottam a puskát, szabályosan vállamba szorítottam, és lövésre készen tartottam. Ejha! Kiáltott fel, mizte Harry csodálkozó. Úgy kapta fel, mint valami sétapáca volna. Nem is látszik meg magán, hogy ilyen izmos. Bizonyára ért a súlyemeléshez, Mi? Válasz helyett odaléptem hozzá, megragadtam derékszíjánál, és fél kézzel a fejem fölé emeltem. – terem tésit! – kiáltotta lábával kalimpálva. – Ereszene, tegyen le Újra talpra állítottam, és bocsánatot kértem tőle az elhamarkodott tréfáért. – Nem tesz semmit! – mondta. – Látom, éppen olyan biva ereje van, mint az én Csárlimnak volt. Nem akartam tőle megkérdezni, kiről beszél, csak csendesen megjegyeztem, az én nevem is, Charlie. Persze, persze, mondta. És a személy olyan acélkék. Na, no, de adjuk ezt. Térjük vissza a puskára. Szeretném látni, tud-e vele célozni? Van egy bekerített telkem a közelben, ahol az új puskáimat szoktam belőni. Holnap is kimegyek oda. Nem kísérne el? Örömmel, Mr. Harry. Hány órakor? Maga nyolckor kezd tanítani, ugye? Akkor, ő értem, hat órakor. Pont hatkor itt leszek. Mr. Harry félretette a puskacsövet, a szekrényből egy sokszögű vasdarabot vette elő, és csiszolgatni kezdte. Úgy elmerült a munkájába, mintha ott se lennék. Időnként megvizsgálta a vasdarabot, és ilyenkor elmélyet figyelemmel szinte szeretettel nézegette. Ez a vasdarab úgy látszik sokat jelentett a számára. Ebből puska alkat rész lesz, Mr. Harry? kérdeztem kíváncsian. Remélem, felelte, és úgy nézett rám, mintha csak most venne észre. Megfigyeltem, hogy a sokszögű vasdarab minden oldalába egy-egy lyukat fúrtak. Már többféle puska volt a kezemben, mondtam, de ilyen alkatrész még egyikben sem láttam. Milyen rendszerű fegyverbe való? Ilyen szerkezet még nincs, felelte. Csak lesz. Az öntalálmánya? Az bizony. Akkor bocsánatot kérek a kíváncsiskodásért. Tudom, az mit titok. Sora belenézett a lyukakba, majd a vasdarabot ahhoz a puska csőhöz illesztette, amelyet az imént a kezében forgatott. Igen, titok, mondta. De ön előtt nem rejtegetem. Ha az is, úgy látom, tud hallgatnia kell. Egy egészen újfajta ismétlő karabéjon dolgozom, amelyből 25 lövést lehet leadni. Olyan tár nincs, amely 25 töltént tudna befogadni, jegyeztem meg kételkedve. Ez a szögletes vasdarab tárolja majd a töltényeket, és juttatja egyenként a csőbe. 25 lyuk van rajta, ugyanannyi töltény számára. A szerkezete még nem kész. Évek óta töröm rajta a fejemet, de most már közel vagyok a megoldáshoz. Amikor elbúcsúztam a derék puskaművestől, nem is sejtettem, hogy a nehéz medveölőnek, amelyet a falról leakasztottam, és a herriféle karabénak, mely szinte a szemem látára született meg, milyen nagy szerepe lesz még az életemben. Másnap reggel pontosan a megbeszélt időben újra beállítottam Mr. Harry műhelyébe. Jó, van, fiatal barátom mondta. Már indulhatunk is ön vigye magával a medveölőt, én meg egy könnyebb puskát akasztok a vállamra. Tíz perces séta után megérkeztünk a telekre, amelyet Mr. Harry szabályos kis lőtérnek rendezett be. Most megtöltötte mindkét fegyvert. Előbb ő adott le néhány lövést, aztán intett nekem foglalja el helyemet a lövőpadon. Mivel a medveülőt még nem ismertem, első lövésem nem volt tökéletes, de a második már a céltábla kellős közepét találta el. Következő golyóim pedig pontosan abba a lyukba repültek, amelyet a második golyóm ütött. Mr. Harry nagyot nézett, de csak ennyit mondott. Szép, sőt meglepő ahhoz képest, hogy zöldfülű. Kezembe adta a másik puskát, hogy próbáljam ki azt is. Az ötödik vagy hatodik találat után így szólt. Nagyon jó. Mesterlövésztől sem lehet többet kívánni. Ha még lovagolni is tudna, azt mondanám, pár év múlva olyan ember lesz, aki a vadnyugaton is megállja a helyét. Mi a véleménye a lovaglásról? Nem nagy dolog, feleltem. Csak a felkapaszkodás nehéz, ha már a nyerekben ülök a többi gyerekjáték. Fürkészően nézett rám. Nem tudta, tréfállók-e, vagy komolyan beszélek. De olyan bárgyú arcot vágtam, hogy nem gyanakodott tovább. Igaza van, mondta. A felszállás egy kis erőfeszítést kíván. A leszállás könnyebb, mert a ló is segít. Úgy gondolja, hogy ledobja az embert? kérdeztem. A legjobb lovassal is megesik. Velem ugyan nem, jelentettem ki büszkén. Nincs olyan ló, amely engem levetne a hátáról. Csináljunk egy próbát? kérdezte Mr. Harry. Szívesen, feleltem. Mr. Harry az órájára pillantott. Futja az időből, mondta. Elmegyünk Jim Cornerhez, a lókereskedőhöz. Van egy pejkója, amin még nem tudott túladni. Kisé tudja? Nézzük meg, mondtam. Jim Corner háza mögött óriási udvar terült el, amelyet istállók vettek körül. A lókereskedő, úgy láttam, régi ismerőse volt Mr. Harrynek. Barátságosan fogadott bennünket, és megkérdezte, miben lehet a szolgálatunkra. Ez a fiatalember azt állítja, hogy nincs olyan ló, amely le tudná vetni a hátáról, mondta Mr. Harry. Eszembe jutott a maga Pejkója. Mit szó hozzá, Mr. Corner. A lókereskedő alaposan szemügyre vett, elégedetten bólintott, aztán így szólt. Úgy látom, elég izmos, és a csontozata is megfelelő. Ha meg akar próbálkozni a pejkó, ma semmi kifogásom ellene. Parancsára két lovász nem sokára előhozta a megnyerget pejkút az istálóból. A lón nagyon idegesen viselkedett, Mr. Harry hirtelen megbánta, hogy idehozott, és most már lebeszélt a kísérletről, ám én nem osztottam a godalmát, és hallani sem akartam arról, hogy meghátrájak. Csak egy lovagló ostort kértem, és egy pár sarkantyút. Felcsatoltam, aztán felpattantam a gyerekbe. Ez persze nem ment olyan simán, csak több eredménytelen kísérlet után sikerült, mert a ló mindent elkövetett, hogy szándékomtól eltérítsen. Amikor már a nyerekben ültem, mind a négy lábát megfeszítve felugrottam magasba, majd oldalt hajolva igyekezett tőlem megszabadulni. De én sem hagytam magam, pedig a lábam még nem volt a kenyerben. Amikor ez is megtörtént, a ló úgy felágaskodott, hogy a két lovász ilyetten félrehúzódott. Még mindig tartottam magam a gyerekben. Ekkor az okos állat az egyik falhoz szaladt, és oda akart nyomni, de az ostolom észretérítette. Akkor még nem voltam lovas, és az ügyesség hiányát combjaim erejével igyekeztem pótolni. A kemény szorítás arra kényszerítette a pejkót, hogy törődjék bele a helyzetbe. Nagy erőlködésembe került, de győztem. Amikor leugrottam a nyerekből, lábam erősen remegett, a pálykód meg egészen ellepte a veríték, a szája is csupa tajték volt. Mr. Corner megparancsolta, hogy három pokrócot terítsenek rá, és lassan sétáltassák, amíg lenemhül. Hát no, ezt nem gondoltam volna, fiatalember! fordult hozzám a lókereskedő. Biztosra vettem, hogy már az első percben kirepül a nyerekből, egy centet sem kell fizetnie, uram, az magától értetődik. Sőt, megkérném arra, ha van egy kis ideje, jöjjön el újra, és törje be ezt a bestiát. Azt se bánom, ha tíz dollárt számít, felérte. A pajakot elég drágán vásároltam, és csak akkor tudom eladni, ha kezesebb lesz. Mr. Harry csak most ért magához ijegységéből, és boldogan rázogatta a kezemet. Ha tudnám, mennyire örülök, mondta. Hisz maga nagyszerűen ért a lovakhoz, hol tanulta ezt, hol gyakorolta? Véletlennek köszönhetem, feleltem. Egyszer egy tüzes magyar ló került a kezembe. A végtelen puszta volt a hazája, és nem tűrt meg senkit a hátán. Hetekig tartotta, még engedelmességre szoktattam. Nehéz küzdelem volt, de azóta a legmankacsabb lótól sem riadok vissza. Csak hogy most már sietnem kell, mert elkésem az órámat. Amikor útjaink elváltak, Mr. Harry kezet szólított velem, és megkérdezte, mikor lesz egy szabad délutánom. Mához egy hétre feleltem. Akkor ne menjen el hazúról, hanem várjon meg, mondta Mr. Harry. Viszonozni szeretném a látogatását. A megbeszélt napon beállított hozzám. Meg akartam kínálni valamivel, de le sem ült. Csak azért jöttem, hogy magammal vigyem, mondta. Hová? kérdeztem. Egy úriemberhez, aki nagyon szeretné megismerni magát, felelte. Láttam, megint valami meglepetést tartogat számomra, és nem ellenkeztem. Rövid séta után megálltunk egy nagy ház előtt, melynek földszintjét valami iroda foglalta el. Mr. Harry karonfogott, és valósággal betuszkolt. Még annyi időm sem volt, hogy elolvassam az aranyozott betűket az üvegajtón. Valami mérnöki, tervező iroda lehetett. Odabent három úr fogadott bennünket. Mr. Harry bemutatott nekik. Helyel kínáltak, és leplezetlen kíváncsisággal meresztették rám szemüket. Úgy látszik, Mr. Harry már beszélt nekik rólam. Törülnéztem. Rajztáblákat láttam, és mindenféle műszereket. Most már igazán kíváncsi voltam, hogy mit akarhatnak tőlem. A beszélgetés közömbös dolgokkal kezdődött. Érdeklődtek, hogy érzem magam Szent louis -ban. Szép város, feleltem. De én tulajdonképpen nem szeretem a városi életet. Igaza van, felelte a három úr egyike, ha fiatalabb volnék, én se csücsülnék egy ilyen irodában. Őszes hajú idősebb ember volt, és aranykeretes pápa szemet viselt. Néhány pillanatig elgondolkozva dobolt ujjaival az íróasztalon, aztán minden átmenet nélkül megkérdezte. Mondja csak, szereti a matematikát? Mindig szerettem, de nem volt időm alaposabban foglalkozni vele. És a geometriát? Ahhoz már konyítok egy keveset. Egy nyári időben pénzt akartam keresni, és két hónapig dolgoztam egy földmérés tani intézetben. Belejöttem egy kicsit a geodéziába. A három úr összenézett. A legidősebbik megigazította orrán a szemüvegét. Geodézia? mondta tagoltan. De hiszen mi is ezzel a tudományággal foglalkozunk, persze gyakorlati célból. Amikor megláttam őnt, azt gondoltam... Nagyon rokon fiatal fiatalember, de esküdni mertem volna rá, hogy azt sem tudja, mi fájterem a geodézia. Nézze csak ezt a műszet látott már ilyet? Hogy ne láttam volna, feleltem. Teodolit. Már dolgoztam is vele. Ezután már csak úgy záporoztak a kérdések felém. Szinte az volt az érzésem, hogy vizsgáztatnak. Távcső, lánc, acélszalag, szögtükör, trigonometriai magasságmérés, szintezés, minden szóba került. A három úr sűrűn bólogatott, és Mr. Harry kezeit dörzsölgette. Eleinte mulattatott a dolog, de később már bosszantott. Úgy látszik, Mr. Harry eldicsekedett velem a barátai előtt, és meg akartam mutatni, hogy milyen csodagyerek vagyok. Köszönöm szépen, gondoltam, nekem elég volt. Nem akarom az urakat tovább feltartóztatni, mondtam, és felálltam. A szévés búcsú után, kint az utcán, Mr. Harry megállt, vállamra tette a kezét, és sugárzó arccal kijelentette: Hát, ez nagyszerű volt. Tudtam, hogy nem valok szégyen magával, de ilyen sikerre nem számítottam. Sikerre? Nem vagyok én színész, sem valami csodabogára, akit mutogatni kell. De igazán nem tudom, mire volt jó az egész. Ó, no, fiatal barátom, nem árt az emberek köz csak nem sajnálja tőlem azt a kis örömet, hogy az útját egyengetem. Hamára saját fiammal nem tehetem. Megbántam türelmetlenségemet, igazán nem akartam bánatára emlékeztetni. Hogy más a terejem a szót megjegyeztem. Tudja-e, hogy ez a pejko már egészen megszeridült? – Micsoda, újra felkereste Jim Cornert? – nem is egyszer. Reggelenként elmentem hozzá egy kicsit lovagolni. Jól esett, nem is szólva arról, hogy tíz dollárt kerestem vele. – De rég dolog, egy Jim is jól járt. Kíváncsi vagyok, mennyit kér most azért a lóért. – Na, Isten vele, nem sokára találkozunk. Körülbelül három héttel rá tanítványaim édesanyja azt mondta, ma este nem menjek el hazóról, hanem vacsorázzam náluk. Hozzáfűzt, hogy Mr. Herr is itt lesz, azon kívül Sam Hawkins is, a híres vadász, akinek a nevét a vadnyugaton mindenki ismeri. Hallottam már róla. Mentegetőztem, hogy még csak rövid időt töltöttem itt, és nagyon tájékozatlan vagyok. Valamivel korábban mentem be az ebédlőbe. Kis tanítványom az öt éves ke a terített asztal körül sürgülődött, amikor meglátott odaszaladt hozzám, és a fülembe súgta: Búcsú vacsora lesz, a tanító bácsit bucsúztatjuk Nem értettem a dolgot. Engem. Miért? kérdeztem csodálkozva. Titok, felelt a kis szözke, és ujját Ajkához emelte. Még ha akartam volna, sem volna tovább, mert már hangokat hallottam az előszoba felől. A vendégek megérkeztek, Mr. Harry két urat hozott magával. Előtt Mr. Black, mondta. Ez pedig Sam Hawkins. Hogy Mr. Black kicsoda pillanatilag nem érdekelt. Minden figyelmemet Sam Hawkins kötötte le. Alig vártam már, hogy egy igazi vadnyugati vadásszal kerüljek szembe. Első benyomásom a csalódás volt, nem ilyennek képzeltem. Sam Hawkins alacsony, szinte vézna is ember volt, nem szélesvállú, atléta termető óriás. Arca pufók és barátságos, csöppet sem marcona. Apró szeme élénken csillogott és nyughatatlanul járt ide-oda, figyelmét nyilván nem került el semmi. Bizonyára okos ember volt és kiváló képességekkel rendelkezett. Bátorsága, leleményessége, lélekjelenléte már sok nehéz helyzetben kiállhatta a próbát. Erői szívosság dolgában sem lehetett utolsó, de külseje mindeből nem árult el semmit. Az érdeklődés kölcsönös volt. Ő is erősen szemügyre vett, aztán Mr. Harryhez fordulva megkérdezte. – Ez hát az az ölt fül, akiről annyit mesélt nekem? – Ez bizony, felelte Mr. Harry. – Vagy talán nem tetszik önnek? Sőt, ellenkezőleg nagyon meg vagyok vele elégedve, felelte Hawkins. Remélem, neki sem lesz kifogása ellenem. Hi -hih -hih -hih. Hangja feltűnően vékony volt, különösen, ha nevetett. Ezt a furcsa nevetést akkor hallottam először, és még nem tudtam kellőképpen értékelni. Pedig hányszor tartotta bennem a lelket később, olyan körülmények között, amikor senki másnak nem volt kedve nevetni. Asszonyom fordult szem a ház úrnőjéhez, és szemer ravaszul felcsillant. Azt hiszem, most már megmondhatjuk fiatal barátunknak, hogy miről van szó. A hölgy bólintott, aztán így szólt hozzám. Aki ön mellett áll, Mr. Black, a gyerekek új házi tanítója, vagyis az ön utódja. Az én utódom. Dadogtam, és éreztem, hogy nagyon bárgyú képet vágok most. Igen, miután ma elbúcsúzunk öntől, kénytelen voltam új házi tanító után nézni. Tulajdonképpen ragaszkodnom kellett volna a felmondási időhöz, de nem akartam boldogulása útjába állni. Sajnálattal válunk el öntől, hiszen már szinte családtagnak tekintettük, de mit tehetünk, ha már holnap elutazik? Holnap elutazom? Hebegtem. Hova? Ekkor szem Hawkins, aki mellettem állt a vállamra csapott, és nevetve felelte. Vele, ma van nyugatra, hiszen kitűnően vizsgázott. <gül> az egész terepmérő társaság holnap indul útnak, és ön sem maradhat le. Én leszek a vezetője két jó barátommal együtt. Az egyik Dick Stone, a másik Will Parker. Utunk a Kennedy River mentén vezet új Mexikó felé. Ott majd hamarosan elfelejti, hogy zöld fülű is volt. Most aztán megértettem mindent. Ezek a jó emberek összefogtak az érdekemben anélkül, hogy tervükbe engem is beadtak volna. Kedves meglepetésnek szánták. Földmérő leszek a vadnyugaton, egy nagy vasútépítés előörse. Érdekes munka és éppen nekem való. Most Mr. Harry vette át a szót. Ön itt egy nagyon kedves családhoz kerül, de rögtön láttam, hogy a szíve máshová vonza. Az őserdő, a préri, a váratlan kalandok. Sóvárgását meg tudom érteni. Ezért fordultam az Atlantikant Pacific Vasútépítő Társasághoz, és felajánlottam nekik az önszolgálataid. Le is még pedig az ön tudta nélkül. A vizsga kitörően sikerült, és most elhoztam a kinevezését. Zsebéből összehajtott papírlapot vett elő, és a kezembe adta. Nevemre szóló úgynevezett akceptáló levél volt. Gyorsan átfutottam a tartalmát. Amikor a megállapított fizetéshez értem, nem hittem a szememnek. Olyan összeg volt, melyre legmerészebb álmomban sem számítottam. Mr. Harry mosolyogva nézett rám, és így folytatta. Lóáltan teszi meg az utat, tehát egy jó lóra van szüksége. Megvásároltam a pejkót, amelyet öntört be. Ez lesz az én ajándékom, de fegyver nélkül nem kellett útra. Megkapja tőlem a medveülőt. No, mit szól hozzá, ember? Nem tudtam szólni. Csak megragadtam a kezét, és úgy megszorítottam, hogy felszisszent. Zavaromból a ház asszonya segített ki, mert elfoglalta helyét az asztalfőn, és nekünk is az asztalhoz kellett ülnünk. A vacsora elkezdődött, és szerénytelenség lett volna magánügyeimmel előhozakodnom. Inkább hallgattam, és minden figyelmemet a kitűnő vacsorának szenteltem. Korán köszöntem el a háziaktól, mert másnap hajnalban kellett felkelnem, hogy csomagoljak, és a legszükségesebbeket elintézzem. Mr. errit is fel akartam keresni még egyszer, hogy újságát megköszönjem. Másnap, amikor beállítottam hozzá, szem Hawkins-t is ott találtam. Most végre sikerült megtudnom egyesmást arról, ami rám várt. Az említett társaság hatalmas vállalkozásba kezdett. Olyan vasútvonalat akart építeni, amely St. Louisból indul ki, és az indián territóriumon, Új-Mexikón, Arizonán és Kalifornián át, a csendes óceán partjáig halad. A tervezett útvonalat szakaszokra osztották, és mindenütt egyszerre kezdik el a felmérési munkálatokat. Az a szakasz, ahová engem osztottak be, a Kennedy river a Pekosz folyó forrás vidékéig terjedt. Az ér részlegem főnöke Bancroft főmérnök lesz, és rajtam kívül még három geodéta tartozik hozzá, így hívták azokat, akikre a terep felvételi, földmérési és térképészeti munkát bízták. A helyszíre Sam Hawkins, Dick Stone és Will Parker vezett bennünket. Ott már egész csapat vadnyugati vadász vár ránk, akik biztonságunkról gondoskodnak, azon kívül számíthatunk a katonai erődök segítségére is. Miután mindezt közölték velem, elérkezett a búcsú pillanata. Magam sem tudom, Mr. Harry, kezdtem. Hogyan köszönjem meg önnek azt a sok jót? Micsoda? vágott a szavamba. Talán csak nem akar hálálkodni. Mit szó hozzá még csak mégiscsak zöldfülű, nem? Jól hálba vágott, kezet szólított velem, aztán gyorsan elfordította a fejét. Észrevettem, hogy szeme könyvbe lábadt. Szerettem volna még valamit mondani, de nem tudtam. Úgy éreztem, mintha gombóz lenne a torkomban. A bölcs sápadt A pompás Északamerikai amerikai ősz a vége felé járt. Már három hónapja tevékenykedtünk ezen a vidéken, de feladatunkat még félig meddig sem oldottuk meg, még a szomszédos részlegek már körülbelül elkészültek munkájukkal. Lemaradásunknak két oka volt. Először is igen nehéz terep jutott nekünk. A tervezett vasútvonal a kennedy river mentén haladt az őserdőn és prérin át Új-Mexikó felé, de a pontos irányt magunknak kellett felfedeznünk. Ez sok fárasztó lovaglást és számos összehasonlító magasságmérést igényelt, még mielőtt a tulajdonképpeni munkát megkezdhettük volna. Azon kívül szüntelenül résen kellett lennünk, mert a környéken indiánok kóboroltak. Kajovák, komancsok és apacsok, akik munkánkat ellenséges szemmel nézték. Még attól is óvakodnunk kellett, hogy vadászgassunk és konyhánkat friss hússal lássuk el, mert különben az indiánok könnyen nyomunkra akadtak volna. Mindazt, amire szükségünk volt, Santa Fe-ből kaptuk, ők küldték utánunk. A másik ok, mely munkánkat hátráltatta abban rejlett, hogy a társaság összetétele nem volt megfelelő. A részleg csupa léha alakból állt, aki könnyen és gyorsan akart pénzt keresni, de dolgozni nem szeretett. Teljesen hiányzott belülük a felelősség érzet. Csak hamar kiderült, hogy a részlegben én vagyok az egyetlen ember, aki kötelességét komolyan veszi. Rám is hagytak mindent, és gúnyos megvetéssel nézték, hogy helyettük is dolgozom. Mr. Bancroft a főmérnök értett volna a dolgához, de megrögzött alkoholista volt. Hordó számra hozott a Santa Féből a pálinkát, mely jobban érdekelte, mint valamennyi műszer együttvéve. Néha egész nap részegen hevert a fűben. Miután az egész élelmezési számlát közösen fizettük, a másik három geodéta, Ricks, Marcy és Wheeler gondosan ügyelt rá, hogy kivegye részét a pálinkából, és versenyt ittak a főmérnökkel. Ami engem illet világéletemben utáltam az alkoholt, és ezért még külön is megvetettek. Amikor munkánk színhelyére megérkeztünk, már ott találtuk a vadnyugati vadászokat, akiket előzőleg szerződtettek. Az ő feladatuk lett volna, hogy munkánkat mindenben elősegítsék. Nem kellett sok idő ahhoz, hogy rájöjjek, ezektől ugyan nem várhatok semmit. Csupa kalandor volt, a vadnyugat söpredéke. Mondanom sem kell, hogy ilyen körülmények között a munkafegyelem ismeretlen fogalom volt. Névleg Bancroft volt a főnök és parancsnok, de a kutya sem engedelmeskedett neki. Rendelkezéseit egyszerűen kinevették. Erre káramkodott egyet, aztán a pálinkás hordócskához lépett, hogy lelki egyensúlyát helyreállítsa. Lassan két élettem a tényleges munkavezető. Ügyesen és óvatosan kellett eljárnom, körülbelül úgy, mint egy okos asszony, aki részeges férjét kordába fogja, anélkül, hogy az észrevenné. Helyzetem egészen vigasztalan lett volna, ha nem áll mellettem Sam Hawkins és a két másik erdei vezető, Dick Stone meg Will Parker. Ez a három derék, becsületes ember még hamarabb felismerte a helyzetet, mint én, és pártfogásába vett. Hallgatólagosan véd és dat szövetséget kötöttünk a többiekkel szemben. Mint tapasztalt emberek tudták, hogy nyíltan nem húzhatnak újat az egész züllött bandával, de éreztették velem, hogy számíthatok rájuk. Különösen Sam Hawkinsnak tartoztam hálával. Ő volt első tanítómesterem azokban a dolgokban, amiket a vadnyugaton tudni kell. Első gondja volt, hogy megtanította a legjobb és legveszedelmesebb fegyver, a lasszó kezelésére. Napról napra órákon át gyakorolta velem a lasszóvetést ez a kis ember. Lova volt a cél. Nem nyugodott, amíg el nem érte, hogy minden dobásom szágódás közben is biztos legyen. Mindig volt hozzám egy-két elismerő szava. Ez már tűrhető, fiatalúr, mondta kötekedő jó indulattal. Persze ne képzelje, hogy már mindent tud, még sokat kell tanulnia, de ha így halad egy-két év múlva, nem lesz többé zöldfül. <hihihi> A részlegünk számára kijelölt feladattal csak előbbre jutottunk valahogy. Magam csodálkoztam rajta legjobban, de így volt. Bancroft kijelentette, hogy nem sokára átlovagol a szomszédos részleghez, és tájékoztatja őket eredményeinkről. A részlegeknek ugyanis utasítások volt arra, hogy tartsák egymással a kapcsolatot. Hozzánk is érkeztek időnként küldöncök a szomszédos részlegektől, így szereztem tudomást arról, hogy az előttünk dolgozó csoport munkája nagyon szépen halad. Bancroft vasárnap reggel akart ellovagolni. Előbb természetesen búcsú poharat kellett üríteni, az ivászatra mindenkit meghívta, csak engem nem Hawkins-t, Stone-t és parker is meghívták, ők azonban valami ürügyjel távol tartották magukat. Egyik pohára másikat követte, és a vége az volt, hogy Bancroft már támajogni se tudott. Arról szó sem lehetett, hogy ma nyerekbe őjön, előre sejtettem, hogy így lesz. Undorodom a részeg emberektől, hogy ne is lássam őket sétálni, mentem az erdőbe. Még negyed órányira sem távolodtam el a táborunktól, amikor két lovast pillantottam meg. Az egyik egy örege berdei vezető volt, aki már járt nálunk. A másik pedig rendkívül értelmes és erélyes arcú fiatal férfi, meglátszott rajta, hogy tanult ember. Amint a közelembe ért, természetesen megszólított. Megkérdezte, ki vagyok, és mi helyet a nevemet meghallotta felkiáltott. Á, tudom már, ön az a fiatal gentleman, aki olyan lelkiismeretesen dolgozik társai helyett is, híre már hozzánk is eljutott, engedje meg, hogy bemutatkozzam, White főmérnök vagyok. A tőlünk nyugatra eső részleg főnöke volt, akihez Bancroft ma át akart lovagolni. Nem tudtam, miért előzte meg, de nyilván oka volt rá. – Szeretnék önnel kicsit elbeszélgetni – mondta. Leszállt a lováról, és hozzám csatlakozott. Visszasétáltam vele a táborunk felé. Még ki sem léptünk a fák közül, amikor megpillantotta a pálinkás hordót és a körülötte heverő részeg embereket. – Így állunk hát? – kérdezte. – Szép dolog, mondhatom. A munkánk legnehezebb része elkészült – Feleltem. és ennek örömére kocintani kellett. Mr. Bancroft éppen ma akart átmenni önhöz. Mindjárt felébresztem. Ne, ne zavarja. Had aludja ki a mámorát. Jobb is, ha inkább önnel beszélek. Ki az a három ember, aki ott áll a tisztás szélén, külön a többitől? Sam Hawkins, Phil Parker és Dick Stone. A három legmegbízhatóbb kísérőnk. Á, Hawkins, az a fura kis emberke. Pompás fickó mások, jót hallottam felőle. Hívja ide őket. Intettem nekik, és amikor odajöttek hozzánk, megkérdezte White főmérnököt. – Valami baj van talán, hogy átfáradt hozzánk, Mr. White? – Semmi, semmi, csak körül akartam nézni egy kicsit. – Az önök munkája összefügg a miénkel, Ha lemaradnak, mi sem tudunk tovább menni. Mentegetni próbáltam társaimat. Felemlegettem a nehéz terepviszonyokat és egyéb akadályokat. – Tudom, tudom – vágott a szavamba. – Ha ön nem dolgozott volna három ember helyett, is Bancroft még ott tartana, ahol elkezdte – nem tudom, honnan veszi ezt Mr. White. Biztosíthatom, hogy az egész részleg igyekezett, és ugyan, ugyan, ugyan. többször megfordultak itt, és megfigyelték a dolgokat. Nagyon szép öntől, hogy szerénykedik, és védi a főnökét, de majd megkérdezünk valaki mást is, például a kitűnő Mr. Hawkins-t. Üljünk csak le valahol. Letelepettünk a sátra mellett a főbe. Alaposan kifaggatta Hawkins-t, stone -t és parker akik mindent őszintén elmondtak, Hiába igyekeztem közbeszólni és ennyi körülményekre utalni. Végül a főmérnök felszólított mutassam meg részlegünk térképvázlatait és munkanaplóját. Erre nem lettem volna köteles, de megtettem, mert nem akartam megbántani, és láttam, hogy csak jót akar. Minden figyelmesen megvizsgált, aztán így szólt. Nyilvánvaló, hogy a feljegyzéseket és a rajzokat egyetlen ember készítette, és ez ön. A többiek egyetlen betűvel, egyetlen vonallal sem járultak hozzá. Erre már nem tudtam válaszolni. A napló, folytatta Mr. White, nem tünteti fel, hogy az elkészült munkából ki mennyit végzett el. Az összetartás dicséretes dolog, de öntózásba viszi. Hockész ravasz arcot vágott és megjegyezte. Nyújjon csak a fiatalember belső zsebébe, Mr. White. Egy bádok dobozt találott, amely valamikor szardiniákat tartalmazott. A halakat megették, az olaj megszáradt, és a dobozban most valami írás van. Naplónak is nevezhetném, titkos naplónak. Bizonyára többet árul el, mint a hivatalos napló, amely a tisztelt urak lustaságát palástolni igyekszik. Szem tudta, hogy naplót vezetek, s egy bádok mindig magamnál hordom. Bosszantott, hogy elárulta, de most már kénytelen voltam megmutatni Mr. White-nak, aki átnézte, és azt mondta. Ezeket a lapokat tulajdonképpen fel kellene küldenem vállalatunk igazgatóságához. Az ön kollégái naplopók, és nem érdemlik meg a fizetésüket, önnek viszont háromszoros fizetést kéne kapnia. De csináljon, amit akar, csak egyre figyelmeztetem, gondosan őrizze meg a fejjegyzéseit, valamikor még hasznukat veheti. Most pedig keltsük fel a jeles társaságot. Felállt és kiabálni kezdett. A tisztelt urak feltápászkodtak, és bárgyú arccal bámultak ránk. Bencraft káromkodva méltatlankodott, hogy felmertük verni álmából. De amikor megtudta, hogy vendégeket kaptunk, udvariasabb hangot ütött meg. Első dolga volt a másik főmérnököt egy pohár pálinkával megkinálni. Helyes, mondta Mr. White. Mindketten egyenrangóak vagyunk, és én nem parancsolhatok önnek. Tizenhat ember heverít részegen a pálinkás hordó körül pontosan megszámoltam. Ön azt mondja, semmi közöm hozzá, igaz? De nem tilthatja meg, hogy az igazgatóságnak beszámoljak arról, amit itt két órán át keresztül megfigyeltem. Két órán keresztül, hületezett Bancroft. M Már két órája itt van? Körülbelül, feleltem Mr. White. Volt időm tájékozódni. Megtudtam, hogy az egész társaság úgy él itt, mint valami üdülőhelyen. Csak egy ember dolgozik, méghozzá a legfiatalabb. Bancroft ugrott hozzám, és az arcomba sziszegett. – Ez magam mesélte neki, mi? Ahogy a alattomos, hazug rágalmazó. – Téved! – kiáltott rá Mr. White. Fiatal kollégája igazi gentleman módjára viselkedett, egyetlen szóval sem panaszkodott örre, sőt, mentegetni igyekezett. – Nyugodtan bocsánatot kérhet tőle. – Bocsánatot kérni tőle? Még minden. Nem! – Kacagott Bancroft gúnyosan. Ez egy tapasztalatlan zöldfülű. Egy háromszöget se tud egy négyszögtől megkülönböztetni, és már geodétának nevezi magát. Már régen elkészültünk volna a munkákkal, ez a hülye nem lábatlankodik itt, és nem tetézi egyik hibáta. Nem bírtam tovább hallgatni. Hónapokon át némán tűrtem a gasságait, de most betelt a pohár. Vállon ragadtam, és úgy megráztam, hogy nem tudta a megkezdett mondatot befejezni. A pálinka Bancroft mondtam. Ha nem venném tekintetbe, hogy tök részek, torkára forrasztanám a gyalázatos szavait. Nem volt ávo ember, de most megszeppent. Olyan arcot vághattam, hogy megijedt tőle. De a következő percben magához tért, és társaihoz fordult segítségért. Mr. Rattler, kiáltotta első testőrének, maga és emberei azért vannak itt, hogy megvédjenek. Némán tűri, hogy ez az ember rám támadjon! Rattler magas termetű széles válló durva harcú fickó volt, Valóságos oráng után. Erejéről csodákat meséltek, de azért is féltek tőle, mert a főmérnök ivó cimborája volt. Már régen görbe szemmel nézett rám, és örült az alkalomnak, hogy most belém köthet. Oda is elém, is így szólt. Mr. Bancroft, Egy percig sem téröm tovább. Ez a tacskó még gyerekcipőben jár, és felnőtt emberekkel, mert újat húzni. Majd én elveszem a kedvét attól, hogy hazudjon és rágalmazzon. Eresztedet is a főmérnök urat, te zöld fülű! Ez persze nekem szólt. Meg is ragadta a karomat, és megszorította. Most már nem törődtem a főmérnökkel. Ha két ellenfél közt kell választanom, inkább az erősebben számolok le. Egy mozdulattal kirántottam a karomat vasmarkából. Tacskónak nevez, hazugrágalmazónak. rágalmazónak, tüstént vonja vissza Mr. Rettler, különben Hát Halták ezt, rikácsolta Rettler. Tisztára hülye, nem? A következő pillanatban öklömmel úgy halántékon csaptam, hogy elterült, mint egy zsák. Egy percig mély csend uralkodott, aztán retler egyik társa elordította magát. Csimbolák, csak nem nézzük tétlenül, hogy ez a pivaszkők a vezérünknek áll a tapasson, Üssük a gyara tart. Nekem ugrott. Kellőképpen fogadtam, hatalmas rúgással a gyomrába. Elég jó védekezés, de csak akkor, ha az ember jól meg tudja vetni a másik lábát. Az érrúgásom sikerült, ellenfelem összebicsaklott. A következő percben már a mellint érdeltem, és szorgalmasan öklöztem. Elkábult. Gyorsan felugrottam, előrántottam övemből mindkét revolveremet, és elkiáltottam magam. Jöhet a következő! Rettler bondájának nagy kedve volt két púrújjár cimboráját megbosszulni, de egyelőre tétovázva néztek egymásra. Jónak láttam figyelmeztetni őket. Ide hallgassatok! Aki csak egy lépést tesz felém, vagy fegyvere után jól, tüstén golyót kap a fejébe! Ekkor Sam Hawkins odaállt mellém, is kijelentette. Az Air Revolverem is elsülhet, ha minden kötél szakad. Vegyétek tudomásul, hogy ez a zöld fülő az én védelmem alatt áll. Aki csak egy ujjal is hozzányúl, szitává lövem. Komolyan beszélek? <gül> Most már Dick Stone és Will Parker is odaállt mellénk, jelezve, hogy nem hagyják cserben Sam hawkins -t. Ettől a négyes fogattól alaposan megszeppentek. Káromkodva elfordultak tőlünk, és úgy tettek, mintha nem történt volna semmi. Bencraft jónak látta sátrába visszahúzódni. White csodálkozva mert rám a szemét. Ez hihetetlen, uram. Nem is képzeltem volna, hogy ilyen hatalmasak le van. Nem csodálnám, ha ennek híre menne, és önt ezentúl Shatterhandnek neveznék. A kis hókéznak roppantul megtetszett az ötlet. Nagyszerű nevet adott önnek, kiáltott felelkesen. Shatterhand! Hi, -hi, -hi, hi Nem Shatterhand. Nem, Shatterhand. Egy ember, akinek ökle poszdórjává zúz. Találóbbat ki sem volna. Ha Sam Hawkins hóna alá egy zöld abból aztán lesz valaki. Shatterhand. Old Shatterhand. A híres Old Firehand mintájára, akinek már nem is tudják az igazi nevét, mert csak így emlegeti mindenki. Még az old szóval is megtoldotta új nevemet, pedig igazán nem voltam öreg. De hát ez is a befézéshez tartozik. Így lett belőlem. Jó öreg Shatterhand. White megragadta a karomat, félrevont, és így szólt. Ön nagyon tetszik nekem, uram. Nem lenne kedve átjönni az én részlegembe? Kedvem lenne hozzá, de nem tehetem. Miért? Mert a kötelességem ide köt. Úgy jön, majd én tartom a hátamat. Nem, Mr. White. Ha elmegyek innen, akkor ennek a részlegnek a munkája kiesik. Itt törődik vele. Itt annyi ellenséget szerzett magának, hogy úgyse lesz maradása. Én csak védekeztem. Egyébként nem félek tőlük. Az a két ökölcsapás csak tekintét szerzett nekem. Ezen túl meggondolják, mielőtt belém kötnek. Jó van, fiatal barátom. Az ember akarat a szabad. Bizonyos mértékben tőle függ, hogy az élete paradicsom lesz, vagy pokol. Attól félek, ön a poklot választotta. De egy darabig elkísér, nem? Már vissza akar menni, Mr. white amit látni akartam, láttam. Semmi kedvem tovább itt maradni. Nem eszik valamit velünk mielőtt elindul. Majd közben A nyeregtáskámban van elég lemózsia. Bancroftól nem búcsúzik el. Semmi kedvem hozzá. Nem akart megbeszélni vele valamit? De igen, csak hogy azt önnek is megmondhatom. Figyelmeztetni akartam, hogy egyre több indián ólálkodik itt. Látta őket. Csak a nyomaikat. Ez az az időszak, amikor a bölények és a vadlovak délfelé vonulnak. Az indiánok ilyenkor otthagyják a falvaikat és megkezdik a vadászatot. A kajováktól nem kell félni, tolvaj népség, de megegyeztünk velük, és megígértek, hogy nem akadályozzák meg a vasútépítést. építést. Viszont a komancsok és az apacsok hallani sem akarnak róla. Engem ez már nem érdekel, mert ma-holnap befejezem a munkámat, és más vidékre vonulok. Jó lesz, ha önök is igyekeznek, a talajt napról napra forróbb lesz. Most kérem nyergeljen, és kérdezem meg, Szemhókénsz nincs a kedve velünk tartani. Szemnek mondhatom sem kell, kedve volt hozzá. Bementem Bancrofthoz a sátrába, és közöltem vele, hogy szemmel együtt elkísérik White főmérnököt egy darabig. Engedét nem kellett kérnem tőlem, mert vasárnap volt. Törétek ki a nyugatokat, álljan vagytok! Felelte udvariasan, és hátat fordított nekem. Bacon vidáman felnyerített, amikor megnyergeltem. Amióta megszelítettem, jó barátok voltunk. Vidáman kocogtunk az erdőben a szép őszi reggelen. Déltájában egy forrásra bukkantunk, itt megpihentünk és falatoztunk. Tovább már nem kísértük a főmérnököt, aki emberével együtt ellovagolt, míg mi kisé még heverésztünk a főben. Mielőtt felcihelőtünk volna, hogy táborunkba visszatérjünk, a forrás fölé hajoltam és tenyeremmel vizet merítettem, még egyszer inni akartam a kristály forrásvízből. Ekkor észrevettem valamit a Földön. Olyan volt, mint egy emberi lábnyom. Rögtön felhívtam rá szemfigyelmét. hosszasan vizsgálgatta, aztán így szólt. Mr. White tudta, mit beszél, amikor azt mondta, indián támadásra is fel kell készülnünk? Azt hisz, hiszem, hogy ez egy indián lábnyom. Igen, határozottan fel lehet ismerni az indián mokaszín körvonalait. Nos, hogy érzi magát fiatalember? Kitűnően. Nem fél? Van eszemben. Nem is a gólik? Nem én. Látszik, nem volt még dolga indiánokkal? Annál kíváncsi vagyok rájuk. Bizonyára ugyanolyan emberek, mint mi. Szeretik a barátaikat, gyűrölik az ellenségeiket. Mivel soha életemben nem ártottam nekik, és nem is akarok ártani, semmi okom tőlük tartani. <gül> Így bezélet zöld fül. <gül> Csúfolódott szem. Mit gondol? Kérdeztem. Mikor járt itt ennek a mokaszínnek a gazdája? Lehet már két napja. Bizonyára meglátjuk még a nyomait odébb is, ha csak a fű fel nem egyenesedett közben. Kém volt talán. Igen, bőlények után kémkedett, mert jelenleg nincs háború az itteni törzsek közt, tehát katonai felderítőket nem küldenek ki. Ez itt bizonyára egy fiatal indián volt. Miből gondolja? Tapasztathalcos nem lép be a vízbe, ahogy ezt tette, mert akkor szembetűnő nyomokat hagy maga után. Na, de menjünk tovább. A se baj, ha szembe kerülünk ezzel az indián zöldfülüvel. Legfejebb elbeszélgetünk vele, ha minden kötél szakad. Vigyorogva nézett rám, de nem sikerült felbaszantania. Tudtam, mire ellik a szavai mögött. A jó szem csak azért ugrat, mert így akarja kifejezni, hogy jól megértjük egymást. Tulajdonképpen vissza kellett volna fordulnunk abba az irányba, ahonnan jöttünk. De mint jó geodéta, tanulmányozni akarta meg kicsit a terepet, és nagyobb kerülőtől sem riadtam vissza. Nem sokára egy szép völgybe érkeztünk, mely szinte nyílegyenesen húzódott Észak felé. Rövid poroszkálás után szem megállította a lovát, és kezét szeme fölé ernyőzve figyelmesen nézett a távolba. Ej, <tessz> hey, ha! kiáltott fel. Itt vannak, csak ugyan! Kik? kérdeztem kíváncsian. Én is kimeresztettem a szememet, és húsz-huszonöt lassan mozgó pontot fedeztem fel a láthatáron. Őzek talán találgattam. őzek <tessz> nevetett. Őzek a Kennedy River mellett. Nem járatas az állattamban mondhatom. Azt is tudhatná, hogy űzek ilyen távolságból még pontoknak sem tűnnének fel. Jóval nagyobb állatok ezek. Csak nem bölények. Hozzám! Bölények, vad, bivajok, bájszonok! Nevezze, ahogy tetszik. Megkezdték vonulásukat. Ezek az első példányok, amelyek ide érkeztek. Mr. white ebben is igaza volt. Na mihez kezd most, fiatalember? Közelebb megyünk hozzájuk. És aztán... – Megfigyeljük őket – feleltem. Még sohasem láttam bőleint, most megnézem közelebbről. – Megnézi, ha minden kötés szakad? <gülkül> Elég szerény kívánság, de én nem érem be ezzel. Nem nézni akarom őket, hanem elejteni. Elkövettem azt az ostobaságot, hogy megkérdeztem. Minek? Minek? Hát nem tudja, hogy a pecsenye milyen finom falat? Mi a manna vagy az ambrózia hozzá képest? Én ma vesepecsenyét fogok enni, akkor is, ha az életembe kerül, a szél szembe fúj. Ez nagyon jó. A völgy egyik oldala napos, a másik árnyékos. Meghúzódunk az árnyékban, nehogy a kelleténél hamarabb észrevegyenek bennünket. Gyerünk! Előbb még megvizsgálta két csöves puskáját, amelyet Lidinek becézett, és lóra pattanva elnyargalt a völgy árnyékos oldalán. Én is megvizsgáltam medveölőmet, aztán szem után iramodtam. Amikor észrevette, bevárt és megkérdezte. Csak nem akar észleni a bölény vadászaton, uram. De mennyire? Nem tanácsolom, a bölény nem kanári madárka, amely a tenyerünkről csipegeti a kendermagot, észre se veszi, és már pép taposták, érti? Majd meglátjuk. Csend legyen, rivald rám szem, olyan erélyesen, mint még soha. Nem akarom, hogy halál az én lelkemen szárhatjon. Máskor csináljon, amit akar, de most engedelmességet követelek. Tudomásul vettem, feleltem mosolyogva. Vagy húsz darab lehet, ha jól látom, folytatta szem. De máskor ezrével vanulnak a prérin keresztül. Láttam már olyan csordát is, mely tízezer főből állt. Valamikor ez volt az indiánok kenyere, de a fehérek ettől is megfosztották őket. Az indián kímélte a vadat. Mindig csak annyit ejtett el, amennyire szüksége volt, de a fehérek szörnyű mészárlást vittek végbe köztük, ezt ellenül minden ok nélkül. A vége az lesz, hogy a bölények kipusztulnak. Sajnos ugyanígy lesz a vadlovakkal is. Valamikor ezernyi musztánk száguldozott itt. Most meg szerencsénk van, ha százat látunk egy csomóban. Most már óvatosabban közeledtünk a csordához, amely nem sokára alig négyszáz lépésnyire volt tőlünk. Újra megálltunk. A bölények legelésze ballaktak a völgyben felfelé. Élükön egy öreg bika haladt, olyan óriási, hogy nem győztem csodálni. Két méter magas lehetett, és a hossza talán három. Akkor még nem tudtam egy ilyen bölény súlyát felbecsülni. Mai szememmel nézve ez a bika harminc mázsát is nyomhatott. Bámulatos hús és tömeg. Egy pocsolyához ért és belefeküdt. Boldogan hempergett a sárban. Ez a vezérbika! Súgta szem. A társaság legveszélyesebb tagja. Nem tanácsos belekötni. Én azt a fiatal tehenet veszem célba, mögötte jobbra. Figyelj el csak, hova célzok? A válcsontja alá. Akkor a golyóferdén a szívébe hatol. Ez a legjobb, sőt az egyetlen biztos lövés, ha csak nem találjuk el a szemek között. De ki lesz olyan őrült, hogy egy bölényt szemtől szembe vegyen célba? Húzódjék meg a lovával a bokrok között, akkor szépen végignézheti az egészet. De az istenért, eszében jusson előbújni, amíg nem mély van. Mit tagadás, izgatott voltam, ha nem is mutattam. Lovam annál jobban elárulta a nyugtalanságát. Bölényt még ő sem látott soha, és rúgkapát félelmében. Legjobban szeretett volna eliramodni, és csak nagy ügyjel bajjal tudtam visszatartani. Szemközben vagy háromszáz lépésnyire közelítette meg a bölényeket. Ekkor megsarkantyúzta a lovát, és elnyargalt a vezérbika mellett, aki szemel tehén felé. Ez megriadt, de már nem volt ideje elszaladni. Láttam, hogy szem vágta közben célba veszi és lő. A tehén megrázkodott, de azt már nem tudtam megfigyelni, hogy összeesette. Figyelmemet sokkal izgalmasabb látvány kötötte le. Az óriási bika felugrott, és szem hókészre meresztette szemét. Micsoda hatalmas állat. Vaskos feje, széles homloka, rövid, de erős, felfelé görbülő szarvai, sűrű, csapzott bozontja a mellén és a nyaka körül. Veszedelmes állat, annyi bizonyos, de szinte ingerelte a vadász arra, hogy összemérje vele erejét. Engem is a dac indított arra, hogy elhagyjam búvó helyemet? Vagy pejkom türelmetlenségében szökkent ki a bozoltból? Nem tudom. Egyszerre csak azon vettem magam észre, hogy egyenesen a vezérbika felé vágtatok. Meghallotta a közeledésünket, és felém fordult, aztán leszekte fejét, hogy szarvaival felnyásaljon. Még hallottam, hogy szem rémülten kiált felém valamit, de nem tudtam megérteni. Ahhoz nem volt időm, hogy fegyveremet lövése emeljem és célozzak. Örültem, hogy egy gyors fordulattal kitérhettem a támadás elől. A bika szarvai nem sértették meg a lovamat, de hajszálnyira suhantak el a lábam mellett. Lovam nagyot ugrott, aztán belezuhant annak a pocsolyának a közepébe, ahonnan a bika csak az imént tápászkodott fel. Nem tudom, hogyan történhetett, alig hanem szerencsém volt, mert idejében le tudtam ugrani a nyerekből, és a következő pillanatban ott álltam Lovan mellett puskámmal a kezemben. A bika utánunk erett, és közben oldalát felém fordította. Céloztam, ez volt az első eset, hogy a nehéz medveölő megmentette életemet. Megnyomtam a ravaszt, a bika hirtelen megtorpant. Pillanatnyi tétovázás nélkül belé eresztettem a második golyót is. Lassan felemelte fejét, úgy elbődült, hogy minden porcikán beleremegett, néhányszor jobbra barra tántorgott, aztán összerogyott. Majdnem örömrivalgásban törtem ki, de ráeszméltem arra, hogy fontosabb dolgon van. Lovam közben kikecmergett a pocsolyából, és elszaladt. Egyelőre nem törődtem vele, inkább szemhókészért aggódtam. Már meg is pillantottam, amint felfelé nyargalt a völgy lankáján, nyomában egy bikával, mert nem volt sokkal kisebb, mint az enyém. Tudni kell, hogy a bölény, ha felingerelték, makacsul üldözi ellenségét, és gyorsaság dolgában a legjobb lóval is felveszi a versenyt. Szem bizonyára észrevette, hogy egyre csökken a távolság közte és üldözője közt. Folyton irányt változtatott, hogy a bikát megtévesze. de ezek a hirtelen fordulatok lovát nagyon kifárasztották. Ideje volt, hogy segítségére siessek. Gyorsan megtöltöttem a medveülő két csövét, és hatalmas ugrásokkal rohantam a lankán felfelé. Szem észrevette, és közelebb akart jönni hozzám. Ez nagy hiba volt. A mögötte rohanó bikának itt sikerült a lovat oldalba kapnia. Láttam, hogy szarvait leereszti. Hatalmas döféssel felemelte a lovat lovasával együtt a levegőbe. Amikor a földre zuhantak, bozontos fejét rázva tört rájuk, hogy agyon tiporja őket. Szem rémülten felordított. Körülbelül 150 lépésnyire voltam tőle, és minden pillanat drága volt közelebből biztosabban tudtam célozni, de láttam, hogy a legkisebb tétovázás is szem életébe kerülhet. Ha nem is találom el a bikát, talán puskán dörrenése eltéríti figyelmét áltozatáról. Megálltam hát, célba vettem a bika pallapockáját, és lőttem. A bika felemelte fejét, aztán lassan megfordult. Meglátott, és felém rohant, de már kicsi lassabban, ami lehetővé tette, hogy fegyveremet lázas sietséggel újra megtöltsem. A bika tőlem harminc lépésnyire megállt, rám vérben forgó szemét, leszekte fejét, és lassú léptekkel közeledett, mint a sötét végzett, melyelől nincs menekülés. Letérdeltem, és puskám agyát vállamhoz szorítottam. Ez a mozdulat arra késztette a bölényt, hogy újra megálljon és felemelje a fejét. Alattamos fenyegető szeme puskám csővével épp egy vonalba került. Két lövést adtam le gyorsan egymás után. Az egyik golyó a bika bal szemébe fúródott, a másik pontosan a jobb szemébe. Hatalmas teste megrázkodott, aztán lezuhant a földre. Felugrottam, hogy megkeressem Sam Hawkins, de már jött is felém. Hál' Istennek él, kiáltottam rá. Nem sérült meg. Egy kizúzódás, felelte. Semmi az egész. És a lova? Szegénynek vége. Él még, de a bika teljesen felhasította az oldalát. Mindjárt agyonlövöm, hogy ne szenvedjen tovább. Átkozott bikája, alaposan megézasztott, Mi jutott eszébe belekötni? Volt eszemben. Én a tehenet vettem célba, és első lövése el is ejtettem, csak akkor vettem észre, hogy a bika utánam rohan. Gyorsan beleresztettem a második golyót, ami a Lidimben volt, de csak azt értem el vele, hogy még jobban felbőszült. Újra tölteni nem volt időm. Kénytelen voltam Lidimet elhajtani, hogy mindkét kezem szabad legyen, és lovamat jobban tudjam kormányozni. A szegény pára meg is tette a magáit, de végül ő lett az áldozat. Mert túlságosan hirtelen fordult meg vele szem. mondtam. Ha nagyobb hívben fordul, meg nincs semmi baj. Nézd csak az ölt fülüt, még ő tanítja az öregebbet. De beismerem, igaza van. Fogadja hálás köszönetemet. Ugyan szem, adjuk ezt, nézzük meg a lovát. Szomorú állapotban találtuk meg szegényt. Szem megkereste puskáját, megtöltötte, és megadta a kegyelem lövést a derék hű állatnak. Aztán leszette róla a szerszámot és a nyerget. Most aztán cipeltem magam? mondta bosszúsan. Így jár a vadász, ha elragadja a hév. Hol szerez egy másik lovat? Ne legyen rágondja, gondja, majd befogok egy mustángot. Ha a bölények megkezdik a vándorútjukat a csordanyomán, csak hamar megjelennek a vadlovak is. Remélem részt vehetek a mustángfogásban. Természetesen. Ezt meg is kell tanulnia. De most nézzük meg a vezérbikát. Talán kisemúlt még. Az ilyen öreg matuzsállámnak szívós élete van. Oda mentünk, ahol életem első bölényét elejtettem. Nem élt már. Ahogy előttem feküdt, most láttam csak igazán, hogy milyen kolosszus. Szem lehajolt, megvizsgálta, aztán megcsóvált a fejét. Hihetetlen, mondta. Pontosan ott találta el, ahol kell. Úgy célzott, mint egy tapasztalt vadász. De a dicsérethez egy kis fejmosás is jár. Hallatlan könnyelműség volt egy ilyen öreg bikával szembeszállni. Mesélje csak el, hogy történt. Részletesen beszámoltam neki a történtekről. Fejcsúválva hallgatta végig, aztán így szólt. Keresse meg a lovát és hozza ide. Felrakjuk rá a zsákmány egy részét. Mire a lovamat megtaláltam, Sam már az elejtett bölény tehén mellett térdelt a fűben. Egyik combját nagy szakértelemmel lenyúzta és kivágta a vesebecsenyét. Így ni, mondta. Ma pompás vacsoránk lesz. Ebből csak mi ketten eszünk, aztán vill és dick. Ha a többiek is bőlényhúst akarnak enni, jöjjenek érte ide ha ugyanak a keseljük, meg nem előzik őket, jegyeztem megnevetve. Igaza van, majd ágakkal betakarjuk, és nagy köveket rakunk rá. Úgy is történt. A tején tetemét egészen befettük galjakkal, és olyan nagy köveket raktunk rá, hogy legfeljebb egy medve tudta volna elmozdítani. És mi lesz a bikákkal? kérdeztem. Mi legyen? Semmi, felelteszem válvonogatva. Ilyen húsa olyan kemény, ha napokig főzük vagy sütjük, akkor sem élvezhető, ne törődjünk vele, menjünk haza. Az út vissza a táborba elég soká tartott gyalogosan. Szem mellett baktattam, skantárjánál fogva vezettem a lovamat, mely a húson kívül lovának a nyergét is cipelte. Amikor megérkeztünk a táborba, társaink körülvettek, és elhalmoztak kérdésekkel. Hol csavarogtatok, és mi az, hogy csak egy lóval jöttök vissza? Te hagytad a lovadat, hókiz! Bőlényekre vadáztunk, és az egyik bika felnyásalta, felelte szomorúan. A bőlények említésére még többen csődültek körénk. – Brények, hol? – Merre? – Egy órányira innen, ebben az irányban, mutatta szem. Egy tehenet elejtettünk, csak egy részét hoztuk el, a többit ott hagytuk. – Értem ha akartok? – Persze, hogy elhozzuk, kiáltott Feretler. – Ami az, hogy az egész csordában egyetlen tehenet lőttetek le? – Nagy vadászok vagytok, mondhatom. – Menjetek csak oda, találtok ott mást is? – felelteszem. – Ez a fiatalember elejtett két bikát is. Az egyik legalább húsz éves, elég veszedelmes dög volt a másik meg éppen rám pályázott. Nem sok hiányzott hozzá, hogy felökleljen. Ez az ötfülű az utolsó pillanatban mentette meg az életemet. De ha a húst akartok enni, ennyetek már is, mert már alkonyodik. A sötétben nem találjátok meg. Rettler cimboráival együtt elavagolt. Szemint intett Parkernek és Stone-nak, hogy maradjanak vissza. Négyen nekiláttunk a vacsora elkészítésének. Közben valami dolgom akadt a sátramban, és magukra hajttam őket. Visszafelé jövet, hallottam, hogy rólam beszélnek. A kíváncsiság arra késztetett, hogy meglapulják egy bokor mögött, és hallgatózzam egy kicsit. Csak ugyan egymagad ejtette el azt a két bikát? kérdezte Parker. Ha magam is rajta? Felelteszem. Meglátjátok, ebből a fiúból olyan vadász lesz, akinek a vadnyugaton is alig akad párja. Az ereje egyszerűen bámulatos. Tudom, bólintott Stone. Az elmúlt héten a nagy eső után játszva kiúzott egy megrakott szekeret a kátyúból. Te meg mindig orrolod, meg bírálgatod mert nem akarom, hogy fejébe szálljon a dicsőség, felelteszem. Jó anya, a kitűrő anyag, de még sokat kér a csiszolni, az elbizakodottság megáltana neki. Büszki akarok lenni a tanítványomra. De néha a dicsérő szúj sajé lenne, vélt a Parker. Majd annak is eljön az ideje, Nevetettem. De ma este ő kapja a pecsenyéből a legszebb és legízletesebb darabot. Holnap meg elviszem musztángot fogni. Tudom, nagyobb örömet nem is szerezhetnék neki. Előléptem a bokor mögül. Tüzet raktunk, és amikor már jól lobogott, jobbról-balról egy-egy villás ágat tűztünk mellé a földbe. Kereszbe raktuk a nyás céljára szolgáló szép egyenes húsángot. Ráerősítettük a hatalmas húsdarabot. Sam Hawkins lassan, türelmesen és művészi szakértelemmel forgatta a tűz fölött. Komoly arcán leírhatatlan gyönyörűség tükröződött. Csak azt nem tudta, minek örül úgy. A pompás vacsorának-e? vagy annak, hogy megmutatja nekem, miképpen kell a tökéletes vadpecsenyét elkészíteni. Valóban nekem vágtak ki a legszebb darabot. Körülbelül három fontot nyomhatott, és egész jól megbirkóztam vele, de csak azt tarthat falánk embernek, aki nem ismeri a vadnyugati vadászok életkörülményeit. Az ember tápláléka egyebek között bizonyos mennyiségű fehérjéből és szénhidrátból áll. A rendes konyha kellő arányban nyújtja mind a kettőt, de a vadnyugati prériken és erdőkben nincs más, csak hús. Ebből bizony jó sokat kell fogyasztania annak, aki reggel tőlestik küzd a természet viszontagságaival. Éjszakáit is a szabadban töltés, és olyan erőfeszítésekre kényszerül, melyekről a városi embernek alig lehet fogalma. Láttam egy öreg prémvadászt, aki nyolc font húst evett meg egy ültében, és amikor megkérdeztem tőle, jól lakott-e, mosolyogva felelte, mit csináljak, ha nincs több. Két óra múlva megérkezett a banda, és most ők láttak neki a sütésnek. Vacsorájuk nem folyt le olyan békés egyetértésben, mint a miénk, pedig jutott nekik is bőségesen, mégis összemarakodtak a jobb falatokért. Olyan éjesek voltak, hogy nem volt türelmük a húst annak rendjélyes módja szerint megsütni. Félig nyersen falták be, aztán siettek a pálinkás hordóhoz. Másnap reggel úgy tettem, mintha neki akarnék látni a munkámnak, mint máskor, de Szem odalépett hozzám, és így szólt. Hagyja a műszereket, fiatal fiatalember, nyergelje meg a lovát, és jöjjön velem egy kis kirándulásra. És mi lesz a munkával? Fütyüljön rá, már eleget vesződött, különben is remélem déltájban itt leszünk megint. Annyit mérheti számolat még ma, mint a többiek együttvéve, már szóltam a főmérnöknek, hogy magammal viszem, semmi kifogása ellene. Szem kölcsönkérte Stone-lovát, én meg a pejkomat nyergeltem meg, és elporoszkáltunk. Megkérdeztem Hókint, t hová megyünk, de titokzatosan mosolygott, és csak ennyit felelt, vagy meglátja, de jól nyissa ki a szemét. Másfél i lovaglás után egy préride értünk, melyet elég széles patak szelt át. A patakon átkelve szem leúrott a és hosszasan vizsgálgatta a nyomokat a fűben. Aztán elégedetten füttyentett. Kövesse példámat, uracskám, és kösse lovát jó erősen egy fához. Most várakozási álláspontra helyezkedünk. Mit kell a lovat megkötni? kérdeztem, pedig nagyon jól tudtam, miről van szó. Nehogy búcsút mondjon önnek mindörökre? felelte. Ilyen esetekben könnyen megtörténhetik. Milyen esetekben? Komédiáztam tovább. Nem tudja? Honnan tudnám? Nem is sejti? Nem én. Hát minek jöttünk ide? Csak nem mustángot fogni? Kérdeztem együgyű arccal. Úgy bizony! Felelte. Most már értem, bólintottam. Ilyen esetekben megtörténik, hogy lovainkat a mustángok magukkal ragadják. Hát ez honnan tudja? Olvastam róla. Az ördög vigye önt és a könyveit! Fagad ki bosszúsan. Én meg azt hittem, hogy meglepetés lesz. Ne haragudjék, kedves szem. Tegnap este hallgatóztam. Már akkor tudtam, mi vár rám ma. Mit ki a nyomokból? Hogy a musztágok már tegnap erre jártak, de ez csak az előcsapat volt. Mondhatnám az előre küldött felterítők. Ezek a vadlovak hihetetlenül okosak. Kisebb csapatot küldenek előre és oldalra is mindkét irányban. Tisztjeik vannak, akárcsak a katonáknak. A fővezér mindig egy erős, bátor tapasztalt csődör. Akár legelnek, akár vonulnak, a csapat minden oldalán a csődörök tartózkodnak. Közre fogják a kancákat és a csikókat, hogy szükség esetén megvédjék őket. Nemrég megtanítottam önt a lasszóvetésre. Remélem, nem felejtette el. Ma reggel alkalmal lesz gyakorolni, vizsgának is tekintheti. Állok elébe. Helyes? Nekem szükségem van egy lóra, és ma minden esetre megszerzem. Figyelmeztetem, hogy az a legnehezebb pillanat, amikor a kivetett lasszó megfeszül, akkor erősen üljön a nyeregben és ügyeljen rá, hogy a lova is jól megvesse a lábát. Nehogy lasszóstul, mindenestül elsodorják. A préri nagy gyalogos, szánalmas figura. Nem szeretném, ha a végén két gyalogos állna itt. Hirtelen elhallgatott, és kezével a préri északi végébe mutatott. A préri abban az irányban lejtett, és északi végét néhány domb határolta. A dombok közül egy ló bukkant elő. Egyetlen magányos ló. Nem legelészett. Lassan kocogott az emelkedőn felfelé, és fejt hol jobbra, hol balra fordította, miközben kitágult orjukkal szimatolt. – Látja? – Súgta a szem egészen halkan, noha a ló még olyan messze volt, hogy nem hallhatta meg a hangját. – Ez az elős. Azért küldték előre, hogy a terepet felderítse. – Okos csődőr, nézze csak, hogy figyel szimatol minden irányba. – Szerencsére az arcunkba fúj a szél, ezért is választottam ezt a helyet A mustán most ügetni kezdett Egy darabig előre majd jobbra és balra Végül megfordult és eltűnt a dom mögött, ahonnan jött Pompás, lelkesedett szem Milyen ügyesen felhasznált minden bokrot és horpadást fedezékül Hogy ne vehessék észre, egy indián felderítő sem csinálhatta volna ügyesebben Miért fordult vissza? Hogy jelentsen négy lábú tábornakának tiszta a levegő. De ez egyszer tévedett? Fogadjuk hogy tíz percen belül itt lesznek. Várom a parancsait uram. Ő most nyargaljon fel a préri déli végébe, és rejtőzzék el ott. Én meg levágtatok a lejtőn, és a dom mögött bújok el az erdőben. Ha jön a csapat, elengedem magam mellett, aztán hátulról kergetem őket. Ha az ön közelébe érnek, támadjon rájuk, és kergesse őket vissza én hozzám. Addig hajszoljuk a csapatot ide-oda, míg bele nem zavarodnak. Közben kiválasztjuk a két legszebb lovat, és elfogjuk. De hiszen csak egy kell, nekem van lovam. Igaza van. Majd megnézzük, melyik a jobb. Azt megtartom a másikat, meg szélne keresztjük. De lássunk már hozzá, hogy elszalasszuk a kedvező pillanatot. Nyerekbe beszállunk és elváltunk egymástól. Szem éjszak felé vágtatott én meg az ellenkező irányba. Nehéz medveölőn kiség gátolt a mozgásban, és kedvem lett volna felakasztani egy faágára, hogy később értejöjjek. De szem sokszor lelkemre kötötte, hogy az igazi vadnyugati vadász rövid időre sem válik meg fegyverétől. Így hát beértem azzal, hogy a rövidebbre húztam a fegyver szíját, legalább nem csapkodta a hátamat. Odafenn elrejtőztem a fák mögött, és lasszom végét erősen odakötöttem a nyerekkápához. Magát a lasszót karikába hajtogatva magam elétettem, hogy a kellő pillanatban kezem ügyében legyen. Izgatottan vártam a mustángok megjelenését. Negyed óra múlva apró pontokat láttam a prélim másik végében. Szemlátomást növekedtek, amint közeledtek a lejtő lefelé. Előbb verebeknek néztem őket, aztán kutyáknak, majd borjaknak, végül teljes nagyságukban tűntek elém. Bizony a mustángok közeledtek vadszágódásban. Micsoda látvány volt ez a pompás csapat. Sörényük lobogott a szélben, farkuk olyan volt, mint meg annyi tolforgó. Legfejebb háromszázal lehettek, a föld dübörgött a patáig alatt. Egy szürke csődör vágtatott legelől. Gyönyörű állat volt, és talán nem is lett volna nehéz elfogni, de tudtam, hogy igazi préri vadásznak eszébe se jutna ilyen feltűnő színű lovat választani, mely már messziről elárulna ellenségeinek. Ideje volt, hogy megmutatkozzam előttük. Lovam, ma kiúrotam a fák mögül. A szürke csődör abban a pillanatban visszahőkölt, mintha puska golyót találta volna el. A vadménes megállt és hangosan felhorkant. Riadalmuk szemmel látható volt. Aztán olyan hirtelen fordultak vissza, mintha ezt a vezényszót hallották volna. Hátra arc! A szürke csődör a menekülő csapat élére vágtatott, és nem sokára valamennyien eltűntek a völgy alján, ahonnan jöttek. Lassan követtem őket. Tudtam, hogy szem sem alszik, és nem sokára vissza irányítja a de valami szöget ütött a fejembe. Amikor a csapat megtorpant, úgy rémlett nekem, hogy egy összvér is van köztük. Nem láttam tisztán, de mintha elütött volna a többitől. El is határoztam, hogy a következő alkalommal jobban szemügyre veszem. Ez az állat az első sorban szágoldott, közvetlenül a szürke csődör mögött. Szinte az volt a benyomásom, hogy a mustángok a vezető helyettesének ismerték el. Rövid idő múlva megismétlődött az iménti jelenet. A csapat megint felém rohant fel az emelkedőn. Most jól megnéztem az alvezért, és láttam, hogy szemem nem csalt. Világos barna ösvér volt, hátán sötétebb csíkokkal. Nagyon megtetszett nekem. Nagy feje és hosszú fülei ellenére is szép állatnak volt mondható. Az összvére kisebb igényű állatok, mint a lovak, járásuk biztosabb, és nem szédülnek, ha a szakadékhoz érnek. Csupa olyan előny, amit nem szabad lebecsülni. Persze meglehetősen makrancosak. Láttam már összvért, amely megvetette a lábát, és egy tapottat sem mozdult előre, még a korbásnak sem engedelmeskedett, pedig az út jó volt, és rakománya könnyű. Úgy láttam, hogy ez az tűzesebb, tüzesebb akármelyik mustangnál. szeme okosan csillog, és járása gyönyörű. Elhatároztam, hogy befogom. Bizonyára volt már gazdája, alig hanem egy elszágódó mustánk csapat ragadta magával, és így került a vadlovak közé. A csapat most harmadszor közeledett hozzám. Már láttam, is Sam hawkins amint üldözi őket. A csapat most két felé oszlott, és jobbra-balra próbált berekülni. Az összvéra nagyobbik osztagnál maradt, közvetlenül a szürke csődör mellett. Rendkívül gyors és kitartó állat volt. Lovammal a nagyobbik csapatot vettem üldözőbe, és láttam, hogy sennek is ez a szándéka. Fogjuk közve őket, ő jobbról, én balról! kiáltotta felém. Megsarkantyúztuk lovainkat, és a mustángok közelébe jutottunk. Mindketten közéjük vágtattunk. A mustángok minden irányba szétrebbentek, akár a csirkék, ha sólyom le rájuk. Az összvér és a szürke csődör elszakadt társaitól, de együtt maradt. Láttam, hogy Szem már megforgatja lassóját feje körül. – A csődörre pályázik, zöldfülű! kiáltott kiáltotta felém. – Akkor én az összvérre dobok? Nem világosítottam fel tévedéséről, átengettem neki az összvért. Szem már annyira megközelítette, hogy kivethette lasszóját. A dobás remekül sikerült, a hurak az ösvérnyakára szorult. Most Szemnek azt kellett volna tenni, amire engem annyiszor oktatott, megállni, lovát hátra rántani és minden erejét összeszedni, hogy a kifeszülő lasszó kinevesse a nyerekből. Mindezt meg is tette, csak egy pillanattal később, mint kellett volna. Kirepült a nyerekből és nagy évben lebukvencezett a földre. Lova is majdnem felbukott, de visszanyerte egyensúlyát, és a nyerek kápára erősített lassú rángatásának engedelmes kedve az összvér után rohant. Szemhez siettem, hogy megnézem nem törte-e magát össze. Már feltápászkodott, és elképedve bámult a szökevények után. – Azt a keserves mindenit? – káromkodott. – Most még Dick Stone lovát is elveszítem? – Nem tötte meg magát? – kérdeztem. – Szállj le gyorsan, és adj át a pejkót! – kiáltott rám válasz helyett. – Minek? Hogy utánuk eredjek? a szálljon már le! Van eszemben, feleltem, és lavanat megsarkantyúzva magam vettem üldözőbe a két állatot. Kevés reményem volt, hogy utolérhetem őket, de a véletlennek segített. A ló és az összvér közt nézeteltérés támadt. Az egyik erre akart szaladni, a másik arra, de a lasszó összekapcsolta őket. Sikerült elkapnom ezt a lasszót, és néhányszor kezemre csavartam, hogy az összvért rövidebb porázra fogjam. Egy darabig még futni engedtem, de egyre jobban visszahúztam, még végre engednie kellett, különben megfulladt volna. Még egy erős rántás, és az állat lerogyott a főbe. – Csak addig tartsal, míg érek, aztán engedj el! – kiáltott a szem. Az összvér vadul rugdalózott, de szem nem ijedt meg tőle, és egészen a közelébe került. – Most ereszel, mondta. Elengedtem a lasszót. Az összvér levegőhöz jutott, és felugrott, de szem abban a pillanatban a hátára pattant. – erre néhány pillanatig mozdulatlanul állt, mintha megdermett volna rémületében. Akkor aztán rugdalózni kezdett, hol elől, hol hátul ágaskodott a magasba, majd mind a négy lábát a levegőbe lökve oldalvást ugrott, úgy próbált a szemet ledobni a hátáról. – Most már ugrálod, komám! – nevetett szem. – Figyelj el csak, öcsém! Mindjárt elszágult velem! Maga maradjon csak itt tíz perc múlva visszahozom, akkor már olyan lesz, mint a kezesbárány! Csak hogy a jó szem tévedett. Az ösvér egész más taktikához folyamodott. Hirtelen lefeküdt, és hemperegni kezdett. Szerintem éppen annyi ideje volt, hogy leugorék róla, különben minden csontját összetörte volna. Magam is leugrattam a nyerekből, és felkaptam a földön heverő lasszót, aztán villámgyorsan rácsavartam egy közeli fatörzsére. Az összvér menekülni akart, a lasszó újra megfeszült, az állat megint összerogyott. Sam Hawkinsz néhány lépést hátrát megtapogatta bordáit, aztán olyan arcot vágott, mintha savanyú káposztát evet volna szilva lekvárral. Hagyjuk ezt a dögöt, mondta lemondóan. Kár vesződnével, olyan csökönyös, hogy nem megyünk vele semmire. Ha még csak az kéne. Megszégyenítsen egy öszfér, melynek szamár volt a papája. Majd én megtörítom szót fogadni. Legöngyöltem a lassót a fatörzséről, és szétterpesztett lábakkal az öszfér fölé álltam. Miért magához tért, felugrott, de én már is a hátán ültem. Tudtam, hogy most azon múlik minden, elég erősen tudom-e szorítani a combjaimmal. Az összvér minden lehető módon igyekezett hátáról ledobni, de most már a nyaka mögött fogtam a lasszót egészen a huroknál. Valahányszor le akar dobni, meghúztam a hurkot, és értésére adtam az összvérnek, hogy velem nem lehet kukoricázni. Valóságos birkózás folyt leköztünk, mindketten ladba vetettük minden erőnket. Csurgott rólam a veríték, de az összféről még jobban, szája is csupa hab volt. Mozdulatai egyre inkább elgyengültek, dühös fújtatása is aláhagyott végül kénytelen volt megadni magát. Mély lélegzetet vettem, magam is úgy éreztem, hogy erőm elfogyott. Minden izmom fájt, és mintha Inaimat is szétszaggatták volna. – Micsoda ember! – Kiáltott feszem őszinte elismeréssel. Erősebb bennél az elvadult összférnél, és makacsabb is. Szeretném, ha most látná magát egy tükörben. Miért? A szeme kidüllet ajka megdagadt, és az arca valósággal elkékült. Úgy kell a fülőnek, feleltem gúnyosan. Aki nem hagyja magát ledobni egy összfér hátáról, mint a tapasztaltabb vadászok. No, ezt megkaptam, Vigyorgott szem, én meg örültem magamban, hogy már kilábolt elkeseredéséből. És hogy állunk, uracskám, bordák meg egyéb csontok dolgában, megvan mind épségben? Egyelőre még nem tudom, majd később felveszem a látleletet. oda bestéjel, remélem, sikerült észre Egész biztos, olyan bágyattal fekszik itt, hogy megesik rajta a szívem, akár meg is lehetne nyergelni. Mondhatom, irigyelem érte. Sokkal jobban járt vele, mint a szürke Ha A szürke egy pillanatig sem érdekelt. Feleltem. Már az első percben ezt az összvért szemeltem ki magamnak. Miért? Mert ha zöldfülű vagyok, és annyit tudok, hogy ez az összvért többet szürke csődörnél. Te ezt is kezsből tanulta. Eltalált a szem. De vigasztalódjék, az összfért nem magamnak történt be, hanem az én kedves mesteremnek szántam. Parancsoljon, vegye át! Ketten talpra állítottuk a kimerült állatot. Csendesen állt, és minden tagja reszketett. Még akkor sem makrancoskodott, amikor rászíjaztuk a tartaléknyerget, amit magunkkal hoztunk. Szem felült rá, és az imént még oly vad összvér minden mozdulatának engedelmeskedett. Volt már gazdája, jelentette ki Még hozzá egy kitűnő lovas, aki értett az idomításhoz. Nagyon örülök ennek az összvérnek. Tudja, mi lesz a neve? Halljuk. Méri. Egyszer volt már egy összvérem, és Méri névre hallgatott. Így legalább nem kell új nevet kieszelnem. Szóval az összfér Méri és a puska Lidi. Nagyszerű. Örülök, hogy minden jól végződött. Nem egészen. Ha odaált a táborban, a banda megtudja, hogyan jutottam ehhez a Mérihez, lesz röhögés? Tőlem nem tudják meg. Feleltem. Kár is erre szót vesztegetni. Csak nem fogom a mesteremet és a barátomat ostoba fickók csúfolódásának kitenni. Szem apró ravasszeme megcsillant. Szinte azzal gyanúsítottam, hogy könnyezik meg hatottságában. Egyszerre nyújtottunk kezet egymásnak. – Akkor semmi hiba? – kiáltotta a kis szem örvendezve. – Most már nyugodtan mehetünk haza. Indulás! Dick Stone lovát lasszóval az enyémhez kötöttem, és elkoszogtunk. Szem nem győzött csodálkozni méri engedelmességén. Jó iskolája volt – hajtogatta út közben. – Nem csak tanulékony állat, de jellemes is. – Akár csak én, igaz? – kérdeztem tréfálkozva. Van benne valami? – Felelteszem komolyan. Két rossz napom volt, de az ön számára nagyon tanulságos. Megismerkedett a bölényvadászattal és a musztánk is. Persze vannak veszedelmesebb feladatok is, vélekedtem. Például a medvevadászat. A sárga orru fekete medvére gondol? Nem én, hanem a hegyek királyára, a szürke medvére. Micsoda? Egy ilyen zöldfülűnek még gondolnia sem szabad rá. A grizzly ha felágaskodik, két lábbal magasabb, mint ön. Egyetlen harapással kásává örli áldozat a fejét. Legyőzhetetlen! Nincs olyan vadállat, amelyet az ember ne tudna legyőzni eszével és erejével, vitattam. Persze embere válogatja, aki bátor szembeszáll vel, aki gyáva, megfutamodik. A grizzly elől megfutni nem gyávaság, ellenkezőleg. Meg nem futni, kész öngyilkosság. Lehet. De vannak esetek, amikor megfutamodásról szó sem lehet. Ha váratlanul lep meg, és nincs idő a menekülésre, kénytelen vagyok szembeszállni vele. És akkor sem szaladhatok el, ha egy barátomat támadta meg, és segítségére kell sietnem. Akkor aztán küzdeni kell életre halára, annál jobban esik a győzelem. Nem is szólva a medvetalpról, mely a legpompásabb meg a világon, tette hozzá szemmosajogva. Persze ez csak elméleti beszéd, mondtam. Ezen a vidéken nincs szürke medve. – Ezt is a könyvekből tanulta? – nevetett szám. Tévedés? Grizzly itt is akad a hegyek között? A folyót követve néha bemerészkedik a prérire is? – Nem is szeretek beszélni róla. Egyikünk sem sejtette, hogy ez az elméleti beszélgetés már másnap hátborzongató valósággá válik. A vita különben is abba maradt, mert már közeledtünk táborunkhoz. A társaság távol alatt megemberelte magát. Bancroft úgy látszik, meg akarta mutatni, hogy nélkülem is boldogul. Szép darabot haladtak, amíg mi a musztángok után jártunk. Nézzétek, csak milyen szép összvér! Kiáltották többen is egyszerre, amikor megérkeztünk. Hát, de szó Hawkins! Postán kaptam, ajánlatlevélben, levélben! szem Samogorván. Volt, aki nevetett, volt, aki szitokkal válaszol, de szem elérte célját, nem fogadták tovább. Hogy mit mesél Dick és Will parker nem tudom, mert üstént hozzáláttam a mérési munkákhoz. Estére olyan messzire jutottunk, hogy láttam, holnap már abban a völgyben fogunk dolgozni, ahol a bivajokkal találkoztunk. A társaság másnap csak ugyan felkerekedett és minden estül átköltözött a völgy felső részébe. Sam Hawkins csak hamar eltűnt, új összvérét akart a nyeregalá Stone és Parker is elkísérte a prérire, ahol jól egy nyargalászni. Még geodéták felállítottuk mérőrúdjainkat és műszereinket. közben eljutottunk arra a helyre, hol a két bölényt elejtettem. Legnagyobb csodálkozásomra az öreg bika tetemét nem találtam sehol. Széles nyom mutatta a fűben, hogy a bozótba hurcolták. – Mi az ördög, hát ez is lehetséges? – csodálkozott Rettler. – Úgy látszik, volt még benne annyi erő, hogy elválszorogjon. – Felnét, feleltem. – Amikor utajára láttam, nem volt benne élet, valaki elvonszolta. – Asztalatalmas, most dögöd! Csak két zöld fülű mondhat ilyen förmet rám Rattler gorombán. Vállat vontam és visszatértem munkámhoz. Redlő néhány emberével a nyomokat követte és eltűnt a bozótban. Még negyed órát sem dolgozhattam, amikor rémült kiáltozást hallottam a sűrűből. Három lővés dördült el, majd felismertem Rattler hangját. – Gyorsan fel a fákra, különben végünk van! – kiáltotta. – Meg szeretse, hogy nem tud fájramázni! Kiről beszél? Tűnődtem magamban, de nem volt kedvem munkámat abba hagyni. Ekkor Rettler egyik emberre rohant elő a bozótból, eszeveszett rémületben. Mi az? Mi történt? Kiáltottam felé. Egy medve! Egy óriási szürke medve! Felelte lihegve, és rohan tovább. A következő pillanatban velőtrázó sikoltást hallottam. Segítség! a van! Jaj! Így csak akkor sikolt valaki, ha életét közvetlen veszedelem fenyegeti. Nem tudtam kicsoda, de segíteni akartam rajta. Fegyveremet a sátramban hagytam, ami nem volt könnyelműség, hiszen azért voltak itt a vadászok, hogy megvédjenek bennünket, és mi, geodéták, nyugodtan dolgozhassunk. Nem volt nálam más, csak a vadászkésem és két revolver az övemben. Nevetséges fegyvereket szürke medve ellen. A Grizzly a régen kihalt barlangi medverokona, és tulajdonképpen az őskorhoz tartozik, nem a mi időnköz. Kilenc láb hosszú, és a súlya ugyanannyi mása. Errelyen minden képzeletet felülmúl. Játszva elvisz fogai köztet szarvast vagy egy csikót. Még lóháton sem lehet menekülni előle, mert olyan gyorsan és kitartóan lohol, hogy minden lovat utolér. Nem csoda, hogy egy szürke medve elejtése még az indiánok szemében is nagy hűst tett. Az elhurcolt bölény bikanyomát követve a bokrok közé rohantam. A medve csak erre hurcolhatta a tetemet. Amilyen gyorsan csak tudtam, kézzel lábbal törtem utat magamnak a sűrűben. Egyre közelebbről hallottam a kétségbeesett segélykiáltást, de ugyanakkor mást is hallottam, a medve hangját. Tulajdonképpen nincs is hangja, nem dörmög, mint a többi medvefajta, valami különös fújtató szuszogással fejezi ki indulatait. Végre odaértem. Előttem hevert a bölénybika széttépett teteme. A fákor retler emberei kuporogtak az ágak közt, de egyikük ügyetlenül kezdett kapaszkodni, és a medve elkapta, Két karjával egy erős ágba csimpaszkodott, és felső teste biztonságban volt, de lábait és szomját a medve marcangolt a szörnyű mansaival és karmaival. A szerencsétlen ember sorsa meg volt pecsételve, senki a világon nem segíthetett rajta, de nem tudtam pusztulását tétlenül végignézni. Gondolkodás nélkül felkaptam egy földön heverő fegyvert, a csövénél fogvas agyával minden erőmet összeszedve az óriási állat fejére sújtottam. Ám a fegyver pozdórjává tört azon a kemény koponyán. Csak azt értem el, hogy eltereltem a fenevad figyelmét áldozatáról. Lassan hátrafordította fejét, nagyon lassan, mintha csodálkozva kérdezné, hogy ki az az ostoba lény, aki megmeri támadni. És mintha egy percig azon töprengett volna, végezzene első áldozatával, vagy engem kapjon el. Ez a perc mentette meg egyelőre az életemet. Előrántottam egyik revolveremet, és odaugrattam a medvek közvetlen közelébe. Háttal állt felém, de visszafordította a fejét, és négy gólyót eresztettem a szemébe. Ez persze gyorsabban történt, mint ahogy elmondom. Utána félreugrattam, és kihúztam baui késemet. Szerencsém volt, hogy ösztönösen félreugrattam. A megvakított vagy gyorsan elfordult a fától, és rávetette magát arra a helyre, ahol az imént engem látott. Mivel csak a levegőbe markolt, eszeveszett haraggal, lihegve és fújtatva keresni kezdett. Négy lábra ereszkedett, a földet csapkodta, fel is túrt a karmaival. Talán tomboló dühe akadályozta meg, hogy inkább szaglására bízza magát. Végül a fájdalom arra késztette, hogy sebével foglalkozzék. Leült és fogvicsorgatva hadonászott mancsaival a szeme körül. Ekkor odaurattam és kétszer egymás után bordái közé döftem a kést. Mire oda kapott, már nem voltam a közelében. Nem találtam el a szívét, és most még nagyobb haraggal csapkodott maga körül, toporgott ide-oda, hogy támadóját megkeresse. Közben sok vért vesztett, és észrevehetően elbágyadt. Megint leült a földre, és szemét dörzsölgette. Megragadtam az alkalmat, és késemet újra beledöftem. Hurrá, a bestia kimult! Kiáltott le Retler a fateteéről. Ezek aztán forró percek voltak. Nekem igen, de nem önnek! Feleltem dühösen. Most már nyugodtan lejöhet. Még nem? Vizsgálja meg a medvét, hát ha van még benne élet. Ez már nem bánt senkit. Nem biztos? Egy ilyen bestiának szívós élete van, próbálja megfordítani. Fordítsa meg ön! Utóvégre ön a híres vadász, én csak egy zöldfülű vagyok. Inkább az áldozathoz fordultam, aki még mindig az ágollógott eltorzult arccal, és üveges szemmel meret rám. Rettenetes állapotban volt. Már nem jajgatott, nem is rángatozott. Jöjjenek ide, kiáltottam a vadászok felé, segítsenek lefektetni ezt a boldogtalant. Senki sem mozdult. A híres préri vadászok nem voltak hajlandóak menedéküket elhagyni, amíg a medvét néhányszor meg nem fordította, meggyőzze őket arról, hogy már nem kell tőle tartani. Akkor végre lejöttek és segítettek leszedni a fáról pórújártársukat. Olyan görcsösen markolta az ágat, hogy ujjait egyenként kellett lefejteni. A borzalmasan szétmarcangolt embert lefektettük a földre. Már nem élt. Alig ismertem, mégis megilletődve álltam a halott mellett. Felháborított, hogy cimborái milyen közönösen fordulnak el tőle. A medve körül csoportosultak, és Rettler kezeit dörzsölgette örömében. Most jön a jutalom, kiáltotta. Minket akart felfalni, most meg mi márazunk belőle. Leszedem az iráját egy darabon, hogy a sonkájához meg a talpaihoz férkőzzek. Előszta a kését, hogy szándékát megvalósítsa, de én útját álltam. Miért nem vette elő a kését, amíg élt? Kérdezte ingerülten. Minden esetre dicsőbb lett volna. Most már semmi keresni valójait. Holyan? Csak nem akarja megtiltani, hogy kivágjam belül a részemet? De bizony megtiltom, Mr. Retler. Milyen jogon? A vadász jogán, melyet senki sem vonhat kétségbe. A medve az enyém. Én ejtettem el. Nem igaz. Mit szóltok ez az ötfülőhöz? Fordult el akarja hitetni velünk, hogy azzal a vacak bicskájával szúrta le. Mi le a fáról, ne volt benne élet, amikor az a száj is ide tolakodott. Félre a kést, Mr. Retler, rivoltam rá. És vigyázzon a nyelvére, mert megadja az árát. Meg mert félre az utamból arcátlan fickó, ordította Rettler. Újra lehajolt késsel a kezében, hogy a medve az én medvém írhájába döfje. A következő pillanatban két kézzel derékon kaptam, felemeltem a magasba, és úgy odavágtam a legközelebbi fához, hogy minden csontja ropogott. Azután minden eshetőségre készen előrántottam a másik, még megtöltött revolveremet. Retler feltápászkodott. Vérben forgó szemmel nézett rám, és kését felém emelte. – Ezért meglakózt, aknyos? ordította. – Már két emelték ezet rám, majd gondoskodom róla, hogy meg ne próbált harmadszol is! – Késével hadonászva közeledett felém. Rászegeztem revolveremet, és ezt feleltem. Még egy lépés, és golyót röpítek a fejébe. Dobja el a kését, ha mondtam. Hármat számolok, és ha nem fogad szót, úgy ellátom a baját, mint a medvét. Egy, kettő. Nem dobta el a kést. És azt hiszem, csak ugyan rálőttem volna, ha nem is a fejébe, de a kezére minden esetre, hiszen... Visszakozni már nem lehetett. De szerencsére nem került rá sor, mert ebben a kritikus pillanatban megszólalt egy idegen hang a fák között. Megbolondultak, uraim? Ki hallott olyat, hogy az őserdőben egyik fehér ember a másiknak az életére törjön? Fél a fegyverekkel! Mindjárt a hang irányába fordultunk. Vézna, pupos kis ember lépett elő egy fa mögül. Ruhája és fegyvere olyan volt, mint az indiánoké. Az első pillanatban nem is tudtuk megállapítani fehér embere vagy indián. Naptól cserzett arca mégis elárult, hogy fehérnek született, sötét haja vállát verte. Indián inget viselt, vadász inget és egyszerű mokaszint. Testi hibája ellenére sem volt nevetséges alak, rendkívül értelmes arca és szeme már az első pillanatban lenyőgözött. Persze vannak ostoba fickók, akiket másnak a testi hibája röhögése ingerel, ezek közé tartozott rátlár. Nézzétek csak kijön itt, kiáltotta. Törpe vagy erdei Ez aztán a tor <gül> Az idegen tetőtől talpi megvetően végignézett rajta. aztán nyugodtan felelte. Köszönje meg sorsának, hogy éptagokkal született, de ez még nem minden. A szív és az ész fontosabb. Ha tudás, bátorság és jellem dolgában is vetekedni próbálna velem, minden esetre többre becsülném. Lábával megérintette a szürke medve tetömét, és így folytatta. Ezt hát a zsákmány, melyet mi akartunk elejteni. Hm. Sajnos későn érkeztünk. Találkoztak már vele? kérdeztem csodálkozva. Csak a nyomait fedeztük fel tegnap előtt, azóta követtük árkombokron A legnehezebb terepen, és mire utolértük, más ejtette el. Többes számban beszél, uram, hát nincs egyedül. Nem, két kiváló barátom kíséretébe jöttem. Tík azok. Előbb azt szeretném tudni, ki önök. Geodéták vagyunk, uram. Feleltem, és eszembe se jutott kételkedni, vajon ismeri -e ennek a szónak az értelmét. Csoportunk egy főmérnök vezetése alatt négy földmérőből és három erdei vezetőből áll, azon kívül egy tucatnyi prérivadász vállalkozott a védelmünkre. Parancsnokunk az a gentleman ott, mutattam Rattlerre. «Gentleman?» ismételte az idegen furcsa hangsúlyjal. De úgy vettem észre, ő nem szorul védelemre, és miből áll a munkája, ha oh, szabad kérdeznem, minek méri fel a terepet?» Egy építendő vasút van a céljaira. Amely itt fog keresztül haladni? Igen. Vagyis megvásárolták a területet? Kérdezte éles hangon. Erről nem tudok semmit, feleltem. Megbízást kaptam a mérések elvégzésére, a többihez semmi közön. Úgy, de bizonyára tudja, hogy ez a terület az indiánoké. Pontosabban az apacs nemzeté, mely nem adta el. És senkinek sem engedte meg, hogy vasútat építsen rajta. Mit kurutyalott? Kiáltott rá Rettler. Törődjön a saját dolgával! Éppen azt teszem, mert magam is apacs vagyok. Maga? hevedséges, hiszen az arcáról láttam, hogy sose volt indián. Fehérnek születtem, igaz, de az apacs nemzethez tartozom. Én Kleki Petra vagyok. Akkor mi nem tudtam, hogy ez a két szó az apacsok nyelvén fehér atyát jelent. De Rettler úgy látszik, már hallotta ezt a nevet, mert gúnyosan meghajolt. Á, ah, Kleki Petra, az apasok híres tanítómestere, mondta. Örvendek az eredzsének. Nem fog soká örvendeni, különösen, ha megtudja, kik a kísérőim, feleltek Kleki Petra. Indián nyelven valamit kiáltott, mire két férfi lépett ki az erdőből. Lassú méltóság teljes léptekkel közeledtek hozzánk. Két indián volt, és első pillantásra észrevettem, hogy apa és fia. Az idősebbi, közepes termetű, de rendkívül izmos alkatú férfi volt. Arca jellegzetesen indián, de nem olyan éles vonású, mint a legtöbb részbőrűjé. Személy is nyugodt volt, szinte szelíd. Nemes arca gondolkodást, elmélyedést, lelki életet árult el. Fekete haját sisakszerű üstökbe kötötte, s hatalmas sastól állt ki belőle a törzsfőnöki méltóság jelvénye. Hosszú lábszárvédőhöz hasonló rojtos legingje, mokaszínja, bőrzekéje egyszerű, de finom kidolgozású volt. Övébe vadászkés tűzött, de több zacskó is függött rajta, azokkal a dolgokkal, melyekre erdei úton szükség van. Úgynevezett orvosságos zacskója a nyakában függött, a békepipával együtt, melynek fejét a szent agyagból meccették. Kezében dupla csöves puskát tartott, melynek fából készült részeit apró ezüst szegekkel verték ki. Ezt a fegyvert később fia Vinettú örökölte, és nem volt ember a vadnyugaton, aki ne hallotta volna emlegetni a híres ezüst puskát. Fia öltözéke majdnem ugyanolyan volt, csak díszesebb. Mokaszínját sündisznó sörték ékesítették. Legingjei és sima bőrzekéje piros fonallal hímzett ábrákkal ékeskedett. Nyakában ő is orvosságos zacskót és kalometet, vagyis békepipát viselt. Neki is volt vadászkése és dupla csővi puskája, de legfeltűnőbb a haja volt, mely kékesen csillogó, dús fekete hullámokban omlott a vállára. Sastollat nem tűzött belé, arca valamivel világosabb volt, mint az apjái, tompa bronz színű. Később megtudtam, hogy szinte napra egykorú velem. Már első pillantása mély hatást tett rám. Éreztem, hogy rendkívül értelmes, nem mindennapi képességekkel megáldott ifjúval állok szemben. Ő is fürkészően nézett rám, komoly, sötét, bársonyos fényű szemével, mely egy pillanatra felvillant, mintha barátságosan üdvözölne. Ez itt, én az apacsok legősibb törzsének főnöke, akit az egész apacs nemzet fejének ismer el, mutatott Kleki Petra az idősebb Indiára. Ez itt meg a fia Vinettó, aki ifjúkora ellenére már több olyan hős tettet hajtott végre, hogy öreg harcosoknak is becsületére válnék. A három idegen most a medve fölé hajolt és megvizsgálta. Kés végzett vele? Nem golyó? jelentette leki Petra. Viretú a medve egyik vére sebére mutatott és megkérdezte: Kinek a kés ejtette ezt a sebet? Az enyém feleltem. Fehér testvérem, miért nem használta lőfegyverét? Nem volt nálam. Több puskát látok itt heverni. Nem az én puskáim, gazdái eldobták őket és felmásztak a fákra. Cserbe hagyták társakat, akit a medve utalért. csodálkozott Vinettu. Nem dicső dolog, mondhatom. Ifjú fehér testvéremnek több bátorsága volt. Miért csúfolják mégis zöld fülűnek? Mert nem nemrég érkeztem ide. A sápatarcok furcsa emberek. Mi igazságosabbak vagyunk, mi meg tudjuk különböztetni a bátorságot a gyávaságtól. nem tökéletesen beszélt angolul, és a kiejtése is kifogástalan volt. Ez a fiatal sápatarcú nem gáncsot, hanem ticsőséget érdemel, mondta az apja. De nézzünk csak körül egy kicsit. Szeretném látni, mit csinálnak a sápatarcúak a mi földünkön. Büszke léptekkel indult el a tisztásra, ahol már letűztük mérőrúdjainkat. Mit akartok ezekkel a rudakkal? kérdezte hozzám fordulva. Minek méritek fel a földet? Utat készítünk a tűzparipának, feleltem. Szeme felvillant. Te is ezekhez az emberekhez tartozol? Kérdezte. Igen. Miért csinálod? Megfizetnek érte? Igen. Megvető pillantással nézett végig, és hangja is megvető volt, amint Kleki Petrához fordult. A te nagyon szépen hangzanak, de a tények sokszor mást mondanak. Itt van ez a bátor szívű, nyílt arcú, becsületes szemű, sápadt arcú, akiről az ember azt hinné, hogy más, mint a többi. De maga sem tagadja, hogy pénzért minden gasságra kapható. Szégyenkező hallgattam, mert éreztem, hogy igaza van. Miféle erkölcsi elvre hivatkozhattam volna, hogy eljárásomat mentegessem? A főmérnök előjött sátrából nyomában a három másik geodétával, hülledezve nézte a hatalmas medvetetemét és a táborunk közelébe tévet indiánokat. De még mielőtt megkérdezhette volna, mi történt, Retler elébe állt. Ma medvet és medvesonka vacsorára. Amit látja, nem mindennapi zsákmányt ejtettük. Élődtem le! mondta. A három idegen rám nézett, várva, mit felelek erre az arcátlan hazugságra. Egy szavát se higgy Mr. Bancroft, mondtam. A medvét én szúrtam le. Ha Sam Hawkins visszajön, majd megállapítja golyótól vagy késtől múlt aki. -e Azt hiszem, senki sem vonhatja kétségbe, hogy szakértőjen ilyen dolgokban. Főtjülök a szakértelmére, kiáltotta Rettler. A medve az enyém, és mindjárt lenyúzom az írháját. Jobban tenni, ha eltemetni a cimboráját, aki cserbe feleltem. – Hogyan? A medve széttépet valakit? – kérdezte Bancroft rémülten. – Igen, Rollis a fogát, felelte Rettler vállát vonogatva. – Szegény ördög! Ennek az ostoba zöldfülűnek köszölti a pusztulását. – Hogyan? Nem értem. Éppen felakadt mázt a fára, úgy, mint mi. Az egyetlen okos dolog, amit goda jött ez a tacskó, és felingerelte a medvét. Rollis volt hozzá a legközelebb, hát elkapta, és szétmarc hangolta. Ő volt az oka! mutatott rám karját kinyújtva. – Szemenszedett hazugság! kiáltottam rá felháborodva. – sértegetni sértegetni mersz? sziszegte hozzám közeledve. – Megállj ezt, megkeserüled! Előrántott a revolverét, és dühében attól sem riadt volna vissza, hogy közvetlen közelből golyót ereszem belém, de idejében megelőztem. Kiütöttem kezéből a fegyvert, és a következő pillanatban olyan hatalmas pofont mértem rá, hogy hat lépésnyire repült. Gyorsan feltápászkodott, és csak azt láttam, hogy késsel a kezében rohan rám. Egyetlen ökölcsapással leterítettem, és eszméletlenül terült el a lábam előtt. Uff! Uff! Kiáltott fel incsúcsunna elismerően, miközben az egyik geodéta ezdőnyögte. Megérdemli a Shatterhand nevet. Arra kell kérnem ezt a Bancroft, teremtsen Rendet, fordultam a főmérnökhöz. Láthatta, mi történt itt. Most jogom lenne megölni a préri törvényei szerint. Aki késsel vagy pisztolyjal tör rám, annak én sem vagyok köteles az életét megkimélni. De valami visszatart attól, hogy embert öljek. Csak hogy az én türelmemnek is vége szakad egyszer. A beszélek a fejével, ha magához tér, mondta a főmérnök kedvetlenül. Incsú most a főmérnökhöz fordult. Úgy látom, te vagy a sápatarcóak főnöke, igaz? kérdezte. Igen, felelte a főmérnök. Akkor beszélnem kell veled. Halljuk, így nem lehet. Mindnyájan állunk, férfiak leszoktak ülni, ha tanácskozni akarnak. A vendégem akarsz lenni? Hogy lehetnék a te vendéged, amikor az én földemen, az én erdőmben, az én vadászmezőmön állunk? De megengedem, hogy leüljetek. Kik azok a sába tartsóak, akik ott jönnek? Ők is hozzánk tartoznak, felelte a főmérnök. Ugyanis szem Hókész érkezett vissza dik és Will Szem rögtön látta, hogy távol létében komoly dolgok történtek. Karon fogott és félrevont. – Miféle indiánok ezek? – kérdezte. – Az apacsok főnöke és a fia – feleltem. – És a harmadik? – Úgy hallom, Kleki Petrának hívják. – Ah! Kleki Petra az apacsok fehér tanítómestere? – bólintott szem. Hisz ez nagyon híres ember, tudja? – Sok év óta él az apacsok közt, és jobban tisztelik, mint a legnagyobb varázslót. – Hogy került ide? Néhány szóval elmondtam neki mindent, és megmutattam a szürke medve tetemét is. – Ez aztán a Grizzly füttyentett szem. – Micsoda hatalmas példán, hogy mert szembeszállni vele, mondja? Nem volt más választásom, Feleltem. Későleg grizzlire? Hát minek hozta magával azt a nehéz medveölő puskát? Nem volt kéznél. – Éppen a döntő pillanatban! Jegyezze meg, fiatalember, hogy igazi vadász egy pillanatra sem válik meg a puskájától. Jó lecke volt, még ha szerencsésen végződött is. Közben a két indián és Kleki Petra letelepedett a fűbe. Bancroft főmérnök is leült velük szemben, de a tanácskozást még nem kezdték el. Meg akarták várni Szem szakértői véleményét a medve dolgában. Szem nem sokáig váratott magára. Hallatlan ostobaság a medvére lőni és a fára menekülni, mondta. Ha a vadász nem biztos benne, hogy halálosan eltalálja, nem szabad lőnie. A grizzly, ha békében hagyják, ritkán támadja meg az embert, inkább szépen tovább számmag de ha feldühítik, nem nyugszik, amíg nem tölti ki a bosszúját. Ki lőtt rá? Én! Kiáltott fel Rettler, aki már összeszedte magát, és odajött hozzánk, mintha mi sem történt volna. És hová célzott? kérdezte szem. A halántékára, felelte Rettler. Úgy is van, jelentette ki Sam. Megtaláltam a Hova játok? kiáltott fel Rettler diadalmasan. A medve az enyém. Sam Oakis megállapította, hogy eltaláltam. Várjunk csak mondta A golyó éppen a fülét horzsolta. Ebbe csak belehal egy ilyen grizzly <gül> Nem, Mr. Rattler. Abba bele, hogy kést szúrtak a szívébe. Ön a fatetejéről tetejéről bajosan szúrhat a szíven. Kidöfte belé a kést. Én, mondtam csendesen. Akkor a medve az öné. De a vadászillen megköveteli, hogy megossza a zsákmányát társaival. A bundája önt illeti, a húsa közös. De önnek van joga megszabni ki mennyit és milyen részt kapjon belőle. Így van, Mr. Rettler! Alkassza fel magát! Mordult rá Rettler, és elindult a kocsi felé, ahol a pálinkás hordó állt. Tudtam, hogy most leissza magát a sárga földig. Ezek után Bancroft felszólította az indián törzsfőnököt, adja elő kívánságát. Néhány kérdést szeretnék feltenni kezdte, incsucsunna. Van fehér háza, ahol lakik? Van, felelte Bancroft. Kert is tartozik hozzá? Igen. És ha a szomszédje utat akarna építeni azon a kerten keresztül, mit szólna hozzá? Nem tűrném el. Fehér testvérem helyesen válaszolt. Ez az egész táj a hegylánztól a Mississippi balpartjáig, az apacs nemzeté. De jöttek a sápatarcúak. Aranyat kerestek a méhegyeinkben és drága köveket. Előzték a mustangjainkat, lemészárolták a bölényeinket. Most meg utat építenek a tűzparipa számára, hogy még több sápadtarcút hozzon ide, akik elveszik azt a keveset is, amit a többiek eddig meghagytak. Igazságos ez? Bancroft hallgatott. Nekünk talán nincs segünk élni, folytatta a törzsfőnök. Ősi földünkről elkergettek bennünket, és hova tovább nem lesz hely, ahol államra hajthatjuk a fejünket. Miért teszitek ezt? Talán nincs elég helyetek otthon? Kleki Petra, aki itt ül mellettem, sokat mesélt nekünk a ti szent könyvetekről, mely a szeretet törvényét hirdeti. Át szeretet az, hogy pusztulásba kergettek minket? Törvény az, mely nem védi a gyengébbet? A ti törvényeteknek két arca van. Nektek mindent megenged. Nekünk semmit. Ez a föld a miénk! Ki engedte meg neked, hogy utat építs rajta? A főmérnök nem tudott válaszolni. Zavarában hozzám fordult. Kérem, magyarázza meg neki, hogy nincs igaza, és mi, mi jogosan járunk el! Ne kívánja tőlem, Mr. Bancroft, feleltem. A munkát, amire vállalkoztam, elvégzem, de nem vagyok ügyvéd, és nem tudok beszédeket tartani. Beszélre nincs is szükség. Jelentette ki incsúcsunna határozott hangon. Amit mondani akartam, megmondtam. Megtiltom, hogy itt utat építsetek. Most elmegyek, de egy óra múlva visszajövök. Addig gondolkodjatok szavajman. Ha békésen elvonultok, testvérek maradunk. Ha erőszakoskodtok, kiássuk a csatabárdot. Uff, én beszéltem. Felállt, Vinetú nyomban követte példáját. A két indián elindult a völgyön lefelé, és csak hamar eltűnt a fák mögött. Kleki Petra ülve maradt, tenyerébe hajtotta a fejét, és gondolataiba merült. – Hová mentek ezek? – kérdezte tőle a főmérnök. – A lovaink után néznek? – felelte a púpos kis ember. – Hát lóhától jöttek? – Természetesen, de amikor észrevettük, hogy utolértük a medvét, elrejtettük lovainkat, egy grizlit nem lehet lóháton megközelíteni. – Ő nem megy utánuk? – De igen. Csak még egy utolsó kísérletet akarok tenni, hogy jobb belátásra bírjam. A törzsfőnök nem tréfál. intem önöket attól, hogy szavait semmibe vegyék. Hogy képzeli ezt? Nekem szerződésem van egy hatalmas vállalattal, csak nem hagyom veszni a pénzemet. Inkább vérontásra kerüljön a sor? Térjen észre, még nem késő. E ostobaság! Kiáltott fel Bancroft türelmetlenül. Kár minden szóért! Akkor nem erőlködöm tovább? Felelte a kis ember. De a végső választ a törzsfőnöknek adja meg, majd ha visszajön. Nagyot sóhajtott és elindult társai után. Alcán végtelen szomorúság tükröződött. Valami arra kisztetett, hogy utána siessek. Megengedi, hogy elkísérjem egy darabig? kérdeztem. Nagyon örülök neki, felelte. Már nem beszéltem fehér emberrel szívem szerint. Néha így magam, hogy fehér ember vagyok, mondtam. Átja, ez az. Éppen erre gondoltam én is. Úgy látszik, lelkek vagyunk, de ön még útjának kezdetén tart, még én már a vége felé járok. Szereti az indiánokat? Szeretem az embert. Szeretek benne mindent, ami szép, jó és nemes. Ezt egyformán megtalálja minden fajban, minden népben, de sajnos az ellenkezőjét is. Ön, látom, művelt ember, mondtam. Hogy került a világnak erre a vattájára? Fiatalkoromban már voltam, sokat tanultam, hogy taníthassak. Menekülnöm kellett, és a véletlen ide sodort, mi Szuriba, meg Kenzeszbe. Sok csalódásért, és elhatároztam, hogy visszavonulok az őserdőbe. Akkor már kerültem az embereket, remete módjára akartam élni egyedül a vadonban, ami a képzelés volt. Elpusztultam volna, ha nem kerülök az apacs indiának kezébe. Nem bántottak, sőt, Befogadtak maguk közé húsz éve élek közöttük. Szinte indiának érzi magát köztük, ugye? Kérdeztem. Meg rá minden okom. Jók voltak hozzá, bizalmukba fogadtak. Én csucsunna megtisztelt barátságával. Én nagy nagyfőnök. Természetes, esze sok mindenre rávezette. Megértette, hogy az indián népnek tanulnia kell, ha fenn akar maradni. Engem szemelt ki arra, hogy népe felemelésében segítségére legyek. Amikor az apacs nyelvet megtanultam, kérdésekkel ostromolt. Meg akarta ismerni a fehér népek életét, terveit, szándékait. Aztán rám bízta a fia nevelését. Olyan feladatot kaptam, mely örömmel és boldogsággal tölt el. Vinnettu nemes szívű és nagyon tehetséges. Apja után ő lesz az apac törzs vezére, de lehet, hogy valamennyi indián nemzeté. Úgy szeretem, mintha saját fiam volna. Szívesen feláldoznám érte az életemet. Örülnék, ha közelebbről megismerné. Hát erre alig, ha kerülhet sor, mondtam sajnálkozva. Miért meséltem el mindezt önnek? Hiszen ma láttam életemben először, folytatta a különös ember. Úgy látszik, vannak pillanatok, amikor a kitárókozás életszükség lett. Vagy úgy érzem talán, hogy ez az utolsó alkalom, amikor valakinek mindezt elmondhatom? Az öreg ember olyan, mint egy száraz levél, a legkisebb széleszakítja fájáról és elsodorja. Még sokáig beszélgettünk így, ha ugyan beszélgetésnek lehet nevezni azt, ha valaki hangosan gondolkodik, a másik meg rokon szenvező tisztelettel hallgatja. Gyorsan telt az idő, és egyszerre csak észrevettük, hogy incsú közeledik felénk fiával. Lóhától jöttek, Kleki Petra lovát vinettú vezette kantáron a magáé mellett. Néhány szót váltottak, azután elindultak a táborunk felé. Elhaladtunk a kocsi mellett, ahol Rattler ült, arca vörös és puffat volt, s vérben forgó szemmel bámult ránk. Önkéntelenül is a revolveremhez nyúltam, olyan alattomos és fenyegető volt ennek az elállatiasodott embernek a szeme. A két indián leszállt a lováról és a tábor közepére lépett. A főmérnök már jött is elébük. Fehér testvéreim meggondolták-e a dolgot? kérdezte Incsucsunna. A főmérnök kitérő választ adott. Nem dönthetünk egyedül, mondotta. Holnap elküldök egy embert Santa Febe, és utasítást kérek, hogy mit tegyek. A válasz itt lesz egy hét múlva. Addig nem várhatok. Fehér testvéreim mondják meg most mindjárt, mi a szándékuk. Egyelőre maradunk, felelte Bancroft. Akkor mi megyünk, mondta a törzsfőnök, de a béke megszűnt közöttünk. Ezzel elindultak lovaik felé. Ebben a pillanatban felcsattant a kocsi felől retlőr reket hangja. Pusztuljatok innen, vörös kutyák, de az egyiket azt a fiatalt! Magam küldöm a pokolba! Felkapott egy puskát és csövét Vinettúra szegezte, aki legközelebb volt hozzá. Vinettú, vigyázz! Kiáltott fel Kleki Petra rémülten, és odaugrott az indián ifjú elé karját széttárva, hogy saját testével védelmezze. A lövés eldördült. Kleki Petra a melléhez kapott, megtántorodott, és leroskatta a földre. Mindez egy fél perc alatt játszódott le, olyan hirtelen és váratlanul, hogy a jelenlevők fel sem tudták fogni. Szinte megdermettek meglepetésükben. A megdöbbenés csendjét, aztán izgatott lárma, kiáltozás, szaladgálás követte. Csak a két indián hallgatott. Szótlanul letérdeltek barátjuk mellé, aki az életét áldozta fel szeretett tanítványáért. Megvizsgálták sebét. A golyó a szív közvetlen közelében hatolt a melkasba. A sebből nagy erővel lövelt ki a vér. Petra fölé hajoltam. Csukott szemmel feküdt a földön. Arca ijesztő gyorsasággal veszítette el élő színét. Egészen beesett, és vakósárga volt. Vedd a fejét az öletbe! kértem Vinettut. Ha még kinyitja a szemét és megpillant, halála könnyebb lesz. Az indián fiú nem felelt semmit, rám sem nézett, de engedelmeskedett. Egyetlen szempillája sem rezzent meg, amint leült a földre, mestere mellé és gyengéd mozdulattal ölébe vette a fejét. A haldokló ekkor lassan kinyitotta a szemét, meglátta Vinettut, amint fölé hajolt, s boldog mosoly suhantát elkínzott arcán. Édes édesfiam, suttogta alig halhatóan. Szeme nyugtalanul megrebbent, mintha keresne valakit. Aztán tekintete megpihent az én arcomon, és Ajka rebegte. Maradjon Vinettu mellett, legyen hű barátja. Vigyázz, hol ráájettem. Kisé felemelte remegő kezét. Megragadtam és átkulcsoltam. Úgy lesz, ahogy kívánja, mondtam. Megfogadom. Megígérem. Arca most már egészen felderült, és aggódó homlaka is kisimult. A fal suttogta. Leúl. Sodorja a szél. Összekulcsolt a kezét. Sebéből még egyszer erős sugárban kiszökkent a vér. A lehanyatlott. Már nem élt. Eszembe jutott a hosszú beszélgetés, amit vele folytattam. Azt mondta, szívesen feláldozná életét Vinettúért. Bizonyára nem gondolt arra, hogy ez ilyen hamar bekövetkezik. Vagy megsejtette. Előre megérezte volna. Vinettú lefektette a halott fejét a főbe. Felállt és a messzeségbe nézett. Vajon mire gondolt? Milyen vihartom volt a szívében? Arca kő merev volt, és nem árult el semmit. Odaléptem hozzá, és kezemet a vállára tettem. Barátod leszek. A testvéred. Tört ki ajkamon a szó. Veletek megyek. Együtt bosszuljuk meg ezt a gyalázatos gyilkosságot. Heves mozdulattal lerázta kezemet a válláról, és végtelen megvetéssel felelte. Bérenc, te is a gyilkosok közé tartozol. Éppen olyan aljas vagy, mint azok, akik megfizetnek. Nem merészelj utánunk jönni, mert eltaposlak, mint egy kígyót. Úgy éreztem igazságtalanul érteget. Senki mástól nem tűrtem volna el, de neki még felelni sem tudtam. Társaim körülvettek bennünket, és várták, mit tesz most a két indián. De azok nem nyúltak fegyvereikhez, egy pillantással sem méltattak bennünket. Odahozták lovaikat, Kleki Petra holtestét felemelték a földről, és lova hátára kötözték. Nem kiáltoztak, nem fenyegetőztek, nem fogadtak bosszút, de némaságok ijesztőbb volt mindennél, amit tehettek volna. Aztán nyerekbe ültek, és a harmadik lovat meg a holtestet fogva lassan elléptettek, és eltűntek a szemünk elől. Borzasztó! súgta a fülembe szem. De a folytatása még borzasztóbb lesz, meglátja? Nem feleltem neki. Megnyergeltem lovamat, és elvágtattam. Úgy éreztem, magányra van szükségem, és gyors mozgásra, hogy lerázzam lelkemről az utolsó fél óra szívbemarkoló élményeit. Csak késő este érkeztem vissza a táborba, Holt fáradtan, testileg is lelkileg összetörve, elcsigázva. A megkötözött fogoly Mint mondottam, késő este érkeztem vissza a táborba, de még mindenki ébren volt. Még sem ugrottam a nyerekből, amikor szem odaszaladt hozzám, és így szólt. Végre, hogy megjött uram! Már türelmetlenül vártok medve, pecsenyére, éhesen...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 Életének falévele nem magától hullott le, hanem leszakították, a gyilkosa pedig ott hever, még mindig a részegen, szinte eszméletlenül. Mi tartott vissza attól, hogy oda menjek hozzá, és golyót ereszek a gyáva alattomos gyilkos fejébe? Mi tartott vissza? Az undor, az utálat. Ez tükröződött a két indián arcán és a mélységes szomorúságon kívül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 A legközelebbi településig talán három napi kemény lovaglás kell. Incsú és Vinettú bizonyára oda halottjukat. Aztán onnan hoznak segítséget, hogy végezzenek velünk. Egy hétnél előbb nem lehetnek itt. Ha öt nap alatt befejezzük, ezt a szakaszt már csak hűlt helyünket találják. És a számítás a téves? Hát, ha útközben egy apat csapattal találkoznak és tüstént visszafordulnak... A bölények varulása megkezdődött. Ez a vadászat ideje. Könnye lehet, hogy Incsúcsuna és Vinettú is egy ilyen vadász csapattal érkeztek ide, és már megállapodtak a találkozás helyében. Szemhókész apró szeme felcsillant. Őrtagadta! kiáltotta. Ez az ötfülű nem is beszél csakiságot. Hiába megesik, hogy a csibe tanítjátjukat. Igaz, igaz, igaz. Sokkal nagyobb óvatosságra van szükség, mint gondoltam volna. Tudja mi?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 most még levágok egy jó darabot a sonkájából is, megsütöm és holnap magunkkal visszük útra valónak. <gül> Na, most pedig térjünk nyugovóra, mert holnap korán kellünk. Helyes, azt mondja meg, melyik lovat viszi magával. Hát hogy melyiket? Mérít, természetesen. Méri nem ló, hanem összvér. Hát aztán, még kifogása van ellene.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 Ezzel aztán jó éjszakát is mondunk egymásnak, és elbúcsúztunk másnap hajnalig. De elég jó száme. Egyszerű lélek, de aranyszív és igazi jó barát. Ő keltett fel hajnalban. Parker és Stone is talpon volt már, hogy segítsen a készülődésben. A többiek mind aludtak, Rettler a legmélyebben. Ettünk egy darab húst, vizet hittünk rá, lovainkat is elláttuk, aztán elindultunk. Előbb még szem félrevont a Diket, utasítást adott nekik, hogyan viselkedjenek, ha távol létünkben Rattler beléjük akarna kötni. A nap még nem emelkedett fel a keleti égboltozaton, amikor kilovagoltunk a táborból. Szívem kissé izgatottan vert, az első igazi felderítő úton. Kíváncsi voltam, hogyan végződik majd. Később még sok ilyen út várt rám, és nem sokára úgy megszoktam, mint a városi ember a sétát.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 És a legméltóbb temetés az lenne, ha gyilkosát ugyanakkor halára kínoznák, és úgy hogy nem sokkal élte túl áldozatát. Ebben van valami, bólintott szám. Úgy beszél, mintha már sok dolga lett volna indiánok. A honnan tudja mindezt? Olvastam. Azokban a könyvekben, amiket az én Sam Hawkins barátom annyira lenéz. Na, legyen, mondta, nyarkajunk tovább.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 Ez a fiatalember már is nagy harcos, nemrég jött át a nagy vize, és még sohasem látott bölényt vagy medvét azelőtt, de itt már két bölény bikát ejtett el, és késével szúlt rá egy szürke medvét, hogy az életemet megmentse. Uf, uf! kiáltották a kajovák, és csodálkozva néztek rám, míg szem így folytatta. Golyója mindig célba talál, és ökle olyan erős, hogy egyetlen csapással leteríti ellenségét. Ezért nevezik a fehér emberek Old Shatterhandnek.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 Uff, azonnal vissza kell lovagolnunk tanguattors főnökhöz, hogy megmondjuk neki, ti is velünk jöttök. Nem úgy lesz, felelteszem. ti jöttök velünk? Nem hiszem. Akkor hallgass meg, mit szólnátok ahhoz, ha élve fognátok el incsucsunnát? Uff, kiáltott fel Báó felelkesülten. Vire túvel együtt? Úgy bizony. Lehetetlen. Elég régen ezt tudod, hogy amit mondok nem levegő.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 Ó, súgta szem, aki mellettem állt. Ez úgy látszik, a mi holminkat már is zsákmányának tekinti. Ez nekem is lesz egy két szavam. Csak óvatosan szem, figyelmeztettem. 200 harcosa van. De ez -e annál kevesebb? Hihi, -hi -hi, felelte szem. Figyelje csak, hogyan csavarom mindjárt az ujjam köré. Oda a kocsihoz, és aggódó hangon megkérdezte tangóától. Miért akar a kajovák nagy főnöke ilyen fiatalon az örök vadászmezőkre költözni?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 Jobb nem is találhatott volna. És hol vannak a kajovák? Oda át az erdőben, felelt Hű, Dick. Ő ügyesen elrejtőztek. Kíváncsi vagyok, mi lesz ebből. jegyeztem meg kedvetlenül. Hadd magyarázzon meg, mondta Dick. Tekintse ezt a félszigetet egy óriási egérfogónak. Becsoljuk az egereket, aztán a fejükre koppintunk. A főmérnök is hozzánk csatlakozott, és aggodalmasan csóválgatta a fejét. Csak ne koppincsanak ők a mi fejünkre, Mondta. Nekem csöppet sem tetszik a dolog. Belekeveredni egy indián csata kellős közepébe, én bizony nem várom meg, hanem mentem az irhámat, ahogy lehet. Akkor egészen biztos, hogy az apacsok kezére kerül Mr. Bancroft, feleltedik. Csak úgy úszhatja meg, ébőre bőre, ha itt marad. Nem mondom, hogy a helyzetünk irigylésre méltó, de reméljük a legjobbakat. A kajovák elkergetik az apacsokat, és minket békén hagynak.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 Nem is fogja hallani, csak látni. A lovakat odakötjük a fákhoz, szorosan egymás mellé. Mi az apacsok elkergetik őket az útjukból, a kajovák mellét lesznek a félszigeten. Télek, hogy néhány ember közülünk, itt hagyja a fogát? sóhajtott a főmérnök. Az bizony megtörténhetik, felelte Dick. Ne felejts el, hogy a fagyunk. Nem ér rá él a fejét törni, Mr. Bancroft. Azt hiszem, az apacsok nem érnek ide holnap este előtt.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 Mondtam. Általában jól teszi, ha egy percre sem válik meg a fegyverétől, de ez most kivételes helyzet. Az apacsok figyelnek bennünket. Hadd lássák, hogy rűzsét szedünk, és nincs gondunk semmi másra. Kimerészkedtünk a nagy tisztásra elég messzire. Egy bokornál megálltunk, és kényelmesen tördeltük az ágakat. Lát valakit szem? sógtam. Nem felelte. Én sem. Hiába mereztettük szemünket a sötétbe, semmi gyanúsat nem tudtunk felfedezni.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 Helyén van a szíve, nem mondom, de hallgasson az eszére is, nem kockáztathatjuk a sikert, mert amúgy is fölötte kétséges az öntapasztalatlanságával. Jobb lesz, ha dickstow-t viszem magammal? Soha, ha nem bízik bennem, csináljunk egy próbát? Hogyan? Először is meg kell győződnünk, hogy tango a alszige, feleltem. Ez életbevágóan fontos, nem? Hát bizony. Nos, akkor odalapózom hozzá, és megnézem. Ha sikerül és nem lesz semmi baj, kiáltam a próbát, akkor rám vízhatja a nehezebb munkát is. Na jó, nem márom, de vigyázzon. Ha tangua észreveszik gyanút fog. Még ha nem is szól semmit, mihet vinettó megszökik, ön fogja gyanúsítani azzal, hogy segítségére volt. Használjon fel minden fát és bokrot fedezékül. Kerülje azokat a helyeket, ahová a tűzfénye esik. Mindig a sötétben maradok, feleltem. Legalább harminc kajova van még ébren.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 Súgta. Tudja, mennyi ideig maradt el, majdnem két óra hosszat. Magam is úgy számítom, feleltem. Fél óra oda, fél óra vissza, és egy teljes óráig tangó a közelében leselkedtem. Mi csináltott olyan sokáig? Figyeltem, hogy alszik-e. Hallottátok ez, Dick, Will? Teljes órára volt szüksége ahhoz, hogy megállapíthassa, alszik-e az a kajova, gazvickó, vagy ébren van. Hát nem igazi zöld fülű? Mondja csak, uracskám, nem volt valami kis faháncs a közelben? Volt bizony.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 Mozulatlanságunknak egyszerű oka volt Egyikük sem tudta, melyiket szabadítottam meg először Valami erre vártak sokáig, türelmesen Amikor a től megint behújta a szemét egy pillanatra Vinettú kisé felemelte kezét, hogy apjának jelt adjon Apja viszonozta a jelt, és most már tudták, hogy mindketten szabadok Abban a pillanatban úgy eltűntek, mintha nyelte volna el őket. Igaz? A próbát megállta? Ismerte el vonakodva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 Ne gondoljuk, hogy az orvosságos zacskónak bármi köze is van valami gyógyszerekhez. Az indiánok az orvosság szót a fehérektől vették át, de egészen más értelemben használták. A sápa-tarcúak orvosságainak hatását varázslatnak tulajdonították, fölötti titoknak, félelmetes csodának. Ezért minden csodatévő tárgyat orvosságnak neveztek. Az orvossághoz zacskónálok annak felelt meg, amit mi amuletnek vagy talizmánnak szoktunk mondani.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 Két pár viadal, életre, halára. A kajovák szövetségeseink voltak, viselkedésük mégis aggodalommal töltött el bennünket. Ezért, amikor újra nyugovóra tértünk, elhatároztuk, hogy egyikünk mindig virrasztani fog, egymást felváltva láttuk el az őrséget. Az indiánok persze észrevették és megsértődtek miatta, ettől kezdve még barátságtalanabbul viselkedtek. Hajnalban őrszemünk felébresztett bennünket. Láttuk, hogy a kajovák élénken sürgülődnek. Most akarták a szökevények üldözését megkezdeni, ami az éjszaka sötétjében céltalan lett volna. Megtalálták a két apacs főnök nyomait és követték. Egy tisztásra jutottak, ahol az apacsok táborunk megtámadása előtt lovaikat a fákhoz kötötték. A két szökevény itt ült lóra és vágtatott el. A többi lovat itt hagyták. Amikor mi is megtudtuk ezt, Sam Hawkins furfangos arcot vágott, és megkérdezte. Mit gondol, miért hagyták itt a lovaikat? Két oka is lehet, feleltem. Talán nem sokára visszajönnek megfelelő erősítéssel a foglyok kiszabadítására. Ha sikerül, a foglyok lovai kéznél vannak. De tegyük fel, hogy a kajovák nem várják be őket, hanem visszatérnek falujukba. Akkor fogjaikat lóra ültethetik, és úgy hurcolhatják magukkal. Enélkül bizonyára lemészárolnák őket. Hmm lehet, hogy igaza van. De el tudok képzelni egy harmadik esetet is. A kajovák megölhetik a foglyokat akkor is, ha megtalálták a lovaikat. Arról szó sem lehet, feleltem indulatosan. Nem nézném tétlenül. Ez fickó! Hi, hi, hi. Egyedül szembeszáll kétszáz kajovával és rájuk kényszeríti akaratát. Nem egyedül, hanem a barátaimmal, feleltem. Számítok rá, hogy Sam Hawkins, Dick Stone és Will Parker is mellém áll. Ők sem tűrhetik a foglyok legyilkolását. Nem adjuk magára szőr, annyi bizonyos, mondta Szám, de hogy képzeli a dolgot? Old Shatterhand öküllel le kétszáz kajovát szépen sorjában? Olyan ostoba nem vagyok, de csellel is elérhetünk valamit. Hát csak jól gondolja meg szőr, mielőtt fejjel megy a falnak, a fal többnyire keményebb, mint az ember koponyája. Ha tango a külön a kezembe kerülne, töprengten félig hangosan. Ha szívének szegezném a kést, hiszen más fegyverről ez esetben szó sem lehet, akkor talán kényszeríthetném, hogy egyelőre ne bánsa a foglyokat. Szem először ilyett, majd aggodalmaskodó arcot vágott, végül bólogatni kezdett. – Haj, -e. ez képtelenség, nagyon kockázatos, de azért nem is olyan ostoba, magam se tudnék jobbat kieszelni, alig, hanem ez az egyetlen, amit meg lehet próbálni. Számíthat ránk, ször. Ekkor odajött hozzám Bancroft, és felszólított, hogy folytassam a munkám. Igaza volt. Hozzá is láttam a másik három geodétával együtt, és délik szép darabot haladtunk előre. Akkor megkeresett Sam kész és a fülembe súgta. Baj van, a kajovák már készülődnek a foglyak megölésére. Akkor nincs vesztegetni való idő. Hol van tangóa? A hartosai közt. Körülnéztem. A kajovák nem zavarták földmérő munkánkat, de utánunk jöttek. Egy erdőcske szélén telepettek le, vagy háromszáz lépésnyire tőlünk. Retler is ott ült embereivel. Köztünk és az erdőcske közt éppen a félúton egy kisebb bozót terült el. Ez nagyon kedvezett terveimnek, mert elzárta a kilátást a kajovák elől. Onnan, ahol ültek, nem láthatták, mi történik nálunk. Ide kellene csalni tangoát, mondtam szemnek. Igen ám, de hogyan? Jelentse neki, hogy sürgős és fontos mondani valunk van a számára, de nem hagyhatom itt a munkámat. Akkor talán átjön. És ha néhány emberét is magával hozza? Szerencsére itt van Stone és Parker is, ők majd ellátják a bajukat. Tartsanak szíjakat készelétben, hogy megkötözzük őket. Gyorsan is minden lárma nélkül kell dolgoznunk. Őrült vakmerőség, de egye fene, mondta szem elszántan. Megyek tánguáért. Kollégáim tőlem elég távol dolgoztak, és nem hallhattak meg semmit. Eszem ágába se jutott, hogy tervembe beavassam őket. Egész biztos, hogy elárultak volna. Saját életüket jobban féltették, mint a foglyokét, Kérdően néztem dikre és vérre. Mit szólnak hozzá, uraim? Vakmerőség, mi? Az bizony, uram, feleltedik. De a szemben van, én is benne vagyok. Remélem, nem gondolják, hogy cserben hagyom magukat? Tette hozzá vél. Akkor szép az élet, ha zajlik. Te nini, már jönnek. A bozót felé fordultam. Láttam, hogy szem közeledik tanguával. Sajnos három harcost is magukkal hoztak. Mindegyikünkre egy indiájut, súgtam. Én a törzsfőnököt vállalom, maguk meg vegyik munkába a többit. Jól meg kell szólítani a gigájukat, nehogy kiabáljanak, de várják meg, míg én elkezdem. Lassú léptekkel elindultam tango felé. Stone és Parker mögöttem ballagott. Úgy intéztem a dolgot, hogy a bozót közelében találkozzunk. Ez lesz a spanyol fal, gondoltam magamban. Jól eltakar minket. Tangoa mogorván nézett rám. Nem tudod, hogy a kajóvág főnöke vagyok? kérdezte. Hogy ne tudnám, feleltem. Akkor neked kellett volna hozzám jönnöd, akármilyen sok dolgod is van. De tudom, nemrég vagy itt, és nem ismered a szokásainkat. Mit akarsz tőlem? Röviden beszél, dolgom van. Mi dolgod lehet most? Majd meghallod, ha az kutyák üvöltenek kinyúkban. Mindjárt megbüntetjük őket. Miért olyan sürgős? Azt hittem, visszatértek vigvamjaitokba, és otthon kötözitek a foglyokat a kínzó cölöphöz, hogy az asszonyok és a gyerekek is lássák. Jó gondoltad, mi is ezt akartuk, de elfelejtett, hogy hadiösvényre léptünk, nem fordulhatunk vissza, most kell megölnünk őket. Nagyon kérlek, ne tedd, mondtam. Ne avatkozz a dolgomba, rivald rám. Én csak kértelek valamire. Csak nem gondolod, hogy egy sápadtarcú vért megváltoztatom, amit elhatároztam. Ha harc közben ölöd meg őket, nem szólok semmit. De a legyőzött ellenséget lassan halára kínozni nem méltó hozzád. Tangua kihúzta magát és megvetően felelte. Te melsz engem tanítani, te pofájú kutya? Hogy mer egy varangyos béka a szürke medve útjába állni? Kiköpött előttem és el akart fordulni. Öklöm nyomban lesújtott rá, és elterült a földön. De kemény koponyája volt, nem kábult el egészen, és megpróbált feltápászkodni. Lehajoltam, és még egyszer halántékon csaptam. Mire felegyenesedtem, láttam, hogy Sam Hawkins egy kajóva harcoson térdel és a torkát markolászza. Stone is pár a másik harcos gyűrte le, de a harmadik üvöltözve elszaladt. Egy perc sem telt bele, és már jól megkötöztük a két kajóva harcost. Miért hagytátok elszaladni a harmadikat? kérdeztem. Buta dolog volt, felelte Parker. Stone meg én ugyanarra a fickóra vetettük magunkat, mire észrevettük, a társuk meglóvot. Nem tesz semmit, vigasztalt a szem. Legfeljebb hamarabb kezdődik a tánc. Tangoát is megkötöztük, majd két harcosával együtt olyan helyre hurcoltuk, ahonnan jól láthattuk, ha valaki közeledik. Ki beszéljen velük, ha itt lesznek? kérdeztem. Bíza csak rám! Megfelelte Csak arra figyeljen, hogy a megfelelő pillanatban a főnök fölé tartsa a kést, mintha le akarná szúrni. Még ki sem mondta, már hallottuk a kajovák dühös ordítozását. Néhány perc múlva elérték a bozótat, mely szinte függönyő szolgált nekünk. Mindegyik meg akarta előzni társait, de a bozóton csak egyenként tudtak keresztül vergődni, ami nagyon kedvező volt számunkra. Szem bátran elejébük ment, és mindkét karját felemelve intett nekik, hogy álljanak meg. Valamit kiáltott is feléjük, de többször meg kellett ismételnie, még végre megálltak. Számos most szaporán magyarázott nekik valamit, és közben többször felénk mutatott. Ekkor szóltam Stone-nak és parker hogy az alél törzsfőnököt emeljék fel, és tartsák álló helyzetben, én meg a késemet szegeztem neki. A kajovák felülvöltöttek rémületükben. Szem egy ideig még beszélt, aztán láttam, hogy az egyik kajova kiválik társai közül, és szemmel együtt lassú méltóság teljes léptekkel közeledik felénk. Valami alvezérféle lehetett. Szem a három fogolyra mutatott, és így szólt: Láthatod, hogy igazat mondtam, teljesen a hatalmunkban vannak. A kajóva szeme a törzsfőnökre tapadt, és arca elkomorodott. Meghalt, mondta gyászos hangon. Nem halt meg, nem sokára visszanyeri eszméletét. Ülj le, és várd meg, akkor aztán tanácskozunk. De ha valaki közületek fegyvert emel ránk, abban a pillanatban a szívébe fúródik a kés. Tangoát megint lefektették a fűbe. Kis idő múlva kinyitotta a szemét, és sorra megnézett minket, mintha nem is tudná, hol van. Végül teljesen magához tért, és felkiáltott: Uff, uff, hol csatorhant leüttek, meg is kötöztek. Rögt le rólam ezeket a szíjakat, hallod? Az Azelőtt nem hallgattál a kérésemre, most nem hallgatok a parancsodra feleltem. Tango a szemed gyűrűlettől szikrázott. Sílt a boslak! sziszegte. Vigyázz a nyelvedre, feleltem. Az előbb fehér kutyának meg varangyos békának neveztél le. azért ütöttelek le. Old nem lehet büntetlenül megsérteni. Majd a hartosaim ízekre tépnek. Előbb te indulsz el az örök vadászmezőkre, feleltem. Ha csak egyetlen ujjukat mozdítják meg, szívedbe döföm ezt a kést. Uff, én beszéltem. Megértette, hogy a kezemben van. Hosszú csend következett. Tango a szeme vadul járt ide oda mint egy csapdába került vadállati. Végre erőt vett hangján, és megkérdezte. – Mit akarsz tőlem? – Csak annyit, hogy ne öld meg az apacs foglyokat. Semmi között hozzájuk. – Igaz? – hagytam rá. – Később tehetsz velük, amit akarsz, de amíg mi itt vagyunk, hajuk szála sem görbülhet meg. Újabb hallgatás következett. Tangó a harci színekre mázolt arca indulatosan megrándult. Harag, gyűrölet, retteg és majd kaján kár öröm látszott rajta. Végül nagy csodálkozásomra nyugodt hangon így szólt. Legyen a kívánságod szerint, de csak akkor, ha elfogadod feltételeimet. Miről beszélsz? Előbb megmondom, hogy nem félek a késedtől. Ha leszúz csak öt perccel élsz túl. Mert harcosaim ízekre tépnek. Mégis megígérem, hogy a foglyoknak egy hajaszála sem görbül meg, de csak akkor, ha megküzdesz értük életre halára. Kivel? Egy harcossal akit én fogok kijelölni. És milyen fegyverrel? Csak késsel. Ha leszúr téged, a foglyok meghalnak. Ha teszúrod le őt, a foglyok életben maradnak. Sejtettem, hogy csellel akar szorult helyzetéből szabadulni. Nyilván van egy harcosa, aki mester a késpárbajban. Mégis habozás nélkül rávágtam. Rendben van. Feltételeidet elfogadom. Nem engedhetem meg! Tiltakozott szem rémülten. Vívott már késpárbajt! Soha életemben feleltem. Ellenfele viszont olyan fickó lesz, aki gyerekkora óta gyakorolta. De még ha le is győzi, mit ér vele? Ezeknek az ígéretében nem lehet bízni. Dick és Will is megpróbált lebeszélni, de hiába. Láttam, ezt a feszült helyzetet úgy sem lehet sokáig fenntartani. Legfejebb annyit tehettem, hogy igyekeztem a feltételeket tisztázni. A következőkben állapodtunk meg. A legközelebbi kopár helyen nagy nyolcas trajzolunk a porba, vagyis két karikát egymással szemben. Én beállok az egyik karika közepébe, ellenfelem a másikba. Amíg a küzdelem tart, egyikünk sem léphet ki a maga karikájából. Kegyelem nincs. Egyikünknek meg kell halnia. a mindenbe beleegyezett. Erre megszabadítottuk kötelékeitől és a két másik fogjat is. Visszatértek társaikhoz azzal, hogy a küzdelem mindjárt megkezdődik. Meglátja, most megrohannak bennünket? Aggodalmaskodott szem. Nem hiszem, feleltem. Tangua annyira biztos a dolgában, hogy nyugodtan állhatja a szavát. Nem sokára fel is vonultak a kajovák. A foglyok mellé állított őrökön kívül valamennyien idejöttek, hogy tanúi legyenek a küzdelemnek. Majdnem teljesen körbefogtak minket. A nagy körnek csak egy részét hagyták szabadon, hogy ott a fehérek sorakozzanak fel. Így is történt. Tangua intésére a kajovák sorából egy hatalmas termetű harcos lépett elő. Minden fegyverét lerakta, csak kését tartotta meg. Ezután derékig levet között. Valóságos Herkules volt. Amikor dagadó izmait megláttuk, kisé elszontyolottunk. Hajmeresztő könnyelműség volt ebbe belemenni, suttogta szem maga elé. Tango a diadalmas hangon kihirdette. Itt a Metan Aqua, a kajovák legerősebb harcosa. Parancsomra összeméri kését a legerősebb sápatarcúval. Old shutterhand el. Micsoda góliát, mondtam csodálkozva. És bizonyára ért a késhez, csóvált a fejét szem. Metan Aqua annyit jelent, mint villámló kés... Állok elébe. Mutassa csak a pózósát, mondta szem. Csuklómat oda nyújtottam, és megszámolta érvelésemet. Hát ez csodálatos, kiáltott fel. Hetven? Teljesen szabályos? Hát csöppet sem izgatott ször? Még csak az kéne, feleltem. Ilyen helyzetben a nyugalom a legfontosabb. Tudtam, hogy nehéz küzdelem vár rám, de elvállaltam, és megteszem, amit tőlem telik. Suttogva váltottuk ezeket a szavakat, miközben én is derékig vetköztem. Ezt ugyan nem kötötték ki, de nem akartam, hogy azt gondolják, előnt akarok szerezni magamnak azzal, hogy a ruha véd egy kisé. Medveölő puskámat és revolveremet átadtam szemnek, aki jóval izgatottabb volt, mint én. Válságos helyzetekben mindig igyekeztem hidegvéremet megőrizni. Ha az ember nyugodt és bízik a győzelmében, akkor több esélye van arra, hogy megállja a helyét. Most egy tomahawk nyelével jó nagy nyolcas rajzoltak a homokba, és Tango felszólította a két ellenfelet, hogy foglalja el a helyét. Metan Akva megvető pillantással végigmért, és gúnyosan megjegyezte. Ez a sápot arcú tartja magát erős embernek! Reszked, mint a falevél! Nem ismer beállni a körbe! Még kise mondta, és már is beugrottam a nyolcas délfelé eső körébe. Két okom volt erre. Először is gyorsan meg akartam hazudtolni ellenfelem becsmérlő szavait. Másodszor pedig megragadtam az alkalmat, hogy a déli hurkot foglaljam el. Így a nap a hátam mögött volt, ellenfelem pedig szembe került vele. Nem állítom, hogy egészen becsületesen jártam el, de tangó a viselkedése olyan alattomos volt, hogy ostobaság lett volna egy kis cseltől visszariadni. Különben is az életemről volt szó. Valakit megölni, egy embert az életétől megfosztani borzasztó dolog de az én életem is kockán forgott, és elhatároztam, hogy nem adom olcsón. A küzdelem egyenlőtlennek látszott. Jó vívónak tartottam magam, de késsel még sohasem párbajoztam. Mégis volt mersze kiállni, kacagott metan akva. A nagy szellem megfosztotta eszétől, későm hamar végez vele! Az indiánoknál szokás az ilyen hetvenkedés, nem viszonzom hasonlóval gyávának tartottak volna. Eleget szájaskodtál, Kiáltottam rá. Foglald el a helyedet, ha nem félsz. Egyetlen ugrással a másik hurok közepében termett, és fogait vicsorította. Ha nem félek, üvöltötte. Tőled féljek talán, te felfúvalkodott béka. Hallottátok ezt, kajóval harcosok? Nézzétek csak, ott szúrom le ezt a kutyát. Te szájhős, kiáltottam vissza. Mutasd meg végre, mit tudsz. Hallottátok, ez a pofájuk, hogyha sértegetni be része, lesz a keseljüknek, ha a beleillak mároznak. Becsmérlésnek és fenyegetésnek szánta, de utolsó szavaival nagy követett el. Akaratlanul is elárulta, hogyan kívánja kését használni. A beleimet emlegette, bizonyára az a terv, hogy nem a szívemet veszi célba, hanem alulról felfelé szúr, és így végez velem. Olyan közel álltunk egymáshoz, hogy csak előre kellett hajolnom, és a késemmel már elérhettem. Merőn nézett rám, jobb karját lelógatva. Késít hegyével felfelé szorongatta öklében, tehát a döfés irányát már ismertem. Most az volt a fontos, hogy időpontját és tüstén felismerjem. Tudtam, hogy ilyenkor a támadó szeme felvillant, tehát meg is rándul egy kicsit. Félig behuntam a szememet, de pilláimon keresztül annál élesebben figyeltem. Szór már, te kutya! – kiáltott rám. – Cselekedj már végre, te gyáva! – feleltem. Reméltem, hogy ettől a sértéstől felforra vére, és nem vár tovább. Így is történt. Pupillája kitágult, és a következő pillanatban megvillant kezében a kés. Jobbjával előre és felfelé döfött. Ha nem számítok erre, akkor végem van. Ám felkészültem rá, és úgy védekeztem, hogy késemet egy szempillantás alatt felső karjába döftem. Erős sebet ejtettem rajta. – Rőhös kutya! – Ordította karját vissza rántva, és kezéből kihullott a kés. Karom újra nekilendült, és a következő pillanatban, magam sem tudom, hogy történt, markolatig döftem szívébe a kést. Az óriás megtántorodott, és holtan terült el a földön. Az indiánok dühös ordításban törtek ki. Tangua előlépett, megtapogatta a halott sebét, aztán gyilkos pillantást vetett rám. De a fenyegetésen kívül engesztelhetetlen dű félelem és elismerő csodálkozás is tükröződött benne. – Ki a győztes? – kérdeztem tőle. – Te! – felelte, és keze ökölbe szorult. Már elindult, de az első lépés után visszafordult, és ezt sziszegte felém. – A gonosz szellem fia vagy. Majd a varázslunk végez veled. – Bánom is én! – az a fő, hogy megtasd a szavadat. – Mi féle szavamat? – hogy nem ölöd meg a foglyokat. Tangó, a Kajovák soha sohasem szegi meg a szavát, felelte gőgösen. Szabadon bocsátod őket? Igen, majd ha eljön az ideje. Hogy érted ezt? kérdeztem rosszot sejte. Azt ígérted, hogy hajuk szála sem görbül meg. Senki sem fog kezet emelni rájuk, felelte. De nem kapnak enni, és vizet sem kapnak. Nem ígértem meg, hogy etetni és itatni fogom őket. Annyira elöntött a dő, hogy már-már nekiugrottam, de szerencsére szem a nyakamba borult. Megölelt, a kezemet szorongatta örömében, hogy élve maradtam. Éles fiam! Kiáltotta lelkendezve. Életem legboldogabb perc, ez üssön pova, még egyszer zöldfülűnek nevezem. Köszönöm, kedvesem, mondtam Mondta meghatottam. Az ilyen jó barát aranyat ér. Dick és Will is kifejezte szerencse kívánatát, nem remélt győzelmem fölött. – Hogy érzi magát, ször, kérdezte aztán Will. – Nem a legjobban – feleltem egy pillantást, vetve a földön heverő halatra. Gyorsan elfordítottam fejemet. – Csak nincs lelkiismeret fordalása? – kérdezte szem. Önvédelemből ölte meg, nem? Ha egy másodpercet késik... – Ó, Úristen, hát az mi? – Ember, itt vannak az apacsok! Ebben a pillanatban ugyanis hátborzongató kiáltás hallatszott az erdő felől. Hi! Hasított fülembe az apacs indiának már ismert víjogó csata kiáltása. Incsú és vinettu sokkal hamarabb tért vissza, mint bárki is gondolta volna. Az apacsok forgó szélként rohanták meg a kajovák táborát. Még magunkhoz sem tértünk első meglepetésünkből, és már körülöttünk tombolt a csata. Az apacsok kúszva közelítették meg a kisbózótot, és úgy ugrottak ki belőle, mint az eleven öltögök. Mi négyen félrehúzottunk, és nem vettünk részt a csatában. A főmérnök és a három geodéta előrántott a revolverét, de abban a pillanatban lekaszabolták őket. Az apacsok száma nőttön nőtt, már a hátunk mögött is voltak, és valósággal lerohantak bennünket. Szemhiába hiába kiáltotta feléjük, hogy barátaik vagyunk, késsel és tomahaokkal támadtak ránk, úgyhogy kénytelenek voltunk védekezni. Néhány apacsot puskatussal leütöttünk, és egy kis levegőhöz jutottunk. – Elinnen! innen! – kiáltotta szem Gyorsan a közé! Már ugrott is. Dick Stone és Will Parker tétovázás nélkül követte. Én is utánok akartam menni, de ebben a pillanatban észrevettem, hogy én már rohan felém. Az apacs törzsfőnök első dolga volt a foglyokat kiszabadítani. Vinettúnak is ez volt a legsürgősebb gondja. Amikor elkészültek vele, odarohantak, ahol legsűrűbben kavargott a csata. Menekülő kajovákat üldözve jutottak el a kis tisztásra, ahol mi tartózkodtunk. A föltolvaj! mutatott rám, és ezüstverető puskáját megfordítva sújtásra emelte. Megpróbáltam értésére adni, hogy nem vagyok, és nem is voltam soha az ellenséged, de nem hallgatott rám. Eldobtam a puskámat, és bal kezemmel, torkor ragadtam, míg jobb öklömmel halántékon csaptam. Az ütéssel emelt puska kihullott kezéből. Ekkor diadalmas ordítást hallottam a hátam mögül. Ez így az apacsok nagy főke, enyém a skalpja! megfordultam. Tangoa állt a hátam mögött. Az ördög tudja, hol bujkált eddig, és hogy került ilyen hirtelen ide. Már eldobta puskáját, és késsel a kezében rávetette magát az ájultan heverő apacs főnökre, hogy megskalpolja. El innen! Rivaltam rá, és megmarkoltam a karját. Már megint itt vagy, te kucsa! Sziszegte. Félre az utamból, vagy eltaposlak! Nem volt időm késemet előrántani. Ezért torkorrogattam, és úgy megszorítottam, hogy hátra tántorodott. De az utolsó pillanatban kését balcuklomba döfte. Lehajoltam, hogy megnézzem, nem történt-e incsucsunnának komolyabb baja, Sebemből arcára csöpögött a vér. Mozdulatlanul feküdt a földön, de élt. Fel akartam emelni a fejét, de valami zajt hallottam, és félig hátrafordultam. Ez az önkéntelen mozdulat mentette meg az életemet. Abban a pillanatban egy puska agya zuhant a vállamra. Ha nem fordulok hátra, a koponyámat zúzta volna szét. Csak annyit láttam, hogy a hatalmas ütést vinett túmérte rám. Vállam iszonyúan fájt, és fél karom jóformán megbénult. Vinetú eldobta a puskáját és kést rántott elő, rám vetette magát és mellembe szúrt. Szívemnek irányzott, halálos döfés volt. Említettem már, hogy irataimat egy szardiniás dobozban őriztem, mely mindig nálam volt, rendszerint a zubbonyom bal zsebében. Vinetú kése ebbe a bádok dobozba ütközött, megcsúszott rajta, aztán az álkapcsom alatt a szájamba hatolt és átszúrta a nyelvemet. Vinett rögtön kihúzta a sebből a kést, és újabb döfésre emelte. Minden erőmet összeszedve megragadtam a csuklóját, és úgy megszorítottam, hogy a kés kihullott belőle. Erre elkaptam a tarkóját, és birkózni kezdtünk. Rettenetes küzdelem következett. Több sebből vérezve nagyon kevés reményem lehetett arra, hogy acélos izmait kígyószerű hajlékonyságát legyőzzem, de tudtam, hogy az életemről van szó. Kérelni szerettem volna, hogy jobb belátásra bírjam, de szájamat elöntötte a vér, és csak hebegni tudtam. Kétségbe esett erőfeszítéssel lerántottam Vinettut magam mellé. Arccal bukott a földre, és már is a hátán térdeltem. Újjai tapogatva keresték elejtett kését, de én már megmarkoltam a nyakát. Torkán hörgő hang tört elő. Attól féltem megfoltom, és elengedtem a torkát, hogy levegőhöz jusson. Megpróbált lerázni magáról, és kénytelen voltam néhány ökölcsapással elkábítani. Életében először esett meg vele, hogy valaki legyőzte. Egy alkalommal már leütöttem ugyan, de azt nem lehet legyőzésnek nevezni, hiszen nem előzte meg küzdelem. Soha nem akartam bántani, és fájt a szívem, hogy másodszor is kerültem vele. Mély lélegzetet vettem, de vigyáznom kellett, nehogy vért nyeljek. Kénytelen voltam szájamat nyitva tartani. Már már feltápászkodtam, amikor nagy kavarodás támadt körülöttem, apacs harcosok rohantak felén dühös ordítással. Egyikük puskája agyával a fejbe vágott, és leterített. Este volt már, amikor felocsúttam ájultságomból. Addig eszméletlenül hevertem. Azt hittem lidérces álomból ébredtem fel, mintha beszorultam volna egy vízimalom kereke és kőfalak közé. Szüntelen zúgást és vízcsobogást hallottam, minden porcikán fájt, különösen az egyik karom és a vállam. Eltartott néhány percig, amíg meg tudtam különböztetni az álmot a valóságtól. A fejem zúgott, nem a malomkerék s nem a vízcsobogott, hanem a szájamból szivárgott a vér. Hörögve és fuldokolva ébredtem föl egészen. Megmozdult, hallottam szemhangját. Hála Istennek! Igen, él, mondta Dick Stone. – Már a szemét is kinyitja, él, él! – örvendezett Will Parker. Valóban kinyitottam a szememet. Amit első pillantáson felfogott, csöppet sem volt bíztató. Még mindig azon a helyen feküdtem, ahol ilyen alaposan fejbe kólintottak. Körülöttem vagy húsz tábor tűz lobogott, és rengeteg apacs harcos nyüzsgött a tüzek körül. Legalább ötszázal lehettek, köztük sok sebesült. Nagy számú hallottat is láttam, két elkülönített csoportban – az egyik helyre az elesett apacsokat horták, stőlük jókor jókora távolságra a kajovákat. Ezek harminc halottat hagytak a csatatéren, az apacsok tizenegyet. Körülöttem megkötözött foglyok hevertek, egyetlen kajova sem menekült meg. A foglyok közt megpillantottam Tangoát is, a törzsfőnököt. Tekintetem a másik oldalra tévedt. Ott egy fehér ember feküdt gúzsba kötve. Testét karikába hajlították, úgy kötötték össze, akárcsak a régi időkben, amikor a bűnöst kerékbe törték. Megismertem. retler volt. Azért kötözték meg ilyen kegyetlenül, hogy már ezzel is megkínozzák. Semmi okom nem volt sajnálni, de úgy nyösszörgött, hogy még hallgatni is rossz volt. Cimboráé közület sem maradt életben. Már az ütközet első perceiben agyonlőtték őket. Rattlert csak azért hagyták életben, mert Kleki Petra gyilkosának lassú kínhalált szántak. Kezemen lábamon nekem is kötél feszült. Balra tőlem Parker és Stone ült ugyanúgy. Jobbra tőlem Sam Hawkins kuporgott, neki csak a lábát bilincselték meg, és jobb kezét a hátára szíjazták. Baját azonban szabadon hagyták, hogy miként később megtudtam ápolhasson. Az a fő, hogy magához tért, kedves barátom, mondta. Szabad kezével gyengéden megsimogatta arcomat. Mi történt önnel tulajdonképpen? Felelni akartam, de nem tudtam, mert szájam tele volt vérrel. Köpjeki! ki! szem. Olyan bágyat voltam, hogy még a fejemet sem tudtam felemelni. Halkan szaggatottan tudtam csak néhány szót kinyögni. Leütöttem Viner tud is. Aztán a szájamba szúrt, aztán hátulról fejbe vágtak. Közben folyton vérzett a szám, és most tettem csak észre, hogy valóságos vértócsában fekszem. – Azt a keserves mindenségit! – fakadt ki szám. Hát ez lett a vége. Mi a bozótba ugrottunk, hogy ott várjuk be a csata kimenetelét. Azt hittük, ugyanezt teszi ön is. Amikor végre előbújtam, láttam, hogy az apacsok körülveszik incsucsunnát és vinettut. Éppen akkor tápászkodtak fel. Aztán megpillantottam önt a földön, azt hittem meghalt. Rémilt kiáltásomra előjött Will és Dick. Oda akartunk rohanni, hogy segítsük magán, ha még lehet, de az apacsok tüstént megrohantak és foggyulejtettek. Megmondtam incsucsudnának, hogy mi az apacsok barátai vagyunk, de kinevetett. Csak Vinettu kérésére engedte meg, hogy egyik kezemet hagyják. Én kötöttem be a sebet a nyakán, különben elvérzett volna. Milyen ment be a kés? Átszúrta a nyelvemet. Hebegtem. Atya úristen! Veszedelmes dolog, olyan seblázzal szokott járni, hogy még egy medvének is sok. Képzelem, hogy zúg a feje, de ez a kisebbik baj elmúlik hamar. Az átszúrt nyelv annál komolyabb. Az a feleség, hogy nem lehet kötözni. Többet nem hallottam, mert újra elájultam. Amikor megint magamhoz tértem, úgy éreztem, hogy mozog a világ körülöttem. Hogy én mozgok? Lódobogást hallottam, és kinyitottam a szememet. Legnagyobb csodálkozásomra azt láttam, hogy egy medve bőrön fekszem. Megismertem. Az a grizzli volt, amelyet én ejtettem el. Most afile függő ágyat csináltak belőle. Két ló közé kötötték, és engem ráfektettek. Úgy szállítottak. Mélyen besüppettem a medve bundába, csak az eget láttam meg a két ló fejét. A nap izzó sugarai egészen elöntöttek, és szívem átkozottul dobogott. A vér vadul lüktetett ereimben. Szájam megdagadt, és tele volt alvatvérrel. Ki akartam köpni, de nem tudtam a nyelvemet megmozdítani. Vizet! Vizet! Könyörögtem, mert rettentő szomjúságja tört, de csak azt hittem, hogy szólok, egyetlen hang sem jött ki a torkomon. Végen van, gondoltam. Nem lehet rajtam segíteni. Fejem hátrahanyatlott, és megadtam magam a sorsomnak. A következő pillanatban már indiánokkal harcoltam, Kiszáradt prériken száguldasztam, bivajokat kergettem, medvékkel birkóztam. Majd úsztam, úsztam, úsztam a végtelen tengeren, és a hullámok összecsaptak a fejem fölött. Ez volt a sebláz, mely hosszú ideig megfosztott eszméletemtől. Nem medvékkel birkóztam, hanem a halállal. Néha meghallottam Szem Hawkins hangját valahonnan messziről, egy szakadék túlsó partjáról. Időnként, mintha két sötét, bársonyos fényű szem pihent volna rajtam, és megismertem Vinettú szemét. Aztán meghaltam. Koporsóba helyeztek, és eltemettek. Tisztán hallottam a rögök dobolását a koporsón fedelén. Maj sokáig egy örökké valóságig mozdulatlanul feküdtem a földmélyén. Végül koporsón fedele zajtalanul felemelkedett, egy ideig a fejem fölött lebegett, aztán eltűnt. Az eget láttam, és a sír négy oldala leomlott. Igaz lenne? lehetségese Vagy ez is csak kábrázat? Kezemet végtelen erőlködéssel felemeltem, és megérintettem a homlokomat. Húra! Felébredt, felébredt halottaiból! Újongott szem. Megpróbáltam fejemet a hang irányába fordítani. Ez is sikerült. Nézzétek csak, már a fejét is meg tudja mozdítani! Hallottam szem szinte mámoros hangját. Fölém hajolt, és arca sugárzott a boldogságtól. Csodálatos, hogy ezt is észrevettem, pedig a szakáll erdő borította. – Lát engem, kedves barátom, megismer! – kérdezte izgatottan. Felelni akartam, de nem tudtam. Nagyon bágyat voltam, és nyelvem nehéz volt, mint az ólom, de a fejemet megbiccentettem. – És hallja, amit mondok! – kérdezte szem. Újra biccentettem egyet. – Ha gyertek már ide, a nézzétek! – mondta szemszint sikoltva. Arca eltűnt, és két másik fejbukkant fel helyette, Stoney és parker -é. A derék fiúk sírtak örömükben. Beszélni kezdtek, de Sam őket. – Előbb pén! mondta. – Ereszitek oda! Megfogta mindkét kezemet, és gyengéden megszólította Aztán szakálla erdejében arra a tisztásra mutatott, ami a szája volt, és megkérdezte. – Éhes, ször? Szomjas, ször? Mit gondolt, tudna valamit enni vagy inni? Tagadóan intettem, mert semmi kedvem sem volt egyikhez sem. Olyan gyengeség fogott el, hogy még egy csepp vizet sem tudtam volna lenyelni. Nem? Igazán nem? Tudja, mióta fekszik itt? Csak meresztettem le a szememet. Három hete, uram! Három teljes hete! Képzelje csak el, bizonyára sejtelme sincs róla, ahol van, és mi történt magával a sebesülése óta. Előbb láza volt, aztán merev görcsbe esett. Az csak már be akarták kaparni. De én nem tudtam elhinni, hogy meghalt. Addig könyörögtem Vinettúnak, még végre megengedte, hogy tovább ápoljam. Mindent Vinettúnak köszönhet, uram. Szaladok is hozzá, és jelentem, hogy él. Behúntam a szemem, és csendesen feküdtem tovább, de most már nem a sírban, nem a koporsóban, hanem valami gyönyörű, békességes ernyegységben. Azt kívántam, örök örökké ebben az állapotban maradhatnék. Ekkor lépéseket hallottam. Egy kéz megtapogatott, és felemelte karomat. Biztos, hogy Sam Hawkins nem tévedett? Hallottam a hangját. Szelki csak ugyan magához tért. Tudtam, hogy rólam beszél. Szelkilata az apacsok nyelvén pontosan ugyanaz, mint Old Shatterhand. Kinyitotta a szemét, még bólogatott is! Erősködött a jó szem. Akkor csoda történt, pedig jobb lett volna neki, ha halott marad, így nehezebb halál vár rá. Így beszélni az apacs nép legjobb barátjáról! Csapta kezét szám. Aki hűbarátja Vinettúnak? Azért ütött le kétszer is, felelte Vinettú megvetően. Mind a két alkalommal kénytelen volt megtenni, erősködött szám. Első ízben azért tette, hogy megmentse az életedet, mert különben a kajovák a csatában megöltek volna. Másodízben önvét tette. Mi négyen nem akartunk az apacsok ellen harcolni, megbeszéltük, hogy megadjuk magunkat. Sam Hawkins nyelve hazudik, felelte Vinettú hidegen. Semmivel sem vagytok jobbak a kajova kutyáknál. Ha igazán barátaink vagytok, idejében értésünkre adtátok volna, hogy a kajovák mit forralnak ellenünk. Olyan ostobának tartasz, hogy megtéveszthetsz hazugságaiddal? Nem szoktam hazudni! Fortjan fölszem. Minden sápadtarcú állnak és hazuk. Csak egyet ismertem, kinek szívében igazság lakozott. Ez Kleki Petra volt, és őt is megöltétek. Old az első pillanatban bizalmat keltett bennem. Láttam erejét és bátorságát. Szemen nyílt. Mint ha szíve őszinte volna, de benne is csalódtam. A tolvajokhoz csatlakozott, akik országunkat el akarják lopni. A csatában ellenségeimhez pártolt, hazudik az arca, hazudik a szeme. A szíve is hazuk. Már az első pillanatban fel akartam nézni rá, de szempillám nem engedelmeskedett. Testem olyan gyenge volt, mintha a levegőből állna. De most, hogy kemény szavait hallottam, óriási erőlködéssel kinyitottam szememet. Ott állt mellettem könnyű vászorruhában, fegyvertelenül. Kezében egy könyv volt. Kötésén még a címet is el tudtam olvasni. Hiavata. Álmélkodva néztem. Egy vadember, aki Longfellow indián eposzát olvassa. Hát nem csodálatos. Vinetu észrevette, hogy a szememet, sokáig szótlanul nézett, aztán megkérdezte. Tudsz beszélni? Nem etintettem. Nagy fájdalmaid vannak? Ugyanúgy intettem megint. Akkor is a halálfia vagy, mondta Vinettú. Az ember a halála előtt nem hazudik. Mondd meg őszintén, ti négyen csak ugyan jó voltatok irántunk. Kétszer is megbiccentettem a fejemet, görcsös erőlködéssel. Nem tudom elhinni, kiáltott fel Vinettú. Ha bevallod az igazat, talán könyörögtem volna apámnak, hogy kegyelmezzen meg neked, de így... Fáradtan behuntam a szememet. Megáltalkodottsága olyan sértő volt, hogy büszkeségem akkor is elnémított volna, ha van erőm beszélni. De szem nem hagyta annyiban. A nagy Vinettú megfeledkezik valamiről? mondta. A kajovák meg akarták ölni fogjaikat, de Olcsöterhenn nem engedte. Azért vívott párbajt metán-akvával, életét kockáztatta az apacs foglyokért. Ez sem igaz szólt rá Vinettú keményen. Kérdez meg Tanguát a kajovák főnökét megkérdeztem tőle, mert valaki szóba hozta és mit mondtad? Hogy Metan Aqua csatában esettel, amikor megtámadtuk a kajovákat, nem Szelkilata ölte meg. Hát ez a gasság ne továbbja, Kiáltott felszem. Alávaló hazugság! Tangua megesküdött a nagyszellemre, hogy így történt, és inkább neki hiszek, mint nektek, felelte Vinettú. Kleki Petra barátom és tanítóvesterem volt. Nem hagyhatom halálát bosszulatlanul. A szellem kezemre adta gyilkosát, itt Hever megkötözve. Kín halál rá, – És tirátok is, mert ugyanolyan gonoszak vagytok, mint ő. – Ti egyetlen beszéd, Vinettu? – mondta szemhalkan halkan fejét Mi nem vagyunk egyetlenek – felelte Vinettu. – Az elfogott kajovákat sem öltük meg, amit ellenünk vétettek lovakkal, takarókkal, fegyverekkel fizetik meg, s akkor szabadon bocsátjuk őket. Szelkillátával is irgalmasan bántunk, megengedtük, hogy ápold. De ha felgyógyul, neki is felelnie kell a sápadtarcolak bűneiért – ahogy behúnt szemmel hallgattam, csodálkoztam magamban, milyen hosszasan tárgyal szemmel. Mintha a saját lelkiismeretét igyekezett volna megnyugtatni szavaival. Sorsunk úgy látszik, mégsem egészen közömbös neki, és akkor... Elég a szóból, kiáltotta most Vinettú, mintha csak le akarná hűteni reménykedésemet. Már eddig is túlságosan elnéző voltam irántatok. Szölkilata jobban van, nincs többé szüksége rád, semmi keresti valót mellette. Csak ezt ne, túl csak ezt ne! Könyörgött szem rémülten. Mellette akarok maradni, ne szakíts el tőle. Hogy te mit akarsz, nem számít. Azt fogod tenni, amit parancsolok. És mikor láthatom megint a barátomat? Csak az utolsó napon. Mielőtt meghal, és mielőtt ti is meghaltak. Akkor legalább engedd meg, hogy elbúcsúzzam tőle. Vinettu elfordult. Szem mindkét kezemet megragadta, és hosszasan szorongatta. Parker és Stone ugyanígy búcsúzott el tőlem. Vinettú intésére néhány apacs harcos lépett hozzánk. Szemet vilt és dikket elhurcolták, s engem magamra hagytak. Később értem jöttek, egy sátorlapra fektettek és elvittek. Ahhoz sem volt erőm, hogy a szememet kinyissam. Még éreztem a sátorlap himbálózását, aztán mély álomba zuhantam. Hogy meddig aludtam, nem tudom. A gyógyulást hozó álom rendszerint hosszú és nagyon mély. Amikor felébredtem, könnyen ki tudtam nyitni szememet, és már nem voltam olyan gyenge, mint azelőtt. előtt. Még a nyelvemet is meg tudtam kisé mozdítani, és nem esett különösebben nehezemre, hogy ujjam ma a szájamba nyújjak, és megtisztítsam a megalavat vértől. Nagy csodálkozásomra egy négyszögletes lakószobához hasonló helyiségben találtam magam, melynek oldalai kőből rakott falakból álltak. A világosságot a bejárati nyílásból nyerte, melyen ajtó nem volt. Fekvőhelyem a helyiség hátsó sarkában terült el. Több szürke bőrből készítették, ezeket egymásra rakták, s egy nagyon szép indián takarót terítettek rám. A másik sarokban a bejárat mellett két indián nő üldögélt, egy idősebb és egy fiatal, alig hanem kettős feladattal, hogy ápoljanak és őrizzenek is. Az idősebbik nagyon csúnya volt, mint a legtöbb indián öregasszony, aki sok éven át agyon dolgozta magát. Az indián asszonyok végzik el a legnehezebb munkát is, míg a férfiak a háborúnak és a vadászatnak élnek, de idejük hátralévő részét tétlenül töltik el. A fiatalabbig szép volt, sőt, nagyon szép. Ha európai ruhába öltözik, akármelyik úri szalomban is megcsodálták volna. Hosszú világos kék ingruhát viselt, teljesen zárt nyakkal, de csörgő kígyó bőréből készült öv fogta át. Semmiféle ékszert nem viselt, például üveggyöngyöt vagy apró pénzből készült láncot, amit az indián nők általában annyira kedvelnek. Egyetlen ékessége csodálatos haja volt, mely két erős kékes fekete fonatban a derekáig ért le. Nagyon hasonlított Vinettú hajára, és artfonásai is Vinettúra emlékeztettek, ugyanaz a bársonyos fekete szem, melyet félig eltakarnak a hosszú szempillák, mintha valami titkot rejteketnének. Az indiánok kiugró arccsontjainak nyoma sem volt. A fiatal indián lány kerek telt arca teljesen szabályos volt. Áll a pajkos gödröcskéjét pedig sok európai lány megirigyelte volna. Halkan beszélt az idősebb asszonynyal vigyáza, hogy fel ne ébresszen, s amikor mosolygott szépen ível szájában, a fogak tökéletes gyöngy sora villant elő. Finom vonalú orra inkább görög, mint indián jellegű volt. Bőre úgy csillogott, mintha világos bronz színe ezüsttel vegyült volna. Ez a lányka tizennyolc éves lehetett, és fogadni mértem volna, hogy Vinettú testvérhúga. A két kau azzal foglalatoskodott, hogy egy fehérre cserzett bőrövet piros öltésekkel és arabeszkekkel díszítgetett. Felemelkedtem fekvőhelyemen, igen, egész egyszerűen felültem, mégpedig minden erőlködés nélkül. Holott, mielőtt elaludtam, olyan gyenge voltam, hogy még a szememet sem tudtam kinyitni. Az öregasszony meghallott a mocorgásomat, felén pillantott, majd hangosan felkiáltott. Uff, agoan, inta, inta! Uff, a csodálkozás szava, agoan, inta, inta pedig annyit jelent, nézd csak milyen friss és eleven. A lány felnézett munkájából és látva, hogy ülök, hozzám sietett. Felébredtél? mondta elég jó angolsággal, ami megint nagy meglepetés volt számomra. Van valami kívánságot? Már válasza nyitottam számad de rögtön be is csuktam, mert eszembe jutott, hogy nem tudok beszélni. N nem tudok-e? De hiszen, ha sikerült felülnöm, talán beszélni is tudok már. Megpróbáltam, és így válaszoltam. Kívánságom van több is. Boldog voltam, hogy végre hallom a saját hangomat. Természetesen idegenszerűen hangzott, a szavakat nehezen tudtam kipréselni, és szájam mélyén erős fájdalmat okoztak. De hát mégis meg tudtam szólalni olyan hosszú és kényszerű némaság után. – Beszélj halkan, vagy csak jelekkel – mondta. – Sócsi hallja, hogy a beszéd fáj neked. – Sócsi, te vagy ez a neved – kérdeztem. – Igen. – Köszönet illeti azt, aki ezt a szép nevet adta neked – Igazán hozzád illik, mert szép vagy, mint egy tavaszi nap, amikor az éve első virágai nyílnak. Tudtam, hogy Nussor az apacsok nyelvén annyit jelent, mint szép nap. Ez késztetett a bókra. A lány könnyedén elpirult és figyelmeztetett arra, amit az imént kérdezett. Azt mondta, több kívánságod van. Előbb mondd meg, hogy miattam vagy-e itt. Parancsot kaptam, hogy ápoljalak. Kiparancsolta meg. A bátyám, Vilettu. Mindjárt gondoltam, hogy ez a bátor fiatal harcos, ha te bátyád, nagyon hasonlítasz rá. Mégis meg akartad ölni? Ezt úgy mondta, hogy félig kielentésnek, félig kérdésnek hangzott. Közben olyan fürkészűen nézett a szemembe, mintha olvasni próbálna a lelkemben. Nem akartam megölni. Feleltem. Nem hiszi el, és az ellenségének tekint. Kétszer földre sújtottad őt, akit még senki sem tudott legyőzni kétszer, igen. Esőízben azért, hogy megmentsem az életét. Másodszor meg ő akart megölni engem. Én már akkor megkedveltem, amikor először láttam. Sötét szemét egy hosszú percre megint rám emelte, és végül így felelt: Hiába! Nem hisz neked, és én a testvére vagyok. Fájdalmat érzel a szájadban? Most nem. Tudnál nyelni? Megpróbálom. Szabad egy kogyfizet adnod nekem? Szomnyos vagyok. Mindjárt kapsz inni. Az öreg asszonyjal együtt elhagyta a szobát. Töprengőn néztem utána. tud tehát ellenségének tekint, akárhogy erősködöm is, hogy a barátja vagyok. Mégis húgára bízta az ápolásomat. Mit jelentsen ez? Talán később megértem. A két kau nem sokára visszajött. A fiatal lány kezében barna agyakból készült bögre féle volt, aminőt a indiánok szoktak készíteni. Színültig friss vízzel volt tele. Azt hitte, segítség nélkül nem tudom megfogni még, és a szájámhoz tartotta. A nyelés nehezen, nagyon nehezen sikerült, és erős fájdalmat okozott, de leközdettem. Apró kortyokban és hosszú szünetekkel kiittam az egészet. Istenem mennyire felüdített. Sorsi leolvashatta az arcomról, mert megjegyezte. Látom, jól esett. Később hozok neked mást is. Bizonyára éhes vagy nagyon, nem akarsz megmosakodni? Ó, oh, ha lehetne. Próbád meg! Az öreg asszony egy kivált tök hozott be vízzel tele. Nis sócsi letette a fekvőhelyem mellé, és kezembe adott egy puha hácsból font törölköző félét. Megpróbáltam a mosakodást, de nem sikerült. Nem volt hozzá elég erőm. Ekkor a háns csücskét belemártottam a vízbe, és türelmesen megmostam vele az arcomat, a kezemet, a karomat, a vállamat. Azt a halka megkérdezte, mindig ilyen sovány voltál? Én? Sovány? Erre nem is gondoltam. Persze a láz és a seb okozta merev görcs, mely akár a halálomat is okozhatta volna. Hosszú ideig nem ettem semmit, egy csöbb vizet sem ittam. Természetes, hogy mindez alaposan megviselt. Megtapogattam arcomat, és csak ennyit mondtam, mindig jó húsban voltam. Hát akkor nézd meg magad itt a vízben. A tökhéjba néztem és visszahőköltem megdöbbenésemben. A vízből egy kísértet nézett vissza rám. Olyan voltam, mint egy csontváz. Csoda, hogy még élek, sóhajtottam. Igen, Vinetú is ezt mondta. Még a hosszú utat is kibírtad idáig. A jóságos nagyszellem rendkívül erős szervezettel ajándékozott meg. Öt napig hánykalódtál útközben. Öt napig? Hát hol vagyunk tulajdonképpen? A mi Pueblónkban, a Pekosz folyó partján. És az apacs harcosok, akik foglyul ejtettek, mind ide jöttek. Igen, mind hazajött. Itt laknak a Puebló közelében. A kajóva foglyok is itt vannak. Itt. Megérdemelték volna, hogy megöljük őket. Minden más törzs azt tette volna, de Kleki Petra arra tanított bennünket, hogy kerüljük a testvérharcot. Az indián nemzeteknek össze kell fogniuk, ha nem akarnak elpusztulni. És az én három barátom. Nem tudod, hol vannak? Egy olyan szobában, mint ez, csak ott sötét van. Megkötözve ülnek a sötétben. Étlen szomjan, kérdeztem. Nem. Jól tartjuk őket, hogy erősek legyenek, és sokáig bírják a kínzást. Nem büntetés, ha mindjárt belehalnak. A kínzót kell meghalniuk. Igen, ott fognak meghalni. Én is. Te is. Felelten nyugodtan, minden sajnálkozás nélkül. Hát lehetséges -e, hogy ez a szép fiatal lány ennyire rideg szívű legyen? Nagyon szeretnék beszélni velük, mondtam. Virettu megtiltotta, felelte. Távolról sem látható, hogy legalább egyszer. Nem. Üzenetesen küldhetek nekik? Nem. Legalább annyit, hogy már jobban vagyok. Az sem szabad. Nem felelt rögtön, de rövid gondolkodás után így szólt. Majd megkérem Vinettut, hogy ezt az egyet engedje meg. Vinettut nem látogat meg egyszer. Nem kivál látni, de átadhatom az üzenetet. Nem, köszönöm. Bennem is van büszkeség. Ha Vinettut nem akar beszélni velem, nekem sincs több szavam. Csak a halálod napján láthatod még egyszer. Most mennem kell. Ha szükséged van valamire, ezzel jelezheted. Akkor rögtön bejön valaki. Kis agyagsípot vett elő a zsebéből. Kezembe adta, aztán az öreg együtt eltávozott. Megható figyelmesség, gondoltam keserűen. Társaimat felhízlalják, és engem meg gondosan ápolnak, de csak azért, hogy aztán a kínzó cölöpön pusztuljunk el. tú a húgára bízza az ápolásomat, de nem akar szóba állni velem. Az ördög érti meg ezeket az indiánokat. A beszélgetés is elfárasztott. Nyelvem kegyetlenül sajgott, és minden szónál éles fájdalom nyilat belém. Bágyattam, behuntam a szememet, és megint elaludtam. Néhány óra múlva arra ébredtem fel, hogy pokoli szomjúság gyötör, és farkas éhes vagyok. Belefújtam a kis síbba. Az öreg asszony, aki alig hanem a bejárat mellett üldögélt, tüstént bedugta fejét, és mondott valamit. Szavait nem értettem meg, de kitaláltam, hogy azt kérdezi, mit akarok. Jelekkel megmagyaráztam neki, hogy enni és inni szeretnék. Erre eltűnt, és nem sokára nsorcsi állított be, agyagtállal és kanállal a kezében. Letértelt mellém, és kanalanként megetetett, mint egy gyereket. A tában erős leves volt, amelybe kukoricalisztet kevertek. Az indiánok két kő közt örlik meg a kukoricát, de ez a liszt olyan finom volt, mintha darálóval készült volna. Talán Kleki Petra szerezte be a darálót, meg a kanalat is. Az evés még a beszédnél is nagyobb fájdalmat okozott nekem. Minden kanál után pihennem kellett. Szemem könybe lábott a nagy erőlködéstől. Solcsi észrevette, és amikor megbírkóztam az utolsó kanállal is, megjegyezte. Nagyon gyenge vagy még, de szíved erős. Hűs vagy. Milyen kár, hogy nem indiánnak születtél, csak hitvány hazug sápadtarcónak. Nem vagyok hazug. Feleltem. Nem minden fehér ember hazuk. Én csak egyet ismertem, aki tiszta szívű volt, Mondta Sorcsi. Kleki Petrát minnyáján szerettük, és ti öltétek meg. Aznap fogtok meghalni, amikor eltemetjük. Még nem temettétek el? kérdeztem csodálkozva. Erős koporsóba zártok, ahova nem hatol be levegő, felelte. Majd meglátod, ha eljön az ideje. Most pihány tovább. Amikor magamra maradtam, megpróbáltam felállni, de visszaroskadtam fekvőhelyemre. Mégis éreztem, hogy kezdek erőre kapni. A jó húsleves, mintha elárat volna egész testemben. Még fontosabb volt, hogy fásult, csügget hangulatom elmúlt. Most már megint élni akartam, ragaszkodni az életemhez akármilyen reménytelennek tűnt is. Reménytelennek? De miért? Csak meg kell győznöm Vinetut arról, hogy tévesen ítélt meg. Kezemben a bizonyíték. A hajfürtje. Eddig még nem volt erőm, hogy megmutassam neki. Igazában kedvem sem volt hozzá. Azt akartam, hogy magától jöjjön rá tévedésére. De ha tovább makacskodik... Idáig jutottam gondolataimban, amikor hirtelen rémület fogott el. Hátha nincs már meg az a hajfürt. Az indiánok rendszerint kirabolják fogjaikat, elszednek tőlük mindent. Bizonyára az én zsebeimet is kiürítették, miatt alatt eszméletlenül feküdtem. Most is az a ruha volt rajtam, amelyben dolgoztam, amikor még földmérő voltam. Azóta sok minden történt, s hogy a ruhám milyen állapotban volt, elképzelhető. De megvolt, nem vették el. Izgatottan kotoráztam zsebeimben. Nagy örömömre és csodálkozásomra mindent a helyén találtam. Úgy látszik, csak a fegyvereimtől fosztottak meg. Belső zsebemből kihúztam a bádok Fellélegeztem, irataim, feljegyzéseim ott voltak sértetlenül, s köztük a karikába csavart hajfürt is. A dobozt gondosan visszatettem a zsebembe tartalmával együtt, és megkönnyebbülten elnyújtózkodtam a bőrökön. Most már nyugodtan elaludtam. Este felé ébredtem fel, de Sócsi megint behozott egy tállevest és hozzá friss vizet. Most már egyedül kanalaztam ki, nem volt szükségem segítségre. Közben számos kérdést tettem Fönn Sorcsinek. Volt, amire habozás nélkül válaszolt, de egyik-másik kérdésemre tiltóan felemelte kezét. Örülök, hogy nem vettek el tőlem semmit, mondtam. Vinnettú parancsolta így, felállta. Miért? Nem tudom. De van valami más, amit mondani akarok neked. Annak még jobban fogsz örülni. Kíváncsi vagyok, mi lehet az... Felkerestem a sápatarcókat, akiket veled együtt fogtak el. Meg akartam mondani nekik, hogy már jobban vagy. Az egyik, akit Sam Hawkinsnak hívnak, megkért, hogy adjak át neked valamit. Ha jó, szem, mit küldöd nekem? Ajándékot. Maga készítette. Három hétig dolgozott rajta, amikor még ő ápolt téged. Megkérdeztem, vinnet tud átadhatom-e. Megengedte. Itt van. Egy nyakláncot adott a kezembe amit szem az én elejtett szürke medvén fogaiból és karmaiból készített. Még a medve füleinek a hegyét is ráfűzte. Elmesélte, hogy a grizzly te meg. Bátor és erős harcos vagy, hogy puszta késsel neki mertél menni, mondta a socsi. Szinte meghatottan forgattam kezemben a nyakláncot. Hogy tudta ezt megcsinálni, hiszen késésszer szám is kell hozzá. Tőle nem vettek el semmit? Te vagy az egyetlen, akinek a tulajdonát meghagyták, feleltent sócsi. De megmondta Vinettunak, hogy ajándékot szeretné készíteni neked, és Vinettú megengedte. megparancsolt, hogy kapjon meg mindent, ami szükséges hozzá. Szép nyakék, vedd fel, úgysem viselheted sokáig. Mert meg kell halnom. Igen. Fölém hajolt, és maga akasztotta a láncot a Nem is váltam meg tőle, amíg a prérit jártam. Köszönöm. Mondtam a szép indián lánynak. De abban tévedsz, hogy nem viselhetem sokáig. Ne áltasd a csalók reménnyel, felelte kissé elszomorodva. A vének tanácsa határozta el, hogy meg kell halnod. És ha bebizonyítom, hogy ártatlan vagyok. Bizonyíts be, szelkilata! Nagyon örülnék, ha be tudnád bizonyítani, hogy nem vagy hazug áruló és nem vagy vinettó ellensége ha megbánta volna, hogy ennyit is mondott, megfordult és kiszaladt a szobából. Helyette az öreg asszony jött be. Kivájt tökből készült mécsessel a kezében. Kis hozta a helyemet és kivitte a tálat meg a kanalat. Ezen az éjszakán jobban aludtam, mint máskor, és kipihenten ébredtem fel. A nap folyamán hatszor kaptam menni, sajnos mindig ugyanazt. De nem zúgolódtam, hiszen tudtam, hogy a húsleves meg a kukoricaliszt tápláló és könnyű megemészteni. A hússal várni kellett, míg rágni is tudok, nem csak nyelni. Állapotom napról napra javult. A csontváz, melyet a vízben láttam, visszanyerte izmait. Szájamban a daganat leapadt majd eltűnt. Sócsi barátságosan gondoskodott rólam, de egyre szótlanabbá vált. Észrevettem, hogy néha lopva rám néz, és szemében szomorúság tükröződik. Talán már sajnálni kezd. Úgy látszik tévedtem, amikor szívtelennek tartottam. Megkérdeztem, elhagyhatom-e a szobát, hogy egy kis friss levegőt szívjak, de azt felelte, erről szó sem lehet. A bejárat előtt két őr állt, és még mutatkoznom sem szabad. Csak gyengeségemnek köszönhetem, hogy nem bilincseltek meg, de még erre is sor kerülhet. Gondolkodóba estem. Eddig bíztam a hajfürdben, de hát a csalódás ér. Ilyen körülmények között csak a saját erőmre számíthatok biztosan. Feltétlenül meg kell erősödnöm, de hogyan? Most már csak éjjel feküdtem a medvebőrökön, napközben fel is alásétálgattam a szobában, vagy a földön koporogtam. Azt mondtam, sor csínek, hogy nem tudok ilyen alacsonyan ülni, nem szoktam meg. Megkérdeztem, nem kaphatnék -e egy nagyobb követ, amire ráülhetnék. Kívánságomat közölte a bátyjával. Vinettu parancsára még aznap két jókora követ hoztak a szobámba, helyesebben a börtönömbe. Amikor magamra maradtam, ezeket a köveket kezdtem emelgetni. Két hét múlva már mutatkozni kezdett a súlyemelés eredménye. A harmadik hét végén izmaim visszanyerték rúgékonyságokat. Már hat hete voltam rab, és még nem hallottam róla, hogy a kajova foglyokat elengedték volna. Pedig majdnem kétszáz ember etetése nem kis dolog. A kajovák bizonyára alkodoztak. de minél tovább húzzák az időt, annál nagyobb lesz a váltságdé, gondoltam. Már késő őszre járt az idő. Egy szép napos reggelen Solcsi behozta a reggelimet, és mi alatt ettem, leült az egyik kőre. Szeme különösen csillogott, s végül egy köncsebb gördült le arcán. Sírsz? kérdeztem. Mi történt, hogy ilyen szomorú vagy? Még nem történt semmi, felelte. De ma elvonulnak a kajovák. Követeik az éjjel érkeztek meg. Magukkal hozták mindazt, amit váltságdíjul követeltünk. Hezért búsolsz. Inkább örülnöd kellene. Nem tudod, mit beszélsz. Nem sejted, mi vár rád. A kajovák távozását harcosaink azzal fogják megünnepelni, hogy téged három társadal együtt a kínzó cölöphöz kötnek. Ezt a fenyegetést már sokszor hallottam, de nem vettem komolyan. Annál jobban megdöbbentett most. Ez hát a döntő nap. Talán életem utolsó napja. Közönösséget színleltem, és látszólag nyugodtan folytattam a reggelizést, aztán visszaadtam Socsinek a tálat. Átvette a kezemből, és elindult vele. A kiáratnál hirtelen megfordult, és visszajött. Hozzám lépett kezét nyújtotta, és így szólt. Ez az utolsó alkalom, hogy beszélhetek veled. El kell búcsúznom tőled. Nagy harcos vagy. Légy erős, akárhogy kínoznak is. Socssi szíve fáj, hogy meg kell halnod. De még jobban fájna, ha gyáván halná meg. Letörölte könnyeit, és kiszaladt. Utána mentem, hogy még egyszer lássam, de amint a kiárat elé értem, a két ör puskát fogott rám. Bizonyára le is lőttek volna, ha még egy lépést teszek. Gyorsan visszahúzódtam börtönömbe a nem is gondolhattam, hiszen nem ismertem a terepet. Mégis felidéztem emlékezetemben mindazt, amit a Pueblókról, egyes indián törzsek csodálatos falvairól vagy várairól hallottam és olvastam. Ennek a sajátos építkezési módnak ősi hagyományai vannak. A Pueblo indiánok rendszerint egy folyó magas partját választják ki, vagy egy kiszáradt kanyon sziklafalait. Ügyesen kihasználják a hely adottságait, a szírtfalak rései közt emelnek erős kőfalakat sok emelet magasságban. Minden emelet bejebb van, mint az alatta lévő, és előtte terasz húzódik, mely tulajdonképpen nem más, mint az alsóbb emelet mennyezete. Tehát a földszint a legtágasabb, és fölötte az emeletek egyre kisebbek. Az egész olyan, mint egy cellákból álló piramis, vagy mint egy kártyavár. Az épületben nincs lépcső. Az egyes emeletekre létrán lehet feljutni csak kívülről. Ha ellenség közeleg, a létrákat behúzzák, és csak az juthat fel, aki ostromlétrát hozott magával. De még akkor is egyenként kell megostromolni a minden emeletet, kitéve magát a felsőbb teraszokon meghúzódó védők fegyvereinek. Szóval egy ilyen sziklavárba kerültem, mégpedig a nyolcadik vagy kilencedik emeletre, amint egy pillantással felmértem, amikor a fejemet kidugtam. Nem, a szökést meg sem lehetett kísérelni. Leheverettem a medvebőrökre, és vártam. A várakozás elég kínos volt, mert órákig tartott. Végre déltájban közeledő léptek zaj hallatszott kívülről. Vinnettú lépett be a szobába, öt apacs harcos kíséretében. Felültem. Hosszú fürkésző pillantást vetett rám, és megkérdezte. Old meggyógyult már? Még nem egészen, feleltem. De beszélni már tudsz, mint hallom. Igen. És futni? Azt hiszem. Úszni is tudsz? Talán. Egy keveset, feleltem óvatosan. Jó, mert szükséged lesz rá. Megüzentem, melyik napon kerülhetsz újra a szemem elé. Nem felejtetted el? Tudom, a halálom napján. Úgy van, és ez a nap elkövetkezett. Állj fel! A harcosai megkötöznek. Minden ellenállás esztelenség lett volna. Hat edzett harcossal álltam szemben. Ha le is tudnék ütni egyet vagy kettőt közülük, nem érnék vele semmit, csak súlyosbítanám helyzetemet. Engedelmesen kinyújtottam kezemet, és örültem, hogy elő kötözik meg, és nem kötik hátra. Lábamat is összeszíjazták, de lazán. Lépegetni tudtam lassan és aprókat, de ugrani vagy szaladni már nem. Közre fogtak, és kivezettek a teraszra. Innen létre vezetett le az alsóbb emeletre. Tulajdonképpen nem is létre volt, csak egy erős vastag pózna, amelyben fokokat helyettesítő mély rovátkákat vágtak. Előbb három indián ereszkedett le, aztán én, utána a másik két apacsharcos harcos következett. Elég nehezen tudtam lejutni összeszijazott lábammal. Így haladtunk tovább emeletről emeletre. Minden teraszon asszonyok és gyerekek gyűltek össze és megbámultak, de csendesen viselkedtek. Nem sokára utánunk jöttek. Oda már több száz kíváncsiskodó követett minket, a színjáték néző közönsége, és én sajnos a főszereplők közé tartoztam. A Pueblo egy szakadékban épült, amely a Pekosz folyó széles völgyébe torkollott. A Pekosz nem bővízű folyó, különösen ősszel, de helyenként akkor is elég mély. A táját körös körül erdő és bozót szegélyezte, de a szakadék bejáratánál nagy füves rét terült el, mely a túlsó parton is folytatódott. Legelőnek nagyon alkalmas volt, de fák nem nőttek rajta. Egyetlen fát láttam csupán, egy hatalmas cédrust, azt is a túlsó oldalon elég messze a parttól. Az innenső parton nagy volt a sürgésforgás. Elsőnek ökrös szekerünket pillantottam meg, melyet az apacsok zsákmányként magukkal hoztak. Hátrább azok a lovak legelésztek, amelyeket a kajova törzs küldöttei hoztak magukkal a foglyok váltságdíja fejében. Sátrakat ütöttek fel, és köszemlére tették ki azokat a fegyvereket, amelyek szintén váltságdíjú szolgáltak. Tango a felemelt fővel sétálgatott a sátrak előtt. Bosszankodva láttam, hogy a kajóva foglyokat már szabadon bocsátották. A másik oldalon az apacs harcosok gyűltek össze. Számukat öt 600 ra becsültem. Szekerünkhöz közeledve megláttam Hawkins-t, Stone-t és Parkert megkötözve de nem a szekérhez kötötték őket, hanem a földbe vert cölöpökhöz. Négy ilyen cölöp sorakozott egymás mellett. A negyedik még üres volt. Engem ahhoz kötöttek. Szem volt hozzám a legközelebb, mellette Stone és Parker. Nem messze tőlünk sok száraz rőzsét és gajat halmoztak össze, alig nem az volt a tervük, hogy megkínzatásunk után mágián égetnek el minket. Társaim elég jó bőrben voltak. Úgy látszik, idáig nem szenvedtek szükséget semmiben, de arcuk komor volt, és csak akkor derült fel egy kisi, amikor megpillantottak. A cölöpök elég közel álltak egymáshoz, úgyhogy jól megérthettük egymás szavait. Üdvözlöm, kedves barátom, mondta szem. Ez aztán szomorú viszontlátás. Még annak sem tudok örülni, hogy ilyen szépen összeszedte magát. Annyira sötétnek látja a helyzetet, kérdeztem. Ezután kölcsönösen elmeséltük egymásnak az utolsó heteink történetét. Közben láttam, hogy Vinettú és az apja tangóával beszélget a kajovák sátrai előtt. Az apacsok nagy félkörben a kínzó oszlapok előtt helyezkedtek el. Nem tudom, hogy egy vezető intézkedésére történt-e, vagy a hagyományos régi rendet követték, de az elsősorban a gyerekek telepettek le. Mögöttük a lányok és asszonyok, aztán a serdülőlegények és leghátul a felnőtt harcosok. A második sor közepén megláttam socsit. és észrevettem, hogy egy pillanatra se veszi le rólam tekintetét. Ekkor a sorok elé állt Inchuchuna és harsány hangon beszélni kezdett. Apac testvéreim, hozzátok szólok! A kajova törzs gyermekei is meghallgathatják szavaimat! Rövid szünetet tartott, és amikor látta, hogy mindenki figyel, így folytatta. A nagy szellem ezt az országot nekünk ajándékozta. Itt éltek apáink és nagyapáink békességben és boldogan. Aztán átkeltek a sápatarcóak a nagy vízen, és megvetették lábukat országunkban. Eleinte kevesen voltak és mi barátságosan fogadtuk őket. De mind többbe jöttek és egyre gonoszabbul viselkedtek. Nagy városokat építettek és felégették az erdőket. megritkították a bölényeket és mustángokat. A nagy szellem vörös gyermekei nem találták meg táplálékukat. Egyre bejjebb húzódtak az erdőkbe, és a sápat utánunk jöttek, és tovább bűzték őket. A prériken a lovaink legeltek, füstölgő tűzparibas és nagy kocsikban hozza a sok sápadtarcót, aki mind rabolni és gyilkolni akar. Uff! uff, hangzott minden Mint minden évben, amikor a bölények vonulni kezdenek, harcosaink egy csapata vadászatra indult. Az erdőben, ahol a múlt évben még nem járt senki, sápatarcóakra bukkantunk. Utat kezdtek építeni a tűzparipa számára, hogy ide is utánunk jöjjön. Megmondtuk nekik, hogy ez a föld a mi tulajdonunk, és nem építhet nekik semmit a beleegyezésünk nélkül. Szavainkat kinevették, és folytatták a munkájukat, sőt, arra vetemettek, hogy megöljék szeretett tanítómesterünket, Kleki Petrát, aki senkinek sem vétett, és mindig a békét hirdette. Uff, uff, uff, helyeselték minnyájon. Meggyilkolt tanítónk estér idehoztuk, és nem temettük el, amíg a bosszú napja el nem érkezik. Ma virrat meg ez a nap! A gyilkost kézre kerítettük. Vele együtt négy másik sápatarcút is, aki a földrablók sorába tartozik. Tagadják bűnüket! Kleki Petra arra tanított bennünket, hogy legyünk jók és igazságosak. Az őket vért nem hajtjuk végre a büntetést kihallgatás nélkül, ha apac testvéreim is úgy akarják. Uff! Uff! Hagyták jóvá, mint annyian. Incsucsunna hozzánk fordult és így szólt. Hallottátok szavaimat? Felejjetek a kérdésekre, melyeket hozzátok intézek. Igaz, hogy a tűzparipa számára kezdtetek utat építeni? Még nem építettünk semmit, felelteszem. Néhányan közülünk felmérték a földet, a többiek pedig... Elég! Rivalt rá a törzsfőnök. Ne kertelj! Csak arra felej, amit kérdezek. Már első szavaddal bevallottad bűnödet. Arról beszélj ki a föld, melyet felmértetek. A tiétek, vagy a miénk? A tiétek? Tudod-e, mi a lótólvaj büntetése a préri törvényei szerint? Halál, Feleltem. És miért többet egy ló, vagy az egész ország, mely az apacsok tulajdona? Sam hallgatott. Beszélj, vagy mekkor bácsoltatlak, kiáltott rá a törzsfőnök. Ne fenyeges, felelte a bátor kis ember dübekorulva Sam Hawkins nem lehet kényszeríteni semmire. Nyugalom, szem, ne ingerelje őket, kérleltem. Nos, kutya, mit felelsz? folytatta incsucsunna. Miért többet, a ló vagy a föld? A föld, természetesen, mondta a vonogatva. A föltolvaj száz halált érdemel, ám ha csak ez lenne a bűnötök, egyszerűen agyon lőttünk volna. De van súlyosabb bűnötök is, amiért kín halált érdemeltek. A kajovákhoz pártoltatok, és törbe akartatok csalni bennünket. Tizenhat harcosunk vesztette el az életét miattatok, a sebesültekről nem is beszélve. A barátod, akit Old setterhennek neveznek, még attól sem riadt vissza, hogy kezet emeljen rám, és Vinettut is kétszer leütötte. Igaz, vagy nem igaz? Old setterhen csak jót akart, felelteszem. Az első pillanattól fogva az csak barátja volt, és meg akarta menteni Vinetto életét. Ha nem üti le, akkor hagas nyomorult! Szakította félbe intsucsunna. Ő az oka, hogy a kajovák fogjulejtettek minket. Már a fákhoz kötöztek, hogy kivégezzenek, de a nagyszellem egy láthatatlan segítőt küldött a megmentésükre. Ti nem akartatok megmenteni, hanem az életünkre törtetek. Igaz, vagy nem? Nem, felelte szemtacosan. Tagadni mered? Mindjárt rád bizonyítom hazugságodat! Itt van Tangua, a Kajovák törzsfőnöke! Megkérem, hogy tanúskodjék! Ezek a sápadt ami ami javunkat akarták? Soha! kiáltotta Tangua kajánkár örömmel. Mindig ellenetek oszítottak minket. A fülemet rágták, hogy egyetlen apacsnak se kegyelmezzünk meg, és őjük meg őket az utolsó szállék. Különösen ezt tüzelt ellenetek. Ez a fiatal sápot szó, aki mindig az ökle hetvenkedik, mutatott rám tangó. Alávaló hazugság, kiáltottam rá felháborodva. Még beszélni mersz, sziszegte tangóa, szétverem a fejedet. Ős hát, ha nem szégyez megütni valakit, aki nem tud védekezni. Kialagatásról meg igazságról beszéltek? Miféle kihallgatás az, amikor az ember torkába folytják a szót? Miféle igazság az, amikor olyan kérdéseket tesznek fel neki, amelyek bűnösnek tüntetik fel, ha százszor ártatlan is? Köpök az ilyen bíráskodása. Inkább kezdjétek meg a kínzást, amit úgy is rég elhatároztatok. Egyetlen jajszót sem fogtok hallani tőlünk! Uff! kiáltott egy női hang bámuló elismeréssel. Nem kellett arra fordulnom, mert tüstént megismertem, Sorcsi hangját. Uff, uff, kiáltották mások is. Az indiánok a bátorságot tartják a legtöbbre, és még ellenségeikben is megbecsülik. Éreztem, hogy a közhangulat mellettem nyilatkozik meg, s még elszántabban folytattam. Amikor én és Vinettúval először találkoztam, szívem assukta, hogy bátor és igazságos emberek, akiket szeretni és becsülni kell. Tévedtem. Egy ilyen hitvány fickó hazudozása elég ahhoz, hogy tisztállátásukat megzavarja. – Hogyan verlek, a kutya? – ordította tangó a felbőszülten. Felkapta puskáját és megfordította, hogy fejbe vágjon, de Vinettuk közbelépett. – A kajovák főnöke maradjon nyugtan! – mondta. – Old vakmerően beszélt, de lehet, hogy egyben másban igaza van. Éncsücsunna az apacs nemzet főnöke még nem fejezte be a kihallgatást. – Csak ő beszélhet, és az, akit kérdez – Tangua kénytelen volt visszahúzódni. Én egészen közel lépett hozzám, és a szememben nézett. – Miért ütöttél le? – kérdezte. – Te támadtál rá, én csak védekeztem – feleltem. – Lelőhetelek volna, ha az életedre török, de nem akartalak megölni. – Akkor szaladt oda, Tangua, hogy megskalpoljon. Eszméletlen voltál, és én védtelek meg tőle. – Hazudik a rúhes kutya! – üvöltötte Tangua. – Csend legyen! – intette le én In csúcsunna. – akkor sietett Vinetto a segítségedre, mondtam. Ki keresztül szúrta a különben megmagyaráztam volna neki mindent. Valaki hátulról fejbevágott, és elvesztettem az eszméletemet. Így kerültem a fogságotokba. Minek avatkoztál bele két indián harcába? kérdezte Incsucsunna. Hogy a vérontást megakadályozzam, feleltem. Tango meg akarta ölni az apacs foglyokat. Ezt is én akadályoztam meg. – Hazudik! – rikoltott a tangóa. – Minden szava hazugság! Mindig verekedést akart, ne békét! – Ők mert a gonosz szellem lakozik benne! Mindenkit lejut az öklével! – De csak azért, hogy a vérontást elkerüljem! – feleltem. – Öklömmel még nem öltem meg senkit, csak elkábítottam, ha kellett. – De veled másképp fogok leszámolni. – Akkor fegyver lesz a kezemben! – Velem leszámolni! – kacagott Tangoa. Azt nem éled meg, még ma elégetünk, és havaidat szétszórjuk a szélbe. Elég a szóból, mondta Incsocsunna. Most az ítélkezés következik. Lépjenek elő azok a bátor harcosok, akiket kijelöltem, hogy segítsenek ítélkezni. Intésére néhány öreg harcos lépett elő. A három törzsfőnökkel félre vonultak tanácskozni. Messziről láttam, hogy Tango izgatottan hadonásza beszél hozzájuk. Nyilván mindent elkövetett, hogy az ítélet minél szigorúbb legyen. Közben volt időm társaimmal néhány szót váltani. Kíváncsi vagyok, mi ki ebből, mondom szemnek. Semmi jó, felelteszem. Én meg azt mondom, hogy még jóra fordulhat minden. A halála után gondoljon rám, ször, felelteszem. Akkor majd belátja, hogy nekem volt igazam. Ez a fura kis ember a legnehezebb helyzetben sem vesztette el azt, amit akasztófa humornak szoktak nevezni. Most nem remélt már semmit, mégis megnevettetett bennünket. A tanácskozás nem sokára véget ért. Az öreg harcosok visszatértek helyükre. Incsú a félkör közepébe lépett és beszélni kezdett. Apacs és kajova harcosok, hallgassátok meg szavaimat! A vének tanácsa már korábban elhatározta, hogy ez a négy sápattarcú kínhalált érdemel. De a legfiatalabb köztük, akit Old Shatterhandnek neveznek, Bátran védekezett, és bíráin nem felejtették el szavait, ezért elhatároztuk, hogy enyhítjük büntetésüket. Vine új a vaslatára, a nagy szellemhez fordulunk, hogy ő döntse el, bűnösöke vagy ártatlanok. A meglepetés moraja futott végig a tömegen. Szem odaszólt hozzám. Tudja, mi lesz itt, sőr? Sejtem, feleltem. A féle télet, mint nálunk a régi időkben, de hallgassuk csak... Az apacs főnök kis szünet után így folytatta. Két ember pár fogja megmutatni a nagy szellem akaratát. Az egyik a sápatarcóak vezetője lesz, aki nevükben beszélt, a másik pedig valaki közülünk. A pár viadalt Vinettú javasolta, és ő akart megküzdeni Old shatterhand de nem egyeztem bele. A sápatarcóak vezetőjével az apacsok vezetője álljon ki viadalra. Az pedig én vagyok, incsucsunna, az apacs nemzet nagy főnöke! Uff! Uf, Uff! Uff! Zúgott a helyeslés minden oldalról. Nekem is nagyon tetszett Incsucsunna bátorsága. Utóvégre akármelyik jó harcosát is kielölhette volna, ha már nem akarta, hogy Vinettú álljon ki ellenem. Izgatottan vártam a további részleteket, a párviadala módját és feltételeit. Incsucsunna így folytatta. Old Shatterhand a vízbe, de fegyvertelenül! Át kell úsznia a folyón. Én utána úszom Tom a haukkal a kezemben. Ha át tud úszni a folyón, és élve eljut ahhoz a nagy cédrushoz a túlsó oldalon, akkor győzött. És ő és társai szabadok mehetnek ahova akarnak. De ha megölöm akár a vízben, akár a túlsó parton mielőtt a cédrusfát elérné, akkor társaira is halál vár. Nem kinozzuk meg őket, de lőjük, Aki megértette és helyesli, Erősítse meg az ítéletet! Uff! kiáltották hangosan. Közben magunkhoz tértünk meglepetésünkből, szemnek nem tetszett a dolog. Mindjárt gondoltam, hogy ravaszkodás rejlik mögötte, az ilyesmit mindig olyan feltételekhez kötik, hogy csak ők Legalább engem küldenének a vízbe, aki úgy úszom, mint egy pisztránk. Ne aggódjék, öregem, bíztattam. Én is értek egy kicsit a vízhez. Nem fog utolérni. Mit ér az, ha kezében a tamahawk? Ez nem csak közelharcban számít, hanem félelmetes hajtófegyver is. Tudom, kedves szem, de bízom a szerencsémben. Különösen, ha megtudom egy kis csellel is. Hm, ez csak azért mondja, hogy megvigasztaljon egy kicsit, legyintett szem. Ne, ne, nem, komolyan beszélek, feleltem. Nagyszerű tervet teszeltem ki. És pedig? Majd meglátja, egyelőre csak ennyit mondok. Ha látja, hogy belefulladtam a folyóba, már vígan dörzsölheti a markát. Ezt egy egyáltalán nem értem, hüledezett szem. Már nem volt időm folytatni, mert incsúcsunna szólt hozzám. se Shatterhand, figyelem! Most levágjuk a békjóidat, de ne gondold, hogy megszökhetsz. Eszemben sincs, csak nem hagyom cserben a társaimat. Levágták kötelékeimet. Nihánszor legugoltam és karjaimmal hadonáztam, hogy vérkeringésemet felfrissítsem. Aztán így szóltam. Büszke vagyok, hogy olyan ellenfelem van, mint az apacsok híres főnöke. Csak az a kár, hogy rossz úszó vagyok. Uff, uff, ennek nem örülök, mondta incsucsunna. Nem nagy dicsőség egy rossz úszót legyőzni? Ki megy be előbb a vízbe? kérdezte mostobán. Te? És mikor dobod utánam a halkot. Amikor nekem jól esik, felelte megvetően. Talán miközben úszom. Meg lehet. Egyre gond arcot vágtam. – Ezek szerint akkor ölhetsz meg engem, amikor akarsz. – Én is téged? – kérdeztem. – Ha nem ölsz meg, nem jutsz el a cédrushoz soha! – felelte. És olyan arcot vágott, mintha azt gondolna. szerencsétlen ördög ilyetében az se tudja, mit beszél. – És ha megőleg nem lesz semmi bajom? – kérdezősködtem tovább. – Hölj csak meg ha tudsz! – felelte nevetve. – Akkor mindnyájan szabadok vagytok! Gyerünk! – Derékig levetkőztem – Csizmámat is lehúztam, és követtem incsücsunnát a part felé. A harcosok, az asszonyok és a gyerekek utat nyitottak nekünk. Amikor elhaladtam, socsi mellett úgy nézett rám, mintha örökre búcsút venne tőlem. Az indiának utána jöttek és letelepettek a part mentén, hogy az érdekesnek ígérkező színjátékot végignézzék. Számomra minden esetre veszedelmes játék volt. Akár egyenesen vágok át a folyón, akár ide-oda úszkálok, incsucsunna erős és gyakorlott keze, tarkómba vágja a tomahalkot. Csak egy módon kerülhetem el. Ha a víz alatt úszom, amiben viszont nekem volt nagy gyakorlatom. De ez sem elég. Néha ki kell dugnom a fejemet, hogy levegőt szippancsak. Úgy kell intéznem a dolgot, hogy ne lássom meg, amikor felbukkanok. néztem a parton mindkét irányban, valami lehetőséget keresve... Örömmel állapítottam meg, hogy a teret viszonyok kedvezőek. Egy tisztás közepén álltunk. Barra tőlem a folyón felfelé alig száz lépésnyire kezdődött az erdő, de éppen ott a folyó elkanyarodott. Jobbra tőlem a folyón lefelé négyszáz lépés is kellett ahhoz, hogy az erdőt elérjük. Következőképpen gondolkodtam. Ha mindjárt a víz alá merülök, és sokáig nem bukkanok fel, mindenki azt hiszi majd, hogy a víz lefelé sodort. Ezért okvetlenül felfelé kell úsznom, még ha nehezen is. Ez rendben volna, de hogy jutok levegőhöz. Még egy pillantást bal balkéz felé. Olyan távolságra tőlem, melyet a víz alatt is megtehetek, egy kis barlangot fedeztem fel, éppen a vízszíne fölött. A folyóit alámosta a partot, mely erősen kiugratt a víz felé. Még feljebb, körülbelül ugyanolyan távolságra hordalék, ágak és fadarabok torlódtak össze a part mellett a folyón. Ezt is felhasználhatom búvó helyül. Szerencsém van, gondoltam örvendezve, de jó lesz megerősítenem incsocsunnát abban a tévhitében, hogy gyenge úszó vagyok. Az apacs törzsfőnök is neki vetkőzött, Toma haukját, övébe dugta és íllógatott. Kezdhetjük, ugoribe. be! Nem nagyon mély, kérdeztem tétovázva. A törzsfőnök arcán végtelen megvetés tükröződött. Intett az egyik harcosnak, hogy hozza oda a dárdáját. Bemáltották a vízbe, a vége nem ért feneket, ennek is nagyon örültem, de még gondterheltebb arcot vágtam. – Na most már minden tudsz, – szólt rám incsucsunna türelmetlenül. – Rajta! – Vajon mit gondolhat rólam, Socsi? Hátrapillantottam. Tangóan röhögött, és a térdeit csapkodta. Vinetu dühösen ráncolt a homlokát. Socsi ott állt mellette, és lesütötte szemét. Szégyenkezett helyettem. – Na mi lesz? – mordult rám incsucsunna. Tőlem félne a víztől, ha nem ugrasz be rögtön, itt verlek fejbe. Nagyot sóhajtva belevetettem magam a vízbe. Én csúcsunnan nem követett rögtön, előnyt akart nekem adni, hogy átjuthassak a túlsó partra és ott végezzem velem. A víz alá merültem. A komédia véget ért. Erős karcsapásokkal úsztam az ár ellen, elértem a barlangot, és a kiugró part árnyékában kiemeltem a fejemet a vízből, csak éppen a szájamig. A partról nem láthatott senki, csak az, aki a vízben volt. Ám a törzsfőnök az ellenkező irányba nézett, arra keresett. Nagy lélegzetet vettem, és továbbúztam a víz alatt. Eljutottam a hordalék ágakig, ahol újabb lélegzetvétel következett. Az ágak eltakarták a fejemet, nyugodtan körülnézhettem. Most már csak a harmadik szakasz volt hátra, addig a pontig, ahol az erdő kezdődött. Itt kimásztam a partra, és futva tettem meg az utat a folyó kanyarulatáig. A bokrok jóságosan eltakartak. Kifújtam magam, és az ágak rejtekéből mosolyogva néztem vissza a tisztásra. Én csucsunna ide-oda úszkált, mintha keresne. Leste, mikor bukkanok fel. Nem értette a dolgot, de vajon Sam Hawkins érti-e? Tudja-e már, mire gondoltam, amikor azt mondtam neki, hogy akkor dörzsölje a markát, ha megfulladok? A kanyaron túl újra beugrottam a vízbe, és átúsztam rajta. Most már azon a parton voltam, ahol a cédrus fa állt. A bokrok mögül láttam, hogy több indián a vízbe ugrik, és lánzsájával kotorászik utánam. Nyugodtan odasétálhattam volna a cédrus fához, de meg akartam leckéztetni és bebizonyítani neki, hogy nem török az életére. Megitt bementem a vízbe, és a hátamra feküdtem. A part mentén úsztam arra a helyre, amely éppen szemben volt a nézőkkel. Észrevétlenül kiléptem a partra, és elordítottam magam. Samokis! Győztük! Győztük! Az indiának most vettek csak észre. Leírhatatlan kavarodást támadt, mintha ezer ördög toporzékolt és üvöltött volna dühében. De nem akadályozhatták meg, hogy a cédrusfa felé szaladjak. Incsucsunna még a folyó közepén csapkodta a vizet olyan messze tőlem, hogy Tomahawkját nem röpíthette utánam, de minden erejét megfeszítve igyekezett a partot elérni. A fa körülbelül háromszáz lépésnyire volt a parttól. Félúton megálltam, és bevártam incsucsunnát. Lihegve közeledett, de nem hajtotta el csatabárgyát. Tudta, hogy amíg állok és szembenézek vele, könnyen kitérhetek a tomahawk elől. Csak akkor találhat el, ha hátat fordítok neki. Na, gondoltam, mindjárt megteszem neked ezt a szívességet. Újra elindultam a cédrusfa felé, de húsz lépés után hirtelen megálltam, és gyorsan hátrafordultam. Mit láttam? Pontosan azt, amire számítottam. Intsú csunnam megállt, és éppen megforgatta tomahawk Az utolsó pillanatban félreugrattam, és a csatabárd a fejem mellett repült el, aztán belefúródott a homokba. Mondanom sem kell, hogy ezt akartam. Odaszaladtam, felkaptam a tomahawk és most már nem a fához siettem, hanem elébe mentem a törzsfőnöknek. Tombolt dühében, és nekem akart ugrani, de fenyegetően meglendítettem a tomahalkot. Megállj! Vagy saját fejszéddel hasítom szét a koponyátat! Nem jött közelebb, de keze ökölbe szorult, tehetetlen haragjában. Hogy kerültél ide? Megint a gonosz szellem segítségével? Nem. A jó Manitú vigyázott rám. Ne gyere közelebb, mert ha megtámadsz fejedben a tomahalk, pedig sajnálnám. Egészen elvesztette az eszét. Előreugrott, és rám akarta vetni magát, de kicseleztem, és az ugrás lendületében lezuhant a földre. A következő pillanatban rátérdeltem, kezemmel torkor ragadtam, és jobbommal feje fölé emeltem a tomahawkot. – Add meg magad! – kiáltottam rá. – Soha! – akkor széthasítom a fejedet. – Ölj meg, kutya! – Nem. – Vinettu apját nem ölöm meg, de ártalmatlanná teszlek. Te rá. A tomahawk fokával fejbe vágtam. A túlsó parton mindenki azt hitte, hogy megöltem. Még rettenetesebb üvöltés tört ki, mint az imént. A törzsfőnök karjait saját övével gúsba kötöttem, aztán a cédrus fához vonszoltam és a földre fektettem. Ezt a fölösleges utat azért kellett megtennem, hogy a feltételeknek szó szerint eleget tegyek. Az eszméletlen törzsfőnöket a cédrus alatt hagyva visszaszaladtam a folyóhoz. A túlsó parton már több harcos a vízbe vetette magát, élükön Vinettúval. Ha átúsznak, porul járhatok, gondoltam, ezért átkiabáltam hozzájuk. Vissza! Incsúcsunna él, csak elkábítottam, de ha nem fordultak vissza, megölöm. Csak Vinettú jöjjön át, beszélni akarok vele! Nem hallgattak rám. Ekkor Vinettú felágaskodott a vízben, és néhány szót kiáltott feléjük, neki már engedelmeskedtek, és visszaúztak a partra. Vinettú egyedül jött át. Amikor kimászott a vízből, azt mondtam neki. Nyugodj meg, apádnak semmi baja. Nem ütötted agyon a tomahalkkal? De ahogy ütöttem, te kénytelen voltam elkábítani. Pedig megölhetted volna, mondta túl csodálkozva. Még az ellenségemet sem ölöm meg szívesen, hát még Vinnertú apját. Itt a tomahalkja, fogd, átadom neked. Átvette tőlem a tomahalkot, és hosszasan nézett rám. Tekintete lassanként megenyhült. Micsoda ember vagy old mondta végre. Nem is tudlak megérteni. Majd megértesz, ha jobban megismersz. Kezembe adod a fegyvert! Kiszolgáltatod magad kényemnek, kedvemnek! Vinetu igazságos és nem szegi meg a szavát. Szeme felcsillant, kezet nyújtott és így felelt. Igazad van. Szabad vagy, és a többi sápadt is. Kivéve Kleki Petra a gyilkosát. De most nézzük meg, hogy van apám! A cédrus fához siettünk, és kioldoztuk a törzsfőnök karjaira kötött övet. Vinettu föléje haljolt, és megvizsgálta. Él, persze sokáig zúg majd a feje, ha felébred. Majd ide néhány embert, hogy átvigyék. Testvérem is jöjjön velem! Most történt először, hogy így szólított. Testvérem! Hányszor hallottam ajkáról később ezt a kedves és meleg szót, melyet mindig komolyan vett. Átúztunk a folyón. A túlsó parton izgatottan vártak bennünket. Látva, hogy békés egyetértésben úszunk egymás mellett, előbb csodálkoztak, majd sejteni kezdték, mi történt. A partra érve Vinettú megfogta a kezemet, és harsány hangon kihirdette. Old győzött! Három társával együtt szabad! Uff, uff! Kiáltották az apacs indiánok. Vinettú egyenesen a cölöpökhöz vezetett, Megkötözött barátaim kitörő örömmel fogadtak. Vannak még csodák, kiáltott a szem. Ember, hogy csinálta ezt? Éljen, old chatterhead! kiáltott a villés dik. Vinetú előhúzta kését, és a kezembe adta. Te vágd le őket, kettős örömük lesz, ha szabadságokat a te kezedből kapják vissza. A következő percben hat kar ölelt át olyan lelkesen, hogy már-már attól tartottam, mindjárt megfolytanak. Amikor láttam, hogy eltűnik a víz alatt, azt hittem megszakad a szívem, mondta szem. Alaposan megijesztett ször! Mert nem vette komolyan azt, amit mondtam, feleltem. Nem emlékszik. Ha látja, hogy belefulladtam a folyóba, végan dörzsölheti a markát. Előre megmondta, kérdezte Vinettu. Hisz akkor cse volt az egész? Az hát, vallottam be őszintén. Testvérem erős, mint a szürkemedve, de ravasz is, mint a préri rókája, mondta Vinettu. Nem iridlem az ellenségeit. Mégis az ellenségem voltál. Csak voltam. Most már a barátod vagyok. Felöltöztem és elővettem zubbonyom zsebéből a bádok dobozt. Most bebizonyítom neked, hogy én mindig a barátod voltam, mondtam. Vinetú testvérem talán meg tudja mondani, mi ez. Kivettem a dobozból a gyűrűbe csavart hajfürtöt, és a kezébe adtam. Vinetú hátra lépett meglepetésében. Egy fűrt az én hajamból! Kiáltotta. Hogy került hozzád? Én csúcsonna az imént arról beszélt, hogy amikor a kajovák elfogták a fiával együtt és a fákhoz kötözték, a nagy szellem egy láthatatlan segítőt küldött a megmentésükre. Az a láthatatlan szellem én voltam. Te? Te? Hát akkor te vágtad le a szíjaimat! Te vagy az, akinek a szabadságunkat, az életünket köszönhetjük! Kiáltott fel megdöbbenve, és még sokáig tartotta még egészen felócsúdott álmélkodásából. Aztán kézen fogott és arra a helyre vezetette, ahol a húga állt, és távolról figyelt minket. – Sócsi! – mondta vinettú. Ez az a bátor harcos, aki a kajovák fogságából kiszabadított apámmal együtt. Most tudtam meg. Eddig hallgatott róla. A szép indiánlány kezet nyújtott nekem, és csak ennyit mondott. – Bocsáss meg! – Ahelyett, hogy megköszönte volna, amit családjáért tettem, bocsánatot kért tőlem. Megértettem, mi indította erre. Érezte, hogy szíve mélyen igazságtalan volt hozzám. Gonosznak, gyávának és pipogyának tartott, még az utolsó fél órában is. Megszorítottam a kezét, és megkérdeztem. Hiszen már nekem, Socsi, sohasem fogok többé kitelkedni, nemes lelkű fehér testvéremben. Tangua ott állt mellettünk, és sötéten nézett maga elé. Megkérdeztem tőle. Mit szól -e ez Tangua, a kajovák törzsfőnöke? Nincs veled semmi beszélni valóm, felelte. De nekem igen. Vagy elfelejtetted már, mit mondtam neked ma reggel? Nem emlékszem a fecsegéseidre. Azt mondtam, veled akkor fogok leszámolni, ha megint fegyver lesz a kezemben. Semmi dolgom veled, morogta. Azt is elfelejtetted, hogy rühes kutyának neveztél, mi? Hogy megrágalmaztál és a vesztemre törtél? Hogy előre örültél a pusztulásomnak? Éppen elég van a rovásodon, amért felelned kell. Most lejuthatnélek? senki sem akadályozhatná meg, de én becsületes viadalt ajánlok. Te egy porszem vagy én meg a kajovák főnöke, csak főnökökkel állok ki viadalra. Vinettu közbeszólt. Old is főnök a sápat között, ha párbajra hív, nem térhetsz ki előle. Ha megtagadott felhúzlak az első fára. Tettem hozzá türelmemet vesztve. Egy indiánt akasztással fenyegetni a legnagyobb sértés, mely nem maradhat megtorlatlanul. Tangua a késéhez kapott. Leszúrlak, te kutya! Ordította a tajtékzó haraggal. Vinetu megint közbelépett. Megteheted, de nem így, mondta. Csak ha ő is késsel a kezében áll veled szemben. Sokat vétettél Old Shatterhand ellen, és amit tettél, azért felelned kell. Tangó körülnézett, mint a segítséget keresne, de legalább háromszor annyi apacs volt a közelben, mint Kajova. Nem is gondolhatott arra, hogy Vinettúval is újat húzzon. Majd meglátom", mondta morcosan. Nincs mit gondolkodni rajta, felelte Vinettú, csak nem akarod, hogy gyávasággal gyanúsítsanak. Én gyáva, majd megmutatom ennek a nyomorult sápat arcnak, hogy kettőnk közül ki a gyáva. Szóval kiállsz ellene? kérdezte Vinettú. Akár most mindjárt felelte tangóan neki dühödve. Alig várom, hogy kitapossam a belét. Helyes, mondta Vinettú. Akkor döntsük el, milyen fegyverrel fogtok küzdeni. Ki dönti el? Old Miért? Mert te sértetted meg őt. Akkor is törsvőnök vagyok, sokkal több, mint ő. A fegyvert én választom meg. Legyen úgy, ahogy Tangua akarja, mondtam legyintve. Nekem teljesen mindegy milyen fegyvert választ. Az hiszed olyan ostoba leszek, hogy ököllel vívjak meg veled? Mondta Tangua. Ismerem már az öklödet. Ezt az előnyt nem adom meg neked. Hát akkor legyen kés, mondtam. Az se kell. Láttam, hogy bántál el villámló késsel. Engem nem fogsz úgy leszúrni, mint őt. Toma halkal sem le, mint én csucsunnád. Hát akkor puskát fogunk egymásra. Golyóm fúrja azt a hazug szívedet. Rendben van. Puska párbajt vívunk. De hogy ki a hazug magad árultad el, kicsúszott a nyelveden, hogy villámló kést én szúrtam le. Reggel még azt hazudtad, hogy a harcban esett el. Most már mindenki láthatja, mit ér a szavad. Elő a puskákat! Ordította a tangó a tajtékzó haraggal. Hadd némítsam el ezt a csaholó kutyát, mindörökre! örökre! felküldött valakit a puéblóba a puskámért, meg a hozzávaló töltényekért. Amikor elszették tőle, megparancsolta, hogy tegyék félre. Talán már akkor arra gondolt, hogy egyszer még visszaadja nekem. Fehér mondja meg a feltételeket, fordult hozzám Vinettu. Nekem mindegy, feleltem. Ezt is tangóára bízom. Kétszaz lépés távolság és annyi lövés, ha még egyikünk holta rösszerodj, jelentette ki tangóa. Jól van, bólintott Vinettu. Derésre leszek, hogy ne legyen csalás. Felváltva fogtok lőni, előbb az egyik, aztán a másik. Ott állok majd a puskámmal a kezemben. Aki előbb lő és nem vár a sorára, kójót kap a fejébe. Ki az első lövés? Természetesen az enyém, kiáltotta a kajóva főnök. Vinettu megcsóvált a fejét. Tangua azt akarja, hogy ővé legyen minden előny. Én úgy vélem, az első lövés Old illeti meg. Nem ragaszkodom hozzá, feleltem. Lőjön ő előbb, utána én, aztán kész. Még nem kész, mondta Tangua. Addig lövöldözünk, amíg egyikünk el nem esik. Ez ugyanaz, amit én mondtam, mert az első lövésem leterít. 72! Megérdemelnéd, hogy agyon lőjelek. Feleltem, de megkegyelmezek neked. Büntetésül beérem azzal, hogy egész életedre sánta maradj. Figyelj jól, a golyóm a jobb térdedet fogja szétzúzni. Micsoda szájhős, gúnyolódott tangóa. 200 lépésről a térdemet akarja eltalálni. Nem feleltem semmit. Mérjük ki a 200 lépést, mondta Vinetto. Közben lehozták a medveölőmet. Megvizsgáltam, nem volt semmi hibája. Mindkét csöveg golyóra volt töltve. A biztonság kedvéért kilőttem a golyókat a levegőbe, és újra gondosan megtöltöttem a fegyver két csövét. Szem oda sem polygott hozzám, és megkérdezte: Hallom, csak a térdét akarja eltalálni, van ennek értelme? Csak meg akarom leckéztetni. Sajnálnám, ha ilyen olcsón úsztál meg. Ajas fickó is ellenségünk marad, amíg él, könnyelműség életbe behagyni. Ajasnak elég aljas, igaz, feleltem. De ebben a fehér embereknek is részük van. Én az ön helyében a fejét venném célba, vagy a szívét? Meglátja, ő is azt teszi majd. De nem fog eltalálni. A puskája fabatkát sem ér. Felálltunk kijelölt helyünkre a kimért távolság két végében. Nyugodtan viselkedtem, mint mindig, de tango a szitkozódott, és még az öklét is fenyegetően rászta felém. Vinetú, aki tőlünk oldalt éppen középen helyezkedett el, megelégelte és rászólt. A kajovák főnöke jobban tenné, ha hallgatna és rám figyelne. Háromig számolok, aztán eldördülhet a lövés. Aki előbb el a fegyverét, pórul jár. Elképzelhető, milyen izgalommal figyelték az indiánok az eseményeket. Két sorban álltak fel, tőlünk jobbra és balra. A két sor közt széles távolság maradt. Mély csendben várakoztak. A kajovák főnöke következik, mondta Vinettú. Egy, kettő, három. Mozdulatlanul álltam ellenfelemmel szemben. Már Vinetú első szavánál vállához emelte fegyverét, gondosan célzott és megnyomta a ravaszt. A golyó a fülem mellett süvített el. Egyetlen más hang sem hallatszott. – Most Old következik! – kiáltotta Vinetú. – Egy? Kettő? Egy pillanat? – szakítottam félbe. Én teljes mellel álltam ki, de a kajova főnök oldalt fordult. – Ki meg? – felelte Tangua. – Erről nem volt szó, amikor a feltételeket megállapítottuk. Igaz? Hagytam rá. A Kajova főnök úgy állhat, ahogy kedve tartja. Keskenyebb oldalát fordítja felém abban a hiszemben, hogy akkor nem találom el. Téved! Csak azért szólok, mert figyelmeztetni akarom. Megígértem, hogy a jobb térdét találom el. Így is lenne, ha szemben állna. Ám ha oldalra fordul, kénytelen leszek mindkét térdét összezúzni. Csak ez a különbség, most már állhat, ahogy akar. Ne szájljaj már annyit, ha nem lőj! kiáltotta Tangoa. Olcsö következik, ismételte Vinettó. Egy, kettő, három! Puskám eldördült. Tangoa felordított, elejtette fegyverét, két karját széttárta, megingott, és a földre zuhant. Uf, uff! Hangzott minden felől. Az indiánok oda hogy megnézzék, milyen sebet kapott. Én is közeledtem hozzá, és a tömeg tisztelet teljesen utat nyitott nekem. – A térdét lőtte át! – Mindkét térdét? – hallottam jobbról-barról. Amikor odaértem, tangóan nyöszörögve vonaglott a földön. Vinettu mellette térdelt, és megvizsgálta a sebét. Felén fordult, és kijelentette. A golyó útja olyan volt, ahogy fehér testvérem előrejelezte, a kajóva főnök mindkét térdét zúzta össze. Tangóan nem ülhet több lóra. Talál jó is, nem lesz kedve más törzsek lovait elhajtani. A sebesült meglátott és szitkok árját zúdította felém. Én csak annyit mondtam, bajodat magadnak köszönheted. Jajgatni nem mert, mert az indiánok szégyennek tartják fájdalmukat elárulni. Inkább ajkába harapott és összeszorította öklét. Most adj megyek haza, mormolta magában. Kénytelen leszek itt maradni az apacsoknál. Vinettum meghallotta, és erélyesen megrázta fejét. Itt nem maradhatsz, mondta. Lótól vajnak nincs nálunk helye. Sok derékharcosunk élete szárad a lelkeden. Nem öltünk meg, beértük a déjjal, Többet nem kívánhatsz tőlünk. Ebben a pueblóban kajovát nem tűrünk meg. Nem tudok lóra ülni. Old Shatterhand sebe súlyosabb volt, mégis megtette az utat idáig. Még ma el kell tűnöd innen. Ha holnap kajóvára bukkanunk, nem várhat tőlünk egyelmet. Uff, én beszéltem. Vinetu kézen fogott és kivezetett a csődületből. Apja két harcos támogatásával éppen akkor érkezett meg. Vinetu elébe sietett a partra, én pedig barátaimat kerestem meg. Végre, hogy nyugodtan beszélhetünk? Kiáltott feszem. Mondja csak, miféle gyűrűt mutogatott Vinettúnak. Nem gyűrű volt az, hanem hajfűrt. Én vágtam le Vinettú fejéről, amikor odalopóztam hosszá, és kiszabadítottam az apjával együtt. Odalopózott az angyalát! Hát ezért tudtak elillanni, mint a kámfor, és maga ezt egy szóval sem árulta el nekünk. Nem szeretek dicsekedni. De ördög adta, hogy csinálta ezt? Csak úgy, feleltem mosolyogva, ahogy egy zöld fülűtől elvárható. most fickó, képzelem, hogy röhögött rajtunk. De igaza van, le a egy ilyen zöld fülű előtt. Legalább van, aki engem is kihúzza a csávából, ha minden kötél szakad. Most is kihúztam, kedves szem, nem igaz? De mennyire, a zöld királya! A sok dicséret már terhemre volt. Szerencsére Vinettu közeledett felénk apjával és hugával. Incsúcsunna hosszan a szememben nézett, aztán így szólt. Mindent tudok, Vinettú mindent elmondott. Ne haragudj rám. Bátorharcos vagy és hozzá ravasz, fickó. Ezentúl is legyőzöd minden ellenségedet. El akarod szívni velem a béke pipát? Örömmel, feleltem. A barátod és a testvéred szeretnék lenni. Akkor gyere fel velem és a lányommal a Pueblóba. Más szobát kapsz, olyat, amely méltó hozzád. Incsúcsunna és Nsocsi közrefogott, úgy indultunk el, három társam is követett. Szabad emberek módjára hágtunk fel a sok emeletes sziklavárba, mely annyi héten át volt a börtönünk. Szép nap Amikor visszatértem a Pueblóba, most láttam csak milyen hatalmas épület. A hágcsókon felvezettek a harmadik emeletre. Itt voltak a Pueblo legszebb szobái.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 Akkor az én zsebeimet miért nem mútoztátok meg? Bátyám vinettú parancsolta így, de hiszen az ellenségének tekintett. Fájta szíve, hogy nem tekinthetett másnak, sőt, Solcsi hirtelen elhallgatott. Tudom, mit akartál mondani. Nem elég, hogy ellenségének tartott. Ellenségeinket is becsülhetjük, ha megérdemlik, de vinettú engem alattomos hazug embernek tartott. Igaz? Te mondtad...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 Magamra hagyott, és én kis idő múlva kiléptem a széles teraszra. Sam Hawkins ott állt, és nyugodtan pipázott. Hallott, mi készül itt? kérdeztem. Semmi különös, felelte. Rattlert indián módra kivégzik, rászolgált. Mégiscsak ember, kiáltottam felméltatlankodva. Nem érdemli meg az ember nevet, felelte.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 Inkább learapom a nyelvemet, elaj a Pokolba, ordította. Gondolja meg Rattler. figyelmeztettem utoljára. Meg itt vagy, hogy a pofátba vágnék, ha nem lennék megkötözve. Vénely arcán undorodást tükröződött, megfogta karomat, és félrevont. Kár volt fáradoznod, mondta. Ajas fickó ez hitvánság a határtalan. Még mindig mentegetni próbáltam. Meg kell hagyni, bátran viselkedik, mondtam. Ez bátorság? felelte vinettú megvetően. Csak a vakdű beszél belőle. Mindjárt jajgatni fog, meglátod? A borzalmas színjáték hamarosan megkezdődött. Incsúcsun parancsára néhány fiatal harcos lépett elő, késsel a kezében. Szembeálltak Rettlerrel, körülbelül tizenöt lépésnyire tőle. Késsel dobálták, de vigyáztak, hogy ne találják el.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 Még nem lőttek, azt akarták, hogy feladatuk nehezebb legyen. Rattler már-már elérte a túlsó partot, amikor a fiú kamaszosan éles rikoltással elsütötték puskájukat. Mindkettő eltalálta Rattler fejét. Az úszótest abban a pillanatban alábokott. Az indiánok diadalordítással szokták kísérni ellenségük halálát, de most egyetlen hang sem hallatszott.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 A legnagyobb törzsfőnök természetesen incsocsunna maradt, de egyarangúnak ismertek el fiával vinettóval. Bizalmuk és barátságuk megható volt. A szertartástól is megilletődtem egy kicsit, mégis mosolyogtam magamban, amint törzsfőnöki rangomra gondoltam. Nemrég még szegény házi tanító voltam St. Louisban, aztán elszegődtem Geodétának, most meg az apa csak fiatalabb törzsfőnöke vagyok. Csodás pályafutás, mondhatom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 Már hosszú idő óta nem aludtam olyan jól, mint ezen az éjszakán. Másnap Hawkins, Stone és Parker került az események középpontjába. Nagy ünnepség közepette, elszívták velük a békepipát. Mint ilyenkor mindig hosszú beszédekre került sor. A szónoklatokra szemválaszolta maga mókás módján. Csodálkozásomra az indiánok nagyon jól megértették a tréfájét és harsogó kacagással fogadták.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 Socsi lehajtotta a fejét és hallgatott. Vinettú megsömogatta az arcát, és így folytatta. Tudom, hogy fáj, amit mondok, de Vinetú nem hazudik, még kíméletességből sem. Kívánságod nem teljesülhet, ha csak Socsi hirtelen felkapta a fejét. Mégis van rámód? kérdezte. Talán, ha elmennél a sápadt városába. Minek?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 mondtam, hiszen halállal fenyegetted azokat, akik a tűzparipa útját előkészítik. Mert engedélyem nélkül tolakodtak ide, felelte a törsfőrök. de neked megengedem, hogy rajzolj és méreges. Abból még nem lesz kárunk. Incsücsonna téved, feleltem. A rajzokból meg a méregetésből vasút lesz.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 Incscscsúcsuna és tú az apas néptörzs főnökei, nagy útra készülnek. Velük tart Old Shetterhend is, ami új fehér főnökünk. Harcosok kíséretében teszik meg útjukat. Cocsi kísérik el, törzsünk legszebb virágszálát, aki meglátogatja a sápadt nagy városát, A jóságos Maritum meg fogja védeni minden bajtól.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 Egyikük, fegyverét lövésre készen tartva, megszólított minket. Jó lapot, uraim! Szükséges-e, hogy ujjamat a puskámra a tartsam? tartjam? Jó alapot! a Nyugodtan félre azokat az ócska mordájokat. Nincsenek rossz szándékaink. Honnan jönnek? A jó öreg Mississippi-tájáról. És hova igyekszenek? Új-Mexikóba. Hallottuk, hogy a csordásokat keresnek, és jó megfizetik. Hát maguk merre tartanak? Szetkóizba.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 Pillanatnyilag a fák mögött lapuló két fickó volt a legveszélyesebb. Lekaptam medveölömet és leterítettem mind a kettőt. Azután anélkül, hogy újra töltöttem volna, a harmadik után rohantam. Meghallotta a két lövésemet és hátrafordult. Látta, hogy közeledek hozzá és célba vett. Puskája eldördült, de idejében félreugrottam és nem talált el. Dühösen felkiáltott és az erdőbe menekült én meg utána.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 Hogy mától kezdve minden sápadt arcút, akivel találkozom, bárki legyen is az, ezzel a fegyverrel, mely kihullott, meggyilkolt apám kezéből, ne fejezd be, Vinett úr! Könyörögtem, várj most, még várj az esküvel! Mire várjak? Ilyen szent eskühöz nyugodtabb lélekkel. Elég! Rivalt rám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 Mától kezdve gyűlölök minden arcút, pusztuljon valamennyi, akit fegyverem elér! Összegyűjtem az indián nemzeteket! Egy emberként vesszük fel a harcot a kegyetlen betolakodók ellen! Én magam állok az óriási sereg Én, Vinettu, minden apastörzs legfőbb vezére! Lángoló arccal büszkén állt előttem. Éreztem, hogy fiatal kora ellenére hivatott arra, hogy az indiánokat egyesítse. De akkor vérözön önti el az egész amerikai kontinens! Olyan harc következik, melyben százezrek pusztulnak el. Az indiánok végül elbuknak, a túlerő legyőzi őket, de megfizetnek halálokért. Hátam mint arra gondoltam, hogy ez a sors döntő pillanat.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 Sócsi bizonyára teljesítené kérését, és az ő kedvéért én is azt teszem. Megvárom azt a szomorú napot. Csak akkor döntöm el, vajon a Mississippinek és minden mellék folyójának habjai vértől áradva ömlenek-e a tengerbe. Uff, én beszéltem. Hála Istennek, fohászkodtam magamban.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 So sok, sok, sok, neve van. Hová készültetek? Ahol pén pénz van, zsákmány. Miféle zsákmány? Ar ar arany. Visszafordultatok, hogy kiraboljatok minket? Igen, igen. Kilestétek, mit beszéltünk a tűznél? Bólintott. Ki osont oda hozzánk? S szentőr.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 Felelte. De ezt a sötétséget ki fogom használni? – Hogyan? – kérdeztem. – Úgyhogy nem várok hajnalig, hanem még az éjjel átosonak a túlsó partra. Hát, ha sikerül Szentert nyakon csípnem. Vakmerő gondolat. – Aki mert az nyer? – felelte szemvávonogatva. – Csodálom, hogy egyszerre olyan óvatos lett ször. Nem illik egy emberhez, aki puszta késsel ment neki egy grizzlynek.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 Felelt az indián. Az ilyen helyeket ügyesen el lehet rejteni. Nekünk most Vinettó a fontos, vele is végezni akarunk. Remélem ide jön. Nem jön ide, mondta Szentör. Most a halottait siratja, és el is ke őket. Legfeljebb egy kisebb csapatot küldött az üldözésemre. Bizonyára ott settően az a fehér kutya vezeti őket. Remélem beleszalad a csapdákba, mondta az indián alvezér. Mindjárt megtudjuk, mit csinál.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 Ha csak nem féltek tőlünk, sokkal többen vannak, és ezt ők is tudják. Kétségtelenül furcsa, bólítottam. Valamiben sántikálnak. Talán a falujukba tértek vissza, és szemet is magukkal vitték, hogy megkínozzák, Hogy minket is maguk után akarnak csalni? Tűnődött hangosan, Mind ez lehetséges, feleltem. De én máshogyanak szom.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 A sír végül egy erős piramist alkotott, amelyből hatalmas fakorona állt ki. Később többször jártam ezen a helyen Vinettúval. A sírokat mindig épségben találtuk. törő kéz nem háborgatta a két drága halott öröknyugalmát. Szent kiszabadítása Nincs ember, aki jobban szerette volna családját, mint Vinettó.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 Szeretném testvéremmel megbeszélni a legsürgősebb tennivalókat, mondta. Remélem helyeselni fogja csatatervemet. tú testvérem már kigondolt egy tervet, kérdeztem. Bejebb vezetett az erdőbe és délkeleti irányba mutatott. Emlékszik testvérem arra a helyre, ahol az a kezdődik, mely erre a tisztásra vezet? kérdezte. Ott egy nagyon messze elnyúló völgy húzódik észak felé, és egy nagy prérire nyílik.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 De mi a kanyon másik végén puska tüzzel fogadjuk őket. Kénytelenek lesznek megadni magukat, különben egy sem marad életben. És ha visszaszaladnak, a te dolgod lesz megakadályozni, hogy erről az oldalról se hagyhassák el a sziklahasadékot. Melléd adom azt a tíz apacsharcost, aki veled volt a kiszáradt folyónál. Velük és barátaiddal együtt elrejtőzöl itt. S ha a kajovák eltűntek a kanyonban, elzárod a kiáratot.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 Vildik meg én tíz apacs harcossal együtt, most nekivágtunk az erdőnek, és Vinettú pontos útbaigazítását követve nagykerülővel visszajutottunk a kanyon északi bejáratához. Vinettú lelkemre kötötte, hogy siessünk, mert naplementéig legfeljebb egy óra volt még hátra. Nem hittem ugyan, hogy a kajovák még ma ideérkeznek, de minden esetre felkészültem. Csapatommal gondosan elrejtőztem a fák sűrűjében. Az apacok szótlanul hevertek a földön.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 De olyan tisztán hallottam a rövid káromkodást, hogy az nem lehetett képzelődés. Sokkal valószínűbb, hogy egy kém bujkált a bokorban még hozzá, fehér ember. Talán maga center. Utána kellett mennem. Éjszak irányban vágtam neki az erdőnek, hiszen csak a kajovák felderítője lehetett. Azok meg éjszakra voltak tőlem a nagy túl. Vagy tíz percig szaladtam a láthatatlan fantom után. Egy izben, mintha ágak recsenését hallottam volna. Állj vagy lövök! Kiáltottam a sötétbe.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 Pontosabb, mint gondolnád. Mióta vagytok itt? Körülbelül annyi idő óta, amit a sápadtarcók egy órának neveznek. Nem lett volna jobb a maradni? Itt jobban el tudunk rejtőzni. Észrevettél valamit? Oldsettőrend is itt van a közelben, felelte szentőr. Akkor elfogjuk és hazavisszük. Nagy főnökünk Tango, akinek a térdét összeroncsolta, megjutalmaz érte. Együtt kötjük majd a kízó azzal a másik sápadtarcóval.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 Fehér testvéremre akkor kín halál vár? Éppen ezt szeretném megelőzni, felelte Szentör. Két ellenségem van, legalább az egyikkel szeretnék végezni. Ó, törend itt van a közelben. Még ma éjjel lecsaphatunk rá. Mondtam már, hogy nem lehet. A lövöldözés elhallatszik a szakadék másik végébe. De meg lehet csinálni lárban is. – is, felelte Szentör.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 Még azt találják hinni, hogy megfutamottunk előlük. Maradjunk csak itt, éjszakára. De akkor megfelelő búvó kell keresnünk, véltem. Tudok, ilyen helyet, felelte Vinettú. A kanyon kiáratától alig félmérföldnyi távolságra egy kis völgyteknő terült el. Ezt a horpadást sűrű bozót fette. Vinettú ide vezetett bennünket, lovainkat is itt rejtette el. Hűvös éjszaka volt, de a fáradtság levert a lábamról, és úgy aludtam, mint a bunda.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 Kiáltottan feléjük. Nincsenek rossz szándékaink. Nekünk sem, felelte az egyik. De ne vegyék már rossz néven, ha gyanúsnak tartottuk magukat. Gyanúsnak miért? Egy fehér úriember részbőrű társaságában kicsi feltűnő jelenség, nem? Az első pillanatban biztosra vettem, hogy rossz basáltik Minden esetre köszönöm az őszinteségét, feleltem. De nézzem meg jobban, olyan vagyok, mint egy haramia. A, nem mondanám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 Na jó szeretsz kalpolni, most különöse arapós kedvében van. – Ha onnan tudja? – Mert éppen tőle jövünk, kielentette nekünk, hogy minden fehér embert, aki a kezeügyébe kerül, kézót szölöpözködtet. <gül> – Még az indiánokat is, ha nem kajovák. – ön talán néger? – kérdeztem ártatlanul. – Ha mi, mi út eszébe? – Ha minden fehérre haragszik, de az indiánokra is, és önöket nem bántotta, akkor bizonyára négerek, nem? –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 Felelte, abban reménykedik, hogy a barátja kiszabadítja. Egyébként nem bánnak rosszul vele, csak van ott egy fehér kalandor valami Szentőr nevű, az igyekszik az életét elkeseríteni. Szentőr, ki az? Arra nem tudom, ellenszenves fickó, hogy kajóval csapatozta magával, de nem fogol. Tangua nem szereti ugyan, de félig meddig a vendégének tekinti. Nála lakik. Nem, Tangua külön sátrat adott neki, nagy bőrsátrat a falu végébe. Szentő úgy látszik nem elég előkelő ahhoz, hogy sátra ott legyen a nagy törzsfőnök is sátol a szomszédságába. Nem tudja, hogy hívják azt a, azt a fehér fogyat Ö, Sam Hawkins a neve. Furak kis alak, de úgy hallom, éres vadász. Sajnálom, hogy nem tudtam rajta segíteni. Próbálja meg is hátra, több szerencséje lesz. És hol tartják a fogyat Kivitték egy szigetre. Sziget is van itt.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 Minden törekvésem az volt, hogy minél gyorsabban kiussak a tüzek fényéből. Amikor elég messze voltam már a falutól, a parthoz eveztem és kiszálltam a kenuból. Az eszméletlen kajova ifjút átnyaláboltam, és lefektettem a fűbe. Levágtam a szíjat, amellyel a kenut kiszokták kötni, és foglyom kezelába köré fűztem. A csónakot elrúgtam a partól a víz elsodorta. Az összeszíjazott pidát most a hátamra vettem, és elindultam vele rejtek helyünk felé.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 Szentőr most már csak a menekülésre gondolt. Néhány erős evezőcsapással eltávolodott bőz üldözőjétől, és röhögve kiáltotta felé. <gül> – Engem már nem kapsz el, de ezt a golyót elteszem neked a következő viszontlátásig! Vinetú teljes erővel úszott, de hasztalan. A kenú úgy eliramodott, hogy még egy gyors úszóbajnok sem érhette volna utol. A drámai jelenet két percig sem tartott. Szenttört elnyelte a köd.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 Utánuk nyargalunk, egy kiszabadítottuk szemet. Lássuk hozzá, sürgőse, hogy kezdjük el? Javasoljon valamit, kedves Dick, feleltem. Maga okosabb is tapasztaltabb nálam. Dícséretem szemmel láthatóan jól esett neki. Megsimogatta szakállát, és így szólt. Á, van még egy fogjunk pidán kívül. Jó, hogy magunkkal hoztuk. Elküldjük tanguához, és megüzenjük feltételeinket. Mit szólsz hozzá, Vél? Hm?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 Váratlan megjelenésem úgy megrémítette, hogy szinte megdermett. Szólni akar, de egy hang se jött ki a torkán. Fel akart ugrani, de szétroncsolt térde de amúgy sem engedte. Kimereztet szemmel bámult rám, mintha egy kísértet jelent volna meg előtte. Old, old, se, hebegte végre. Uff, te vagy az, hogy kerülsz ide? Eljöttem hozzád, mert beszélni akarok veled.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 Kis idő múlva a elküldött egy harcost valahová. Ez eltűnt egy sátorban, és nem sokára Sam hawking vezette ki onnan. Felugrottam, és elébe siettem. Amikor meglátott, újjongó hangon felkiáltott. – Olcsa, törőd! Ista hozta ször! Tudtam, hogy nem, hagy cserben! Össze kezét felém nyújtotta, úgy üdvözölt. – Hát igen, feleltem.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 Jaj, neked, ha újra a kezembe kerülsz! Fenyegetőzését válaszra sem adtam. Felemelt fővel lépkedtem a kajovák sorfalak közt, oldalamon szemmel és mögöttem négy kajova harcossal. A folyóparton kettesével kenugba szálltunk, természetesen úgy, hogy az én párom szem legyen. Mi elől, és a két másik csónak szorosan utánunk.